أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولقد آتينا داودا مننا فضلًا يا جبال اوي بي معه وثروا علناله الحديد سر سبا په صورت کې نفی د شفااتې تریوه ف دفع د شې ااربع د سور شاتو په جوابو په دپې چې په ور لا سول نشيګوللی. یو شبہ پبارد دعود علیہ السلام کی درم شبہ پبارد سلیمان علیہ السلام درم شبہ پبارد جنناتو او سلور ما پبارد ملائکو کی سورت سلور بابو نو اول باب مخ ذکر شو اس رضیہ دویم باب شروع کریں او دا دویم باب دا بروانی ایت نمبر 22 سے 27 تک پوری پر دیکھے بہ جواب نہ کہی د درې شبہات او یو شبہ فبارد داؤد دا علیہ دا دا السلام کی دویم شبها پا بارد سلیمان علیه سلام کی او درم شبها پا بارد جناتو کی چه باز خلق دا اشکال کئی چه دا متصرفو او دا دی ناشنا ناشنا موجزیوی دا دو نبیانو یا دا پیریانو بارد که دا, دا تی دا دی, دا دی چه اغا علم نو قرآن بداغی جوابو نو کی چه پیغمبرانو لا معجزی اللہ وی منگو ور کړي وی داوود علیہ او سلیمان علیہ سلام لا اغه متصرف نو او جنات عالم الغیب زکه ندی کدی عالم الغیب ویند سلیمان علیہ السلام د مرگ نه خبر شوه وی چودهغه د وفات نه خبر نشو څنګه عالم الغیب نو لوی شخصیت وفات شو پیرانو تطتنوا دې شوبه ته جوابو نه کی او بیا په دلایلی نقلیه راوړی په نفي د شفاعت قهری او بیا مثال به ذکر کی د تخوی په بیا بیان د عداوت د شیطان ولقد اتینا داوودا منا فضل داغه ول شوبه او دلی دا جواب داوود علی السلام به متصرفو نو جواب داری چه اللہ وی آتی نا دا اختیارات دا تصرفات داول منگ ورکڑیو دا داغا دا موجزاو او دا دا موجزا اغا پخپلا متصرف نو دا داغا کمال نو ذاتی داول اللہ موجزی ورکڑیو او موجزا دا نبی اختیار که نی دا الله چې کلو گواڑی سادی نو دا پی دا اللہ این عاماتو نو چه داغی عبادت که نو دا اللہ ولی نکه ولقد اتينا داودا منا, فَضُلًا سر دعود منا طرفنا فضل فتحقیق سره ورکلو مونږه داود عليه السلام ته منا زموند طرف نافذلن فضل ته دې فضل سمانا ده نو نه مانا او مطلبونه دنت جوړې دیشي او ټول صحیح دی یو د فضل نه مراد د الله کتاب دې چې زبور الله ور له خپل کتاب زبور ور کړه زبورې په نازل کړهو لکه قران کې الله وې واتینا داوود زبور ور کړه موږ داوود عليه السلام ته زبور کتاب یا یادو فضل نہ مراد علم دې مخ کې سورت نمل پنزل سمايات کې تیر شو وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ مِنَّا عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ فَتَحِيَّرَ وَرْكَلُ مُنْغَا دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوْ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَعْلَمُ لَرَا أَوَغِي دُواڑُ وَيُحْمَدُ نَدِيَ اللَّهِ ذَاتَ لَرَا جو غوارواله راکړه دموږه تا په ډیرو د باندې غا نو خپل مؤمنانو نا نفعل نا شو علم او علم د الله لوی فضل له په خلکو باندې چاله ورکی دریم د فضل نا مراد د قوت او طاقت رستم بیا راځي صورت السوات کی ول السماات کی ذل عيد و اذكر عبدنا داوود ذل ايدي انه اواب یاد کا زمن بندہ داوود علیہ السلام چخاوند طاقت او او طاقت چ دل اللہ در کی نو دل اللہ دے خدمت کے والا گوار زمن خلق طاقت نہ غلط مطلب والی باغیان شیدا اللہ نا اغل اللہ طاقت ور کڑو نو هغه یو ورځ روزوځو په ټول عمر کې او یو ورځ به کوځو نیم عمره پر روزو کې تیر کړو طاقت د دین د پاره استعمالو او د شپې سېسکه وبالا ته ولاړو او سکه بوږدو دا طاقت د ځوانۍ داسه خوان کې په دین کې استعمال کیږي یا اغانیمت سو تصخیر الجبال والناس چې الله ورلا غrunو خلق تابع کړو الله لقد ذئک الشرازی یا جبال او بی بی معه اے غrunو تاسو تسبیح وای د الله پاک د داوود السلام سره یاغ نعمت اغفضل سو ان نبوو پیغمب او اما اتتوبا اللہ ورلتتوب قبول کڑیو خر راک عنو اناب سورت سواد کی ببیا او بل الحکم بالعدل د انصاب فی سلی سورت سواد فاپ چپگشتم ایات کی برازی او اتم تم او اتم نرمواله د اس پنه ال اتن حدید یا اعلانت ال حدید لقدنت چرازی و اعلاننا له ال حدید او یا اغن نم فضل چ دینو سشو خیسه ته الله پاک دیر کھیستا آواز ور کھڑو دمرا کھیستا آواز جے اگبکلے زبور تلاوت کرو نو انسانان پریان حدات مرغان بم داغ تلاوت کرا گون ڈی دلو وگ بیک خود خلا کوئی کندا یو نیسڑی تو اس سم مر گئی را کوزی دا مرغی گئی اس نہ را کوزی او داود علیہ السلام تبر کوزی دی خا غل دا سی الله اللہ ور کڑو او نبی علیہ السلام ابو موسیٰ رضی اللہ انہو تولیو لقد او تیتا مزمارن من مزامیری آل داود تال دم را خیستا آواز در کڑا شویده لکد آل داود چی سنگ خیستا آوازو <تصفيق> <تصفيق> او حدیث که رازی در جنت که با اللہ داود علیہ السلام توویی چی زبور خودی طور مرلوسته او دی جنتیانو تپ جنت که در قرآن تلاوت پر دیخپل ترز بانده اوکا او چی کل داود علیہ السلام در قرآن تلاوت شروع کی نو در طول و نیمتون نبدا دیخوندی دی دکا چی جنت خواسم خوالی زیر او چی بیا قرآن در دا داسی و انسان نسڑی او بیا خوب نورم خوندید نو دا ټول ته مراد کې دي چې زکه دا د قران موافق معنی و ولقد اتینا داودا منا فضل پتہ تحقیق سره ورکل مو داود له سلام ته زمنګ تر خپل غواړاله یا جبال اوبی ما وی له مونږه غته ای غورنو اوبی ما هو تسبيح و ايدالاد سره و تویرا او تابی کریو منگ داغد پارا مرغان و سخر نتویرا. و آلن نا لهو الحدید و نرمک کریو منگ داغد پارا وصفنا. گرمولو ته بی ضرورت نا خا. دا دا و تکاولو تا خاند داد آغا موجزا وان. قرطوبیلی قلیدی چه وصفن بی لاس کرا واغستا. نو هغه وداغه پلاس کې داسې نرم شوار لکه دوړو پیړه چې خلک فلاس کې زنانه را والی نو چسته جوړې نو هغه ته جوړیږي که پراټاچ په خیو کو غونځافي ته جوړې یو کو ته شش ته جوړې نو هغه ته جوړیږي کم خوای تاوی را تاوین او تاویږي را تاوی اړو بالکل زور به نه وخته او چې به کې خود نو بیا و دومره سخت او چې چا په پلاس کسم نشو تاووالې دا ول اللہ نرم کړو ها انی غمال انی عمل ثواب غاتن منګه اغا تویلو دا چتا عمل کا و جوڑا وا ثواب غاتن زغرا لرا زغرا دا کمشته چې دووس پنه نه جوړی او د جنگ په وخت کې خلک غوندی چې د دشمن د توري او د غښو نه پېزان ساتی نو دا با داود علیه سلام جوڑاولی پاقی وخی او پس سلور زره دیر همه باندی بی و یوز گره خرسوالاگو وخی سلور زره اکا دا در قیمتی شه ریکنه لکه دا وصله څنګه گرانه ده نو وصله خوب بل ویلی دا بل شه چه تانه واپسکی خوب دا غیر غی گرانه نو دا سلور زره باندی بی خرسوالاگو عقب پخپلزان پخپل بچو او پغریبانانو لگاو داولی دا خو نبیو نو د صغرو سرسکارو دی بادشاہو بادشاہانو کارونه نهي بادشاہ ته ته سکه وې زمو حکومت دې له بچایو داوود علی السلام هه بادشاہو او خرچه به د بیت المال نه کولا نو یو ورځ راو وتا او پلارو کو شو کی غرزیدا خپل ہے اتے بدل کڑو او پٹ پٹے د خلکو کو نہ تپوس نہ کول چہ داؤد سنگ سڑے رے نو ہر سڑے پسپتن ماڑی دا چہ داس انسان منگ نہ دی لی دلے حکومت منگ نہ دی او دا عدل تسی پچون ای ٹول خلق ران ستیو وئی اللہ اور انسانی شکل کے پریشتا مخیلہ را وستا نو دی اور تے چہ داؤد سنگ سڑے رے وئی دیر خ خود چی دخپل لاس سکاری کولی و دا غیتن پیسی خوڑلی و دا بیتلمالی نفوڑلی نو دیره بخوا داود علیه سلام پویشو چی دا خود خلق پیسی او زی لگوما نکمال اللہ خپل اونر یاد کی نو دا بڑیره خیلی نو اللہ نے سوالو پا چی اللہ ما تخپل یو اونرو خوایا چی زی گتمو دا خلق واغن نخورما نو الله اللہ رب او و لیزت دا اونرز دکا چه وسبنه و تنر مکره و دا زغر و چلی ورطایات که نو چه دا زغر و چلی ورطایات که نو, ور نو اغا با آغی وقت چه ده نو زغره پس لور زر درخمه بانده خرسوالا اسی لکه داو گوره دا, دا کاری که که نا نو دا نبی ده او زغره جورهی و خرسی نو سوک نوی چه دا مقام کام ده دا خوزوره نو لوار لکه اوز چه کل خلق دوست پنی کار کهی نو خلقوی دالو آران دی نو لکه دی غسری تشپک بوری دا طول کس گون پخوان بیاو کدی دی دا کسپک ندی دا نوح علیه سلام نجارو دلرگی خماهی رستازو کشتای ازکا جوڑا کدی ونوال د دلرگی کار کوي ترکان دی دا نجار دی دا تمزور کار دی ابراهيم عليه السلام بیت الله جوړ کړو خص صحیح د امارت کارې کونو خلک وې چې ترکاني خوشی کار دی کسبون کار کا سب په پخوانی عالمان ایو په دې فخر کو چا به چونی خرسوالې نو آغاز سره لیکلې دي جاساس چونی دکان به او چونه به خرسوالا جوړا لگا جساس لگاولا ورته چا با منگی و کٹوی خرسوالی ته قدوری وی امام قدوری دیر لوی عالم نو که دا دی زمانه که بی خلقوی دا کلال او د دخوادو سه حیثیت نیشتر دا چا سر بیلی که خصاف اغا با سپلی چپلی پینی دا گندلی جوڑاولی بی خرسوالی بی زاند اغا بزاند لپا دی پخر کوا دا کسبو حلال کسب کواف چه هر یودت ازدکی گی کوا حرام و کسگون و نزان ساتا چه اغا سود دی دی اغا جواری دی اغا نور ناروا کارون دی, دی دا ناروا دی دی, دی دی نزان و ساتا دا نقصان دی کسب نقصان ندی کاسب خدا اللہ ولی و دا اللہ دو سی انعمل سابغات دا چه جوڑا و از شیخ القرآن رحمت اللہ علی اغیب پرمایل او هغه په زیاو نور کې ردم کړه لري چې بازي مولایان ځان یې سپینې پاغوندی جوړی کړي او ټکر نه کوي او کار ورته اېفکاری نو دا خبره غلطه ده ملا خپل ځان لکار کوي په خوابا دیوبند چې وکاس پاره غېده نو هغه به یو اوناروم ځکه کړه زیات تر بده دیوبند علما حکیمانو اغیی لبا حکمت علم اغیی یاد کرو او سو اغیی حکمت هم خلکو رو رو پری نو اغیی با خلکو تلاسننی او او کلچی مولا لالچ کهی نو ده حق نشوی کدی جماعت نویست تا منو زب بیاسو او کدی مدرسی نویست تا منو زب بیاسو کوم نو ده پاگی جماعت که و مدرسه که سرخ کتا کری ده خلکو پیسلای کار نی خویی زماجی ما جیم لسه شیر آجی حق او اچ کله مولا خپل زان لکار کا او قسم کو او دارانگی خپل خپل خو ولاڑو نو حق دی وئی کہ خلق په خفکیږي شل جل دی خپه شیدا جماعت نہ شل جماعت نور دا مدرسہ نہ شل مدرسې نورې اغه با الله دل ورته خوده ولی وئی دا سے یورز یاو یوزے کہ ناز تون یوملا وئی وې دماغ خیمه زیری دماغ و مزیدی و ایدیو قسمان میو قسمے او چیز ماغتے مزما کار دے چر نہیں منو بس یما جماعت کی نہ میں در سنش تو نہ میں بیاننش تو بس خالی من زودس کو مبیغم ما اور تویلے کستاف شان امامہ طیبانی مالے یولا گروپ میں شکرا کین دین کو میں درس پ کینئی بیان پ کینئی تب چو سبقونا پ کینئی در دینو بیانو کری کوا ڈیر پیسے بگٹی تدا خپل وقت دیرا خراب ہے معزز اگر خدا مطلب و چې خماله تنخار کیږي په نور څوک نه ستا مقصد به د امامت نه درسي ستا مقصد به د قوم اصلاحي د قوم خیر او دا امامت نه بغیر کیږي نه جمعت کې امام بلکې شنو تطوګه درس تمتا نه پریږي ویار د تزې امام امام بس دلته راځي او د درس نه کې د امامت اصل مقصد درسي د اصل, اصل مقصد د خلقو, خلقو ته دین رسولی د دین خدمتی چې دغه نه نبی او امامت ای باندې سکه بیا هود دنیا کارونه ډیر شې ملاوی امامت بسې وکال کې بدل شل ډیر زروپۍ سوګ نظر کې او هغه به په میاش کې ډیر ثولیت نه سیوا پیدا کې خلکا تا مقصد د دین خدمت نه هغه کوي ورو په امتا ته نه ملاویږي لستاړه باندې خپتې په دې جماعت کې ز خوشاله پدیمه چې ما ت الحمد الله په مساللهې پخیو کاوت سنگ بیان چې زهڅنګه بایان کول غوارمڅنګه مسله کول غوارم م خلک دا نووي چې دا به او دا ب نووي خلک پهې پوهږي او دا زمازی مواری ده چې ا خبره به ز نه کو م چې د قرآ خللاپی او غ د حدی خلافی که د ټوله دنیا ما تو د یا غز نه او آغا اوغ خبره کو نه کو مننظر د لا نه ریږم چې کو محقه خبرې ایې زه د کو. او دا صحیح خبر چې کې دا نه د چا پریزخ کې کمی را ولی او نه د چ چاه مخکې کولی شي یعنی زما به پهخوا په خبربانوس ی یو ز غیگانې ولاړی خدا الحمد د ایمان دی چې مک پهنیټه دی او رزق چا الله کم مقرر کړي هغه به چې د میلاویږ او دهغې نه سووا نه میلاوي کهته ډیر ځان چ چی کې او ډیرر د خلکو غلامیو کې مقب به میلاویي چې کم تاال الله مقر کړي. او کتی ایس سم نکی نو آغا با ملاوی گی چی کم اللہ مقرر کرده این سیوانا ملاوی گی نخبرم ایدا کولا کار کسب کول دا دا علم سر منافی ندی زن لزمی دارک و زن لدکان که و زن لکاروبار که و دا دین خدمت مکوان انی عمل دا چی جوڑا وز غرو لرا وقد دیر فی سر دی <تصفح> او اندازه کوا <تصفح> داغی پکڑو جوڑا ولو که سر سر چی کم گڑی دی سر تاغوند پا دومر اندازه جوڑا وان چی اغاد سر برابری نوی کې غټې وڈیگا نا چا بانی او برابری چا بانی برابر بلا واملو سوالی ها ویلیو منگ چی عمل کوئی ای نیک اینی بی ما تا عملو نبسویر یقینن زپا غی چی تاسو کم عملو نکویلی دونکیما وَلِي سُلَيْمَانِ الرِّيحَ عُدُوهَا شَهُرٌ وَرَوَاهُوهَا شَهُرٌ بَلَ شُبْحَادِ فَبَارَدَ سُلَيْمَانِ الْيَسَلَامِ شَيْرَا غَمُوا تَسَرِّبْ دِوغُوا وَغَانِ تَعْبِيوِ نُدل تَزَانْ پُوَاكَ دلتم سخرنا مقدر ده، ولی سلیمان اینی و سخرنا لی سلیمان ریخا، تا بیکدی و منگ سلیمان علی سلام ده پار هوا، غدو اوها شهرون و رواه اوها شهرون، چی د سهر تلل دیوم، میاش پا سپر پاندازه باندیو، او د چکر ایم د میاش تی پاندازه او، <تصف> غدوها شهرون و رواهوها شهر یعنی دی یوی رزی پا انتیو رسکی بی مزل اغی هوا که او چل کد دو دومیاشتو سپر سپری سحر که با دی یومیاش پندازاو ماس پخین حسن بسری سی بوی او دل آوا دا سی تابی و چدا تخب دا آوا پا ذریعا چلی دا وی دی با دی مش نروان ش نو غرمی تیم لبچه دینو ده استخر تلار. نو با پیترول لگیدل او نو بچه دینو سخرچکیدل اوز خوچ دون سپری که نو کروڑون روکی بلگی. خان سهر بروان شو نو چر تا بلار استخر تا. غرمی لبیال تا رام للار. مینز ده دمشق و ده استخر پا مینز کی دا ده یو میاشتی سپرو. بیا با دید آغی زینا ما زیگر روان شو و یبی تو بی کابل او دا افغانستان کابل چه دیکن آغی زیل برا تا او آل تا بی شپک کابل یخ خلا خلا نداش پیل بی یخ زیل لار چه شپک ماشین او تکلیف نیی کنا و یبی تو بی کابل او دا, دا, دا, دا استخر او دا کابل تر ما بینا یو می ایسا دا غشانه <تصفيق> وکانه يتغدى بالري ويتعشى بسمرقند دا غرمه ناشته به چدینو پر ری علاقه کې وکړو ما خام روډې به پښتنه سمرقند کې خورا د ټوله دنیا حکومت خو کار نه چې کرے به والي او د خلکو حالات به څه کول هغه به معلومه ول وَعَلَى سُلَيْمَانَ الرِّيحَ تَابَكَړو مونږ د سليمان عليه سلام د پاره هوا وضوها شهرون چې داږي سهر تل پاندازه د یو میاشتو وروا هو او داغي ماځیګر چکر شهرون پاندازه د یو میاشتو باندې و واسلنا لهو عينل کثری او روا نکړو مونږ دغه د پاره چینه د تام بیولي شوي وَمِنَ الْجِنِّ م يَعْمَلُ بین نهدي بِإِذْنِ رَبِّهِ او تاببی کړلو منګاغه دپاره د پیانوناغا چې خدمتبي <متحدث> کوو کار ب کو او دغه مخ خپ په هوکم دررب را غ باندې پیان واللالهې من طبی ګرزول ومن یا ځ غ من هم امرې پوک شو د دی نه زمنګ ده حکم نه نه رسول سليمان عليه السلام د حکم نه کم ورت ویلو چې د حکم په معنی نوزقون وبساکو منګه غته مين عذاب السعير د عذاب د اور ګرم یا یاملون له ما یشا مم حریبا جوړاول به د هغه د پاره اغا چه بخوا خود اغا مم محاریبا د جمعه تنو نا او د نقشونا وجفانن کل جواب او کاسی پسند لوی لوی حوزونو باندې محاریب جمد محراب ده د دینه مراد څه شه یو قول داره چې مساجد جمعه تنو په جوړاو الله کبیۃالمقدس په جوړ کړو او نور والا والا زی پا زی جماعتونه پا دی جوڑاولی. دویم محاریب مانا قصور، بنگلی پی جوڑاولی. او دره ام زاد المسیروی القصور و المساجد، او و ټول چې کم ضرورت بیو بس کار به پی کون. او تماثیل دیکی یو قول داده، چدا مرغان او او دریندگان او تصویران به پی جوڑا ول زیرو حشیا سو کوئی د پرشتو او دان بیا او د نیکان تصویران به پی جوڑا ول چدا په عبادت گاونو کې بلګی دلی او چدا خلک دې تغوری او د عبادت سره مین او محبت پیدا کړي نو سوال راضی چدا تصویران خناراو نو پیغمبر څنګه په دای تصویران جوړول زیرو شي تصویر خو مناله نو یو جواب خدا دے چې دا غي په شریعت کې جایز او زمنګ په شریعت کې ناجایز دی هغه شرع هو زمنګ نمخ کې تیرا ده دایم دا او دا, دا خبر ډیر اساح ده چې دې تصویرانو نو مراد تصویران د غیره زیرو اشیاء نو بیا پګی ګونان شته گوره یو ده روح والا شیده لکه انسان، زناور، مرغان ده دید تصویر حرام دید چه سڑه او جوڑهی یو غیری زی روح شیادی لکه ده گارد و تصویران ده جوڑ کدیدی ده جیازون ده جوڑ کدیدی ده عبود ده جوڑ کدیدی سمندرونا ده خیسته گلونا و گیاگانی ده جوڑ کدیدی غرونا ده جوڑ کدیدی ده جایز دیدی دا س تصویران چې موږ ته پښتو کې سندره وي کنه دا سندره چې د نو دا جایز غار او روډ او گاډي او دا خيستا بنگلې او بادي د دې تصویران جوړاو کنه نقشې دا څنګه نه دا او دا خبره چې تصویر نو تاسو دا خبره د علم کې چې ابتدا کې جایز وو خب بیا دا روز حرام شوه دی او دا دا ابراهیم علیه د دا دور نمخ که دا حرام شوه ده زکا دا ابراهیم علیه قوم باون دا بوتان شکلون جوڑه ول نو دا داغی دا دا دور نپیا دا دی حرمت را غلیو تصویر چه ده نو آغا حرام او دی حدیث که رازی هر تصویر جوړون کې که بپورگی او ارتو بولیشی چه کم تصویر دی جوڑ کرده ره آنو پده که اس رو وس پاته شدا چې په دې موبایل تصویران یا په دې کې دا ویډیو غانه دا تصویر کې دیکه نه دي نو دا اتفاقی خبره دا چې تصویر حرام ده او اوس د تصویر په اړه کې چې دا د تصویر حکم کې دیکه نه دین دیکه اختلاف ده بعض علما د سوای چې دا هغه تصویر کې ناراضي وجدازہ دا چھدا یو شیشہ باندې تہ گورے شیشہ دے بند کلا بسار سے ختم شو لگا دا موبائل بند ہے شے پے نختاری نیٹ کی تصویر دے تیرا والے نیٹ نہ خبر موبائل بند تو واپس ختم شو نیٹ کی بیان دے راویڑے چھ اغا دے بند کا بس خبر ختم شو نو د دې داسې مثال دی دا لکه چې سړی شیشې ته مخامه خودريګي تصویر په کې ښکاري وبو ته مخامه خودريګي تصویر په کې نو دا حرام نه دی نو د کوم حرام نه شو او بازه علماوی چې شی یو دی خو صرف ترقي وشو په خوابه په ګوت جوړو په خوابه چې دینه پا مشدا پلا صبح نه و غټه و ترا شلا یا به و سپنه یاد لرګه و ترا شواغینه به انسان شکل جوړ ک وس طرح کې و شلا و سده نو بسر بٹنو و تصویر و نو ترقی و شواشه ما غل نو, نو, نو دا اختلاف دي نو چې کله یو شکی اختلاف راغی نو دا اختلاف په بنیاد باندې ته یو سړی ته نشویل چې تا حرام کار کړه دې کې دې شداګه نظريه نه دا কবলې اختلاف تقدیر او مسلو کې شتره سو کو تجایز وي سو کو او اتفاقی تصویر د ټولو په حرام ده چې په دیوال باندې تصویر په کاغذ کې لگاول لري هغه د خلقو سره او ته ګناه نه لکه د وټونو د پارا د تصویر استل د ائچا پني جاي زکه چې دا خو کاغذ باندې پرینټ راو باسي او لګي یا په دیوال باندې د پوښت تصویر جوړ کړې ده مجسمه د ګټې نه یادلرګی نه یاد اوسپن نه زه په ذکرتا سو غوړی په دی یو ځپل ځکه اسونه جوړ کړی او په یو چتکړی یا دوړو چتکړی ودا شي اود په سړیم کې نه ولې باف دروازو کې غټو کې چې ده نو پټکی ولې تړي له سړی تصویر جوړ کړی دا غه اتفاقی حرام تصویر تصویر دي د دې کې د هیڅ اختلاف نشته چې دا جایز دي نو داسې تصویران نیری پکارد، تصویر جوړ شوي نو که تب یاغا شیخ ختمین تولا بعدی ختمیگی یا تولا غا نقش خرابیگی نو بیا دا غیر پارا تاریقه دادا چه دا سر تی وران که سر نو کلان دی تنیی نو بیا مجواز لری خجی و قدور راسیات و تماثیل او تصویر دا نقشی یا تصویران د غیر زی روحشیاو و جفان جواب او کاسی پشان دا لویلوی حوزونو باندې کاسی پشان دا لویلوی حوزونو ولماوی مدارک لیکلی دی دومر لوی کاسی پی جوڑی کرده وی پا جناتو دخواه رونا تعلی چې وطوی چه پی یو تعلی که په یو تیم بانده ایک هزار کسانو خوراک نظر کسان چې خراب کړي د دې جماعت په دومره خوبنور او موګودی کنه داسې و اګه به ترا توشیو گیر چاپیر بناستو او دې کې به خراب کو و قدور الراسیا ته د ګونه مضبوط مضبوطه زګ دې کا سوته هو د ګونم نټینګي ګرنه دین او خل یو کا سره ډګه کړم دې کې به و قدور الراسیا د ګونه مضبوط مضبوطه امالو آل <سؤال> داود شكرا ویلو منگ دایتا عمل کوئی آل داود علیه سلامه دا شکر اینه دا جهاد و قلیل من عباده شکور او دیر کم زمان دا بندگانو نا شکری استون کی دیر کم بندگانو زمان تابدار شکری استون کی فلما قضاینا علیه الموتا داوست درم شبها ججیب جنات علیم الغیب دیو کوئیگی جواب علم الغيب نه دیو غره د سليمان عليه السلام د مرګ نه نو خبر هر کله چې مون پیسه لاو کړه په سليمان عليه السلام باندې د مرګ ما د اللهم علاماته خود نه نه وكړې د د پیرانو ته په مرګ د سليمان عليه السلام الا دابۃ الارض مگر یو وینات ځمکه تاکل من ساعتہ چ خوړلې ام ساده ده اصل کې نو نبی چه کلا وپاد کېږي نو نبی تا اللہ پاک پرشتره اولیگی چه ستانیتا برابر دا. نو سلیمان علیہ السلام لچه ملکو الموت را گئی. نو وطوی چه ستا ٹیم برابر دے ځان تیارا وان. سلیمان علیہ السلام ورطویل مرته خود تیاری ما. خود لکه یو غم دی نو پی کر دی راسی. دا بیت المقدس داود علیہ السلام شروع کڑو. او بیا چاغه و پات کې د نو سليمان عليه السلام تو وصیتو بچیا زمانہ پس د بیت المقدس به تمه مکملې نو سليمان عليه السلام شيطانانو ته حکم وکړ ون خلې او دا تاسو جوړوي وس شيطانانو مراد جنات جنات ته وی مدارک لیکلي نو جنات بلګي او د باداب کار وکاو پر پرشتہ ور تراله یو کال عمر دی پاتې دی نور به وپات کېږي دا کار خو نه مکمللی نوده او ما ته زما پلار وسییت کړه چې دا جماعت به مکملی او کدا دا ما نه پاتې شي نروست تر پته نهديږې چې څوک بې جوړ کې کنا. که نه نوده مې پړه غټه رمان دی نومللهکل مووت الله تهی چې سلیمان سلام خوددسې وي الله ورته ووي چې ستانې ټکه مده په به د وپات کو او ستا مغ به موږ دی نهپټو شاتوو. سلیمان علیہ سلام ته حکم وکړه چې تا ودریږه مونستا او امساته دډا و لګاوه نو سلیمان سلام السلام لکه مونستا ولاړو امساته تیک کړو او پدې کې ملک الموت دا غنه روح واغس شیشوک تمراو محل کې ولاړو بهر نواشي جناتو قتل نو هغه په ذهن کې دا و چې دا ډیرو ګد مونسکې او مونستا ولاړ دي او چې څو وخت به قتل نو دیبه ولاړو دمانځ په شکل او امسا اټیک کړو پا دی که وینه دومر زمانه د ده مرک شووا، چه وینه لگیا اوغا او اغاغ امسای امسا او خوارا، چه امسا او خوارا، نو سولیمان علیه سلام زور پی سوا شو، امسا کم زور شو. نو بس امسا مات شوا، سلیمان علیه سلام را پریوتا، چره فره وته جناتو خلق و رامن نکړل کس نبي له سلام سليمان عليه السلام درځو خړه چره لږ غمړو چې امسا ته وکتل نو پدی پوه شو چې دغه خصوصونه و خو شو چې دکمر کې ولاردې همونګو کینه کې دیمنګ ته انتظار کېده چې دوی صحیح کار کوي کنه کې او منظم کيو مونږ ته په امبه وکلا کلا ګوري اضا فډير مخ کې وفات شوې ده دیمسا ته وګوره چې دا نو خړه ده لکه دغه وخت نه خړه لیکي نو خلکو تططا و لګی دا او پیریان تم معلومه شو کومنګ په غیب او پوی دی نو دا دم را وخص مونږ په دی عذاب کې او په دی سخت کار کې نه تیر کړه په خوابه تخت دی لږه پیریان د خدای دی یری نو لګی ا د سليمان عليه السلام دی یری لکه استاد چې شاګردانو ته په سر ولاړی نو ټول لاسه خوځیو سبقونه وای کنا چې استاد سره کی ته شي انو بس بیا ټول غب شپ شروع کيو یو یو تخت پیریان هم ده سلیمان علیه سلام ده یرین انخطیو کار ته که آغا ته خواه که ده بیاده کار نکو نو آغی ته پتا ولگی ده و خلکو ته پتا ولگی ده چه پیریان علی ملغیبو ندی نو گوره چه دوم رلوی قصه ورطنه ده معلوم هده نو ده والا والا ساختون و تاویزون بوده ده کبزر معلوم شید چې داخله کوئی پلانی <سلام> سره پیری دیو خا پیری دیو واګه پټ تعويزونه راو باسي پټ تعويزونه نه راو باسه خور کا کور کې ور کرا جوړي کی ځاړه ځاړه تعويزونه او بیا تا توي دادونه چا کړی دی زما پیریانو کور نه راوغلې وداد لزمہ پیریانو راوړي او دا چې ته لوګونتي خلکو سره نږدې کې نه تا ته پتا ولهږي کله کله داسه خطا شي که خلينه خبرې راوږي غب شپ بعضي خلک نو غ یو کسمات ویل چې دا استاج داې کار چې منګ د اوسپ نه نه د په دی ک سروری مو وکو داسې وپو موږ کې کې د ځ نوی تاوی زو لیکو او بیا چې پای کې کیدو راځي پر باندې کو نو غټو لاسو وچه کی ګراوچه کی غا تاوی زو زړ زړ رنگونه او پسونه خلې دا وسبنه خلک کوئی چوغو سم زنګ کړه لور دا غور کاغذ سم کړل شوی او هلان کې دا غه سوري وسبنه باندې چې په میخي سوري سوري په کې کړی غن دا دا اغه اغه سري په ديكي چې لک زور لدا سي ور کیه او ټک ولور کی نو غه وسبنه په کې نه نو زه سوري سوري په کې و و دا وګور زور تاوی زره ويسته سم ځان چې وخه ځنګښه مانګښه ونه په دې پويکا دا دغه چا نو دا بیا دوم راجبری چې تاسو څنګه په غېبونه پېګین پريانم په یا دا تاویز دې پريانو کې خود دې اوس راواغس او چې دای نه دی کې خود دې نه دی دې تاسو څنګه پتاه دا ټول کیسی غلطی دی دا خبره مکه وی چې پریان په غیبو پیږیو مالا بتاوی زونه راوباس تاوی زونه دلته ستا غنشی رسته د کور نغه بدل راوباس یو دامی دا دا را دا دا دا دا دا دلته دا دا راويستخه او د دې خلکو مجبات دماغ دی د دې بس ذهن کی یو شکی چې غشک تیوزي دا ټیک ټاک شي ار یو کس ویلو یو زنانو په ما چاڅه کړی دی په ما چاڅه کړی وی ما اور تویل چې زبداله درشمو دم بو کوم الله بخیر کی وی ما اور تویل چې تچې په خکا خپل رشتہ کې وای کنا او زه درځم چلاړم وېدا سي ګرځې دم او یو کاغذ می دیوال کی ورو منډ په خپل اخو چې وساله گیا و و چې کلمه ور دننه کاغذ وی بیا می وتوی چې راشه سر زدم کوم او تری شروع مرو کی چې پټه تر صحیح مادممممم مادمم انو وایي شا غزلہ را لامل نو ما وته دل تخیال کا و خدیزه کی به شک راضی انو ویداسی دی و تاریکہ غذرہ ما وته چوره ګورګہ تمرا اخر زیرا وبا سمچو نقصان تا ما رسي روح ونی کلمی ملیمی چپ کړو روا می غستو چې روا می غستو یمال چہو دینو ما مادمم مادم وته چې بس دا و سور کی وات شو اوس وځي دوه سحر اوس وځي د ختم شو او اچې خو په ور بلو چې کلی ور واچو انو وای دا سينه راستي 20 ته چلاري خوشاله ک دا ډوکی مې بالکل چې دینس پک شوخه اډوکی مې شو ولی چې هغه شک وته کنه دا د خلکو هغه شکی چې دا وته تاویز را 20 ته هغه یو بالکل او زه خښم او سره یو کس ویله ایماته به خزه بار بار ویله چې پلانېږي چې چینه دا او داږي په چې دینسو پوسکینو الله یې حق یو زبس وی بالکل کټن ورغور زیدلې و او ما لا غو برا وړه ما په نګاناله بس مې فریدا ودا خازي کمکلي و یغي بيخي ویل چې کنه ډیرم بغیر زنه خا کېږم نو پرتا و وی ما یو ورځ ویل چې دا اوس پويږي نه چا ولړکه شکه چولې ده شکتي استلغواړي وی ما ته چې ګیلن راک چې لار سمچ ننندله دا برا وړم وی ګیلن مې واغست او پټیلہ لاړه مختول او ورځ مخبل پټک تاروګه نو پلا رکی رکی او ما زیګر چېره را تلمه کې او کویو نو غ نهې یلل ډاک د خاصم سټړ او ما مچرالهمه کور ک دا سړی وړ ورې د پری اتمه می چړمې ړی شو ډې ایره لري چې او ډیر لری نهېدلله دا او بره وور سویالته په ډیر رله دغهې توکه نه او ګورده به ډیر په صح طرري کس کې نوی چې لګې غوننیوب د غ نه اوسکی نو ماته و چې مادلته چې ما لو او بر وړه د شکر دی چې داکې وسکل الحمدله ټیک تااک شوورس. وسمه د سره غد دردونه په بدن کې نشتا ما او تویلہ کما ته دا پته و دا بدل ما مسخره وړ و دا خو موږ پلان یې کوينه د لاره وړی نه وې بیا نه منل چې دا وستا سو دروغ و دا تالت نه راوړي خلک تاسو وسما ته چې دا ما دی کوينه راوړي نو لکه دا شکی دې را خلو او چې هغه شفیوزی کنه نو دا ټیک ټاک شي بیا اصل کې نه انسان عالم الغیب دی نه پرشتہ عالم الغیب ده نه پرې عالم الغیب دی عالم الغیب صرف څوک دی یو الله دی باز خزی ولاری شي مولا ته وګورې چې تاسو د کتاب کیو ګورئ چې په موږ باندې خپچا څه کړی نه او صدا بس چالي مولا و کتاب را واخلي او پاڼه بواړې راوړم دا خو مسله ده کنه دی ځې کیږي کیږي چې په دې خزه دونه پیر یان دی, کی دی, کی دی او پدیزه کې لیکل دي چې پدې باندې چا پلانې جادو کړې وې کتاب یې را لاوکه ته کتاب کې را وې داسي کتاب کوي کنه ما بر ټول لمخ کې مازه را پروت وې زموږه الماری کتابخانه لري کتابونه ډکه ده خو داسي کتاب چې تمانه ده لیدل او دغه مولاده ماته وې چې دا کم کتاب خماله زيبه خلکه وې بس تا نه په تاسو کې ستاسو نوم نه پلانې زنانانا په تطوځو کې ستاسو نوم <سلام> دې پلانای نبي اعظم کې چې کماولتہ کې راضی نو با راضی نو دا و با ګوري نو سترګې په پټ کې نو با بابا ګوتې کې دي نو دې ته یا خیر ملاوی گیا هغه نیک پالیو بد پالې ګوري نور په کې زنیشت ده دا ټولی فضل کې سیری او دا خلق دې چې پسپینه جامه کې دخل کو نه پیسې وې او دا خلق په دې خبره په ویګنه او کته ورتوي نو تا توي دا تیران نه منی او دا ملنګان نه پیر او ولی او بزرخ تا نہ مانے چہ ت دفل جماعت امام نہ مانے عالم نہ مانے ت د نبی وارث نہ مانے ظالمہ گستاخ ختئی چہ ت داخلک نہ چرسی او بنگی و رکمز کم پیر شی و دکمز نہ بو ولی <تصفيق> اغه ته ولی ونه به حرام خورل اغه به شرط سل اغه به بلماز و نماز بینه کو ولی دي ته وای نه دا صرف د پیسو د فارزان نه ولی جوړ کړي دی ولی مري نه دی ولی د الله نو تا تاب د الله سره تعلق جوړي چې دا الله نه د چا تعلق کټکو نو پوهشه چې ولی نه دی فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ هر خلک فیصله وکړه لمن په غبانې د مرګ ما د اللهم علی موتیهی ما د اللهم باز خلک په کور کې پیسې کې د دې په څیر پیسې راځي څکبل نه بس راځي ولله مرغې دې چیراله دې دا و د خلکو کیسې دي پېښوبازو پیسې خود راضي چې کل کاروبار پکې اځ کې خود دې نوای پیسې نه راضي خان زم زمو بو سره هم پیسې راضي نو ښه کاروبار راځي نو موږ هر وخت نه پرتي دی یو په یو پرځې را نه لا اوه استاد دې باز خلک سې هغه پارڅه پیسې راضي زمو خو یو شپز پیسې را نه لې زیرا نه زیو چې لکه سار پازو نو بلاشه ولاګو ښا او داس شي نه کې چې هغه پیسې راضي پیسې کاروبار کې راضي په حلال تجارت کې راضي په دینه راضي چې تکور کې وشه کې راو بس پیسې بغیر راضي او دې په ځبنخلي راځم چې هیڅ څه دګبین فلم ما قونالی هللم ته هر کله چې منږ پېصللهړه پاغیبانې د م مادلله همما لا موتی ی خو د نه نو کړېدي ته په مګس ایمان ل سلام الله دا بتل روځین مګ یو وي نه دځم کې تهکولو چې خوړلی امسا دغه فلم ما خه طب یا نه تیلجننو ما لبي سووف عذابل مهم اودلته وګ را لکه سلیمان علیہ السلام وفات شوه او د دنیا په مخ باندې ده قبر لاندېونه ده کنا نو کدا ژوند د دنیا د ژوند په شاناوې د بدرس خړلې وي دا درزې والی خړلې دي د دنیا په اعتبار سره وفات دی نو څنګه عام مړې ودری دې نشینونه بيچې وفات شلو هغه مړې دې نشین او د عام سلام معلومه شوا صفا سوترا وینرالګه د لید له او امسا خوري او د نبی بدن مکه شانه تر تازه ده څنګه چيو د نبی بدن تزارر او نقصان نشي رسول اي ان الله حرم على الارض ان تاكلا اجساد الانبياء الله پزما کا حرام کړی دي چې د انبياو بدنونه اوخري نو عقیده دا یاده که در نبی بدن مقتشانه ترو تازه په خبر کی پروتی سنگ چی نبی پا کم ورزبانی ترو تازه وفاد شوی ی <تصفيق> شو <سؤال> خود د نبیژون چې دی نو هغه د دنیا جون نه دی هغه برزخ پرزخ دی د دنیا پ اعتبار وفاې وفات مع نو بیا ب دا نبی ګځې دی را ګځې دی ځکه چې چاانو خی نه دوللی بیا را پریوتې دی اولی چې دی نو د خلکو بیا هغې بعد د پند کی دی که دنیا پهشانهژون نو بیا خو به پی پوه شوي نو چې د م شو چل دی ولی چې بیا جوې و داژون د دنیا نهبد نه دی فَلَمَّا ما خ راار کله چې پرې ته طببع ی پیریان خلکوته انښکاره شو حالت د پیان خلکو ته د پیان چې ګوره د پیانولی منغب نه کانو یالهمون غیبا د دا پییان چې پوه د په غبو بانې ما له سووف لاذابل مهمین وخت به نوې تر کړې دپاضاف کې کې؟ فَلَمَّا خَرَّهْ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّوهُ هَرْ كَلَةِ چِي پریوت سلیمان علیه سلام تَبَيَّنَتِ الْجِنُّوهُ مَالُوم شُو پِرِيَان أَنْ لَوْكَانُ يَا لَمُونَ الْغَيْبَ کَ چَرْتَ دَي پَ پُوِدَي پَ غَيْبُ وَخْبَ نَوَي تِرْكَلَ دَي پَ عزابس پَكَوُنْ كِي لَقَدْ كَانَ لِسَبَئ اوس د دې زنه تفویضې دنیوي ده په ذکر د واقعي د قوم سباب باندې لقا ده کانا پا تحقیص رشتره لی سبا این ده سبا والاو ده پارا فی مسکنه هم ده آغی پزیکی دای ده سیدو پزیکی چی امانو آیتون یوانخا ده اللہ پا خدرت دلالت گون کی جنتان این یمین و شمال اسما قسم باغون او خیو گسترفتا جنتان تصنیه تکرار ده پار ده دیر باغون ده سبا یو قوم او دا ما تا سمخ که سبا اصل کې د یو سڑی نم ده. او دا اغپ نم بانی دا علاقه مشعور اوا. سبا ابن یشجب بینی عرب بینی قحتان. سبا بینی یشجب بینی عرب بینی قحتان. او دا قحتان دا دی نیکه که د سبا، د سبا دا بابا. او دا قهتان اغا سڑه تیر شوه ری، چې د نبی علیه سلات و سلام زیر ورکلو آغی زمانه که خلکو تا، او دا اشعار با دویل، دو ویم لیکو بعد قهتانی نبیون، تقیون مخبتون خیرون انامین، و این بادشاہ بشی او مالک بشی, مالک بشی دا قحتان نفس یو نبی چی دیر پر ازگار بی عجیزی کونکی بی اللہ تا او ټول مخلوق که بغوری یو سما احمد یا لیتا انی و عمیرو بعد مبعسی ہی بی عامی داغنم با احمدی خواب سوس دے چی داغن بی اسد یو کال زجون دے وے همائی امداد کڑے وے, وے په آضدو هو اوسی هی بې ننسري په آزدو هو اوس هی بې ننسري رامی چې ما زه چې دینو ما دغه مټې مضبوطی کړړی او امداد نو سره کړی او زه چې دینو دا وسییتکومه چې امداددو کې دغه په هررییو مسلله فوجو په هرر غش وشتن کې پوج سرا ا خلکو تممرره خوجون زما کې دی نه شي مطیز هر فکوونو ناسي و منلقاو ی بلو غ هوسلامی کله چې دا نبي دنیا ته نو تاسو چېڅوک په دنیا کې نو داغې دا او کوئ اوڅوک و سره مخه مخو زما تورا سوئ دا ډېر خ سړی شو دا سبا دغ په سووکې کلسوو کې بیا راته سبا د دې سلی نومو دغ ععلاقه کې پاتې شو او د غ نه بیا دا نسلېوا شوو نو سبا غټول ععلاقو دا واقع تبی سلام او د ایثال سلام پهديار راغلی خلاصه د واقع دا ده سبا والا چې دی که نه دد پالقال له خصوصی مت کړلو قسم باغون و دالا قطول سرسبز و شادابا لا قوا چه کم خوابت لین و باغون و باغون بون او میوی میوی باوی ار قسم میوی باوی او دمر خیستا لا قوا چه نپکی گوره دا ونی بودی چه کمزیکی دیرین و ماشی مچانم پکی دیرین پده که نم ماشی نمچان نم گونگوٹی نم منگکان و نچه دست پکی و نم لڑمانان نه ایش شی پکی نم سپا سترا او خیستا لا قوا اللہ ورطویل چی رزق می در کرده ده رب شکریه کوی او وزیق مزی پکی کوئی نو دی خلق و شروع شروکو او دی ده اللہ ده انبیاء و مخالفت شروکو نو اللہ ربولی جد پی عذاب راوسته عذاب پی داس راوسته چی دی یولوی دیم جو کرده اغیی کی با بارانی او بجمع با که ده او دی با بیاد اغیی د خپل باغو نو پس نو نو بکول نو اغیی لیولوی تالا و دن جو کرده اګه دې چې کوم دای جوړ کړو الله پاک په اگر اخلاص او چې اگر اخلاص شو د دې کورونه او د دې اسنکه او پټیو په غیر سره دا باور یوبې نو هغه باغونه ختم شو او د باغونو په ځای باندې دې کې چې دینو غزان راو ختل او بیره د جاړه په کې راو خته داده دا شالو څخه نه خت چې یو فصل نه کینو غزونه پکې کی ولاړیو د جاړه جاړه په ځای په ځای باندې ولاړی بس دا شي زونه شو اغاز مکه لاړ لارا پسونه لاړل باغونه لاړل اغت کلی الله پاک تبا نو اغه ته اشاره ده الله وی لقد کان علی سبئين پتہ کی سرهشتره ده سبا و الله ده پارا فی مسکنیهم <سلام> داغه دو سه دو پزې کیچه امن کیو آیت دنیا وانا سچے دلیل ده الله په قدرت جنتان قسمه قسم باغونه یمین و شمال خیو گسترابت کلو مر رزق رب بكم ویلو منج فر در رزق طرف تاسو نا وشکرو له شکریہ دا کوي د الله بلدتون طيبه خار د مزیدار و, غفور و رب غفور او رب د بخانا کون کې فاعرز و ز مخواړو په آرس نه اولی یم سل آارم پس راولېږمون په ابانې سلا د پند مضبه اغبان په اخلا شو ډم و بددل نه هم او بدل کې ورکله منګه دی ته ااعراې څنګه وکوو ووه دینیې منونه پ س بیارلس په غمبره مرتله رالیږ او دې بدبخت غ بیالس واله شدان کا و مړهه منبانې دله پل د منه کیم نو پس دی ای ایراز و کنو راولی گمان پا دی بانی سیلاب ده بند مضبوط او بدل که ورکل منگ دی تا دی ده باغونا مقابله که جنتین دو نور باغونا زوات او کلین خامسین چی خواندانو دمیز خوراک بیمزو تراخه ولماوی دکی کروانی پا گیراو خاتیش دا تو توخمون دیر تریخی گنا و اسْلِينَ او غَزْ, غز وَ شَيْءٍ مِنْ صَدْرٍ قَلِيلٍ وَ شَيْءٌ دَا غَبِيرُ الدَّجَالُ لَغُونَ جَڑِ جَڑِ وی پیرم بگی دُمرا نوی چ گرزی دے بنو ٹولے کپڑے بدل شلو ولی ذَالِكَ دا أُمَّ دَابَدلَ ور کَمنگ تا پس سبب داغی چ دیکو پر کلو وَ حَل نَجَازِي إِلَّا الْكَفُور او بدلہ نَور کو منگا الا الْكَفُور مگر کفر کو ان کی نا یعنی دس جزا او بدلہ نَور کو منگا مگر نا شکر خالق وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَلَّةِ بَارَكْنَا فِيهَا قُرَنْ زُوَهِرَا دا بل نعمتو دامت اللہ واغس دل بل مطلب ده ما توقور اول دا سبا نواخلا تر آغه شام پوری یا دا یمن نواخلا تر شام پوری پدیکی دا خلق فخواب تجارتون لطلل نو چې دای بروان شو من نه به شام تتل نو پلارکه به واړو واړه کلی راتل نو یو سړی به چې روان شو نو سار به روان شو نه گرمی له به یو کلی لړال ته به د گرمی دمو وکړه غماس پخین بروان شو نه شپې له بل کلی تور اسې لاره کې به سودام خرڅवला او به زه په بیابانونو کې به پښپې نه راتلې ال ته به آرام وکړ اغه نه بروان شو مخ کې بلار بل کلی کې به ورسته راکړه شپې له بل لړ داسې نو تووووو الخلق خلق, خلق او با تجارتونه با کول. نو چه کل دیده کفر او شرک شروکه نو اللا پاک اغا کلم تبا د دا غلارې غالار این بندی چې که چه بیا با دومر سپر چا کولیشو چه پاپتو با روانو بلکلی به منرات مخیل. نو دا خو بیا بیاسو دا خرسیدو یعن اغا سپر اونگران شان. یا دا ظلم ددې سوچ دې دقه کوفر او تکذیب کړو یا ظلم داو چې د دا مالدارانو خلکو د په خو به چې تجارتونه کولا غوي مړه په تجارت ګرانو نو دا غریبانان خلقه او دا خواده خواده نشو که ولی و سرسری پوجه ایک پشار الولی دا ولی دا ولی چه دنیا باده شویده کنه تکلیب نشتا. نو دا خو مره کار کارده چه دا اللہ عذاب را ولی و دا کی کلی ملی ختم شه نو خبه چه دا نور خلق تجارت نمانیشه و صرف منگی که نو خیری وقتی نو بس اللہ ورگه چه تولو بانه تپکې کې د شوګورې وجهال ناګر ځولی منګب نه هو بیا نه هم په میز دډې سبا کې و بينل فورلتې باکنا في او په میځ د کلو آې کې چې بااک ته چولیو منګپارې کېقرآ ځهرا کلې حی ظاهې۔ خارا خارا کلی ولاره کی برات ول وقت در نافہ سئرا وان دا زکلم کہ مزلرا ار سری تہ بدن انداز د چس روان شون گرمی لب پلان کی لا صبح جول لب پلان کی تر سی دا سی سیرو فیھا من ویلو چے زے یا دش پہ و ایام نو درز امنین پ امن بانی بئی سری تامن کی فقالو تصدی <تصفيق> اوے وی وی ندی دی تو دی یا خو عملان چې کو پر شرکه شروع ک یا قولن وی دی غټانو خلکو وی دی رب سمگل رواله رواله سمګد سفرون مینس کی او د شرک کړه او ظلم کړه په خپل ځانونو فجعناهما حادثه پس گر زول مونږ د لار تاریخ او کیسه د زمانه ومزقناهم کلم ممزق او جدا جدا کړه مونږ د لار په پورا جدا جدا کې دوه سارا حال بیل بیل میکړل حالات میکړل یقینن پدې کې خامخا نفه د عبرت دې دې کله سو بار د پرداریو ډېر صبرناک چې دې ځان صبر اید الله دنا پرما نه نه شکور تابدار شکریا ستونکې ده الله د نعمتونو <متحدث> ولکد صدق علیهم ابلیس زوانا اوس بیان د عداوت د شیطان په تحقیق سره رښتینه کړه پدې باندې شیطان خپل ګومان قم غمان شد وی لوز بیگ گمراہ کو من فتبعوه فتتبعوه من المؤمنین مگر یوڈلا د مومنان نوا چیغید شیطان تابی داری نکولا انبیاء اونے کان خلق وما کان لہ نو د شیطان وما کان لہ نو د شیطان پر علیہ ہم پدی من سلطان سزور الا لمالم مگر د پارا منہ پہ مسلط کو Yo vale, yo vale. دیده پارا چه کارکو منگا آغا سوک چیمان لری پاخیرت ممان داغی چانه هوا من حافظ شکین چی غید دین پشکین وربو کا علا کل شین حفیظ و رفستا پارشی بانی ساتون که دی قولی دو اللذین از عمتم من دونی اللہ اوسترین باب دی آیت نمبر تین تیس دری درشتما پوری دی که سلورم شبا پا بارا دا ملائکو کچی آغا متصرب دی او زمان شپارس بکی نو جواب داده چی پریش اللہ تا محتاج دی قولت ورطوبائے ادعو اللذین از عمکم من دون اللہ پدی سورت کے ویم پدی آیت کے دا چدے دا شرک اغتول اصول ختمائی سلور اصول اغتول ختمائی اولیدو اللذین از عمتم اوائی رو بلی غکسان چستاسو پہ گماندے چی دا گینی دالا شرکان دی من دون اللہی ماسی و دالانا لا یملکون مصخال ذررت فی سماوات ولا فی الارضی یو سوک چی شپارس کی یا چال سوک عبادت کی نو اغوی چی دیبا مزکا خلاسی چی دیو سرعیصدار دیکن دیکن دیو سرعیصدار دیکن دیو سرعیصدار نو دیبوی چی زمان پگیصدار زمان حقشتا نو اللہ وی داتا شو ترا مدد شو ای مالک ان دی د اندازے د ذرے پاسمانو نو نظم ککی و ما فیه ما من شرک نہ اول حکومت نشد دویم برخم پک نشتا نشتا د پارا پد دوارو ک سب برخا و مالهو منهم من زہیر او نشتا د اللہ د پار د دین سوک مددگار ددیس امداد دیس امداد اند اللہ نے د کڑے ک نش اللہ د دین مجبورش چیر د ماسره کلا کلم راستای الله ل دین د ضرورت نه وی ولا تنفع والشفاعه عنده دوی یې رجیم له وشه پارس کوي کنه الله پرت کې پیدا نه راځي شفاعت دې الله سرا الا لمن اذن مگر د هغه چا د پارا به شفاعت پیدا ورکي د چا د پار چاله او ته اجازهت کړي دا اجازت الله د موحد د پارا کوي مشرک د پارا نه کوي إلا لمن أزينا لهو مگر داغي چادا پارا با پیدا ورکي چدا چادا پارا اجازت شوه يا غطام حتى ترده إذا فضعا من قلوبهم چكلا ير لرق رشد دايد ظلوننا قالو ماذا قال ربكم نو دي بوي سويل دي ستاسو رب قالو الحق نو دي بوي حق وهو العلي القبير و دالا او چطولو اصل كدالا یو خدا, خدا مطلب دے, دے, دے چې الله پاک کلا دیپ خلکو تا دا شفارس داو اجازت ورکی نو دیپا پیارش گبراہت چه اللہ سو گیلا نو بیا چه تے روب لارشن ملائکو توی اللہ دا شفاعت کی جازت درکر کہ کوی کوئی نوکے نو دا د پس تې جازت دا ال لا نه به شپاره کې دو چې الله پاانک پرشتتو ته یو کار حواله کوي او الله ووي چې دا کار داسې او کوي نو دا پشتین دي د خته پشتي چېدي نو ډیر حبت نهبي ووش شي چې الله سوویلله چې اوش ک را شي د نور نه تپوس کې ررب شولی غتهوي الله حقویللی دی چې داسې کار وکي. انه هغه د الله نه تمره یریږي نو څنګه په الله او د الله نه وڅوک په زور اخلاص کی در دې چې کله لري شی اراده د دې د زلون نه نو واي بیا دې سويری رشتہ سورا قالو الحقانو هغه او توې چې حق ویلې ده ان ایذن د شپاره سے کرې دا الله او چت اولو یزادې قل ما يرجو کوم مین از سماوات واله طریقه د تبلیغ وایه چې څوک دې چې رزق تر کوي تاسو ته رب دې د دې ویره چې باطل خدایان د ذره برابر اختیارمن نه دي په واشوي کنه نو اوس وای چې د رزق اختیارمن نه دي رزق میا والله اور کوي سوک څوک دې چې رزق تر کوي تاسو دا اسمانونو د ځمکې نه نو چې کله دې غلیش نو صورت وای وای ګول الله تو وای چې الله رزق ورکي وا ان او یاکم ل علی حدا او فیز ولالمبین نو ګوره زمونږ یو شانه عقیده ده او استادوبل شاندار نو دوارو خو په دین کې دیم نشو دوارو په هدایت کې دیم نشو نو په موږ دوانو کې به یو ډال ضرور پر هدایت یو او به زرو ته نو یا به من په هدایت کیو یا بتاسو یا به من ګمراهیو یا بتاسو نو ښکارا خبر ده چې من په هدایت زکه یو د مؤمنان چې من سره دلیل دی او تاسو ګمراه زکه ای چې تاسو به دلیل دی نو چې تاسو سره دلیل نه وغه غلطی کنه تاسو ګمراه او سوې په انناو یاقی موګه او یا کوم یا تاسوله الله هودل خاامخه په هدایت یو او فیز واللا لیم موبییل یا په کوم راشکاره کېو نوظایې خبره ده چې چا سره دلی لی به په هدایتې دلی لیمنوالو سره دی. قُل لا تسألون عما أجرمنا دیمہ طریقہ تبلیغ وہ تپوس اپوس بنش کہو الی استاس نہ بارداغے سے کہ منکم جرمونا کریری او تپوس بنش کہو الی زمنگ نہ بارداغے سے کہ جتا سو کما ملونا کوائیں زمنگ بہ زمنگ عمل تپوس کے استاس نہ بس استاس قُل یجما و ربنا نہ ربونا وہ آیت چہ جما برا ولی زمن پ میں اس کے زمنگہ رب د قیامت پر عزا ثم یفتخوبنا نبی اب پسلو کہ زمنگ پ میں اس کے بالحق پا حق سرا و الفتاح العلیم او دا اللہ پاک درخب پی سلکا ان کے اپوا دے قل ارونی بلا طریقہ اوائی و خیماتا اللذین آغا کسان الحق تم بیهی شرکا چه تاسو پی وسطکڑی دی الله پوری شرکان یعنی تاسو الله سره شرکان گر زولی دی چه اغی سکڑی دی یا چه دینو اغی کم دی کله اچریم دا څنګه دا شریکان نشتا بلکه دا الله پاک غالب حکمت والا دی وا ما ارسلنا ک لناس وا ما کا دا جواب د سوال چیرتن نبی نو مونږه و معجزې خیا جواب زه الله <سؤال> بشیر او نذیر لې ګلې زما کار دے زیره ورته انکه ير اور تول او زماکار چې ته نو معجزین دي الله چې ووارد نو ستاره یې کی هغه جدا خبره زمای اختیار کې نشتا الله وې نه دې لې ګلې مونږه تعالی را اے نبی لن کافۃ لن ناس دا اصل کی تقدیم تاخیر دے وما ارسلنا کا لناسی اللہ کا فا دا سری ندے لے گلے منگتالرا دخل کو دا پارا اللہ کا فتن مگر سشے پورا اې ومار ومارسل ناګه الا لناسه کا فاده سم ویل شه نه د لیگ له پنګتاله را مګر د خلقو د پاره پورا تمہار ټول خلقو د پاره پیغمبر لیگلې یا کا فتل الناس د مانا ندلېګله مونګ تعالی را مگر جو مکون کې د ټول خلکو د پارا تب خلک فدن جما کې درم مان یال الناس مې نه شرک کاف منی کون کې تم وای ندلېګله مون تعالی را مگر مانی کون کې د خلکو لره خلکو د شرکنا چې تب خلک د شرکیاتو نه مانه کې زیره ور د اون کې ور ور کې ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر دخل کو نه کويږي وای دې چې کله بيد د قیامت کتا سورښتني وي وای تاسو پر وا د درجه د چنه بروستکهږي تاسو داغه نه یو ساعت او نه بولان دي کیږي ویلی وای کسانو زجر په انکار د قران ویلی وای کسانو چې کا پیران دي ای چې یې منغي مانلو په دې قران نه پاغي باندې مخکره دین لري دی تورات انجیل هم نه مانو الاو وی والا او ترا جواب والا او ترا کتو غریز ز ظالمون کله چی ظالمان موقوفون و درولشوی عین دربهم درب خواکین داغه مختا يرجو بعضهم الی بعضن القول واپس کئ بعض باز بعضو ته جواب لرا یو بل صرف جنگی التا او دا جواب محضوب دلارا ایت امرن فضیعہ ډیر د هیبت واخ به یو ډیر لوی واخ دا دا د یا غپل منځ ک جنګو سګوره دلته په شیر کې یو هلته به د یو بلسونه خلافلا ی قولو لې نووي باغ کسان اوس توجریو چې کمزورې ګنلی شو انېکششرران اتبا د الذي نک بر واغې کسانو تجزې غډ ګنه لولا لوله انتونلهکن نه مهمین که نوي راسو خاامخه بهمونګ ممنان دا موردان بهې پیرانو تهوي. ها دا شاگردان بده استازان و توجیه اللهم تبا نو و برباد که که تاسو پا دنیا که نوی نمونگو سعی مومنان بید استاسو دلاز زمان گرد که دی تبا شید استاسو دلاز منگ فغلط روامد وقال الذين استكبروا اي باغ كسان چه زاني گڑھ گناليو مشران للذين كسان توستذعكو چ كمزوري گنالي شوي نے كشرانو تبوي انا نحن سوددناكم ان الهدا اي من فزور منی کڑے وے تا سود ہدایتنا پس داغین چراغ لے او تا سودا بل کنتم مجرمين بل کہ تا سو پخپلا مجرمان وے <تصح> تاسوخ پل معونه نه رالو نو اوسم سره س لانج کوئ وقال الذيې نوای باغې کسانو جوی پوچې کمزي ګنلی شي او په شران شاگردان ل الذي ن تک کسانو ته چې لوی ګنللی اقځانانی غټ ګنلی او مشرران. بل مکرو لیل و نهار بل که چل دشپیو در از استاسو را پسیو شپاور از منکتا و را مندی من را توالی چیر جیز منگ دا خبر اومنه دا سیده و دا پلم اومنه دا غلط دا استعمرو نانا کل چه با حکم که تاسو منگتا دا چه کپرو کپالا او گرزو دی الله سره شریکان دا خوستاسو با منگتا روزانه لگیاوی و اصر رو ندامتا دا پتا با کیخ پیمانتیا یا دا ا نراځي ختاره والي مو د پټوالي مو نو ماناده د به که په مانتیه هر کله چوي نه د عذاب و جنن الاغلال في اناقي الذين كفروا وا بچو مونږه وبگرځو مونږه زنجیرونه په سټونو دای کسانو کی چې کا پیران دي د ابن کسیروی زنجیرونو که بی دا لسونا دی ستونو سرولده سی و تا دی نستو تا لسونا تا بی زنجیر تاو شی حال یو زون الا ما کانو یعملون اللہ اکبر او دا زنجیرو تاولیه چایی زنجیر پا دی باندی چه دی گورا دنیا کی دا سپو کار کانا حق پارستو پس بی دیر غب غب کول ای پس بی دیر لگی آو نو اللہ ایسپی تا خلق زنجیر چایی نوری بوزم چی زنجی هل یو ځونه بدلن شو ورکول دی تا مګر داغه چې ودی چې کم ملونه کول استسلی و ما ارسلنا في قريه من نذيرن ندې لے غلې منګه او دېنه سلورم باب دې تر اخره و دې کې تحوي په دنیوي دی او دليله اخري ب ذکر کې سره دا تحوي په اخروی نه بیا حال د ملائکه بیا زجر منکرین او د قران دا. بیا طرق خمسه به ذکر کی د تبلیغ او د دعوت اخر کی بیا تخوی په اخروی و ما ارسلنا فی قريه من نذیر او ندای له کلم کو یوکلی کلی کی سو کیراون که الا قالوا مترفوا مگر وی لیداغه مستو خلقو مالدارانو خلقو انا بما ارسلتم به کافرون یقینا مونږه پاره چتا سولې غلې شوی پدې خما باغبان چتا سولې غلې شوی پاره کافرون کوپر کون کیو الله نبی توی زمان زمانہ به یو ته نه سمرن بیان چې مارالي غلې دی هغه مست خلکو متکبرین او غټان او مالدارانو داغین انبیا او خلاف کړي نو اے مولانا نصیب تستا خلاف کین تو خواړو خپکه گا ما ته خود نبی زرمي سه تم نشره سي دابا ضرور کیگی وقالو نهنو اکثر اموالم و اولادا ویلی وغی پخارکو منگا دیریو پا مالونو او پاولاد پا که مال من سر دیر دیو دی نبی سر مال نشتا بچیز منگا دیر دیو دی, دی بچی نی وما نهنو ب معذبین او نیو منگا عذاب را کرشوی وید ولی وی دلتا منگا ازتمنیونو پا خیرت کی بم داس خواریو او دی دلتا خوار دی دانیکان خلقال تا بم داس خواریو قول نطور تووائی این ربی یقینا نزماراب یبو سطور رس غلی مئی اشا پرا خیر زد چالر چو غاری و یک دیرو تنگی چالر چو غاری دا دراب تقسیم دی لیکن اکثر دا خلقون لائی علمون نپویگی دا خمڑ امتحان دی کله انسان مالدار که کله کل غریب و ما اموالو کم والا اولادو کن کن تپ مال نازیگی اللہ ویندی مالو نستاسو اولادستاسو بلتی داسی تو ق زولفا چې دې کی تاسو مونږه په مرتابه کې چې ایماندار پکې نه نو په مال او اولاد کار نکېږي ا مال او اولاد به د الله تعالی زده کوي چې ایماندار پکې او مال د الله رضا لپاره ولاږي او اولاد د الله دین لور کې د خدمت کوي نو دا واستای بیا د پیدې لپاره ګرځي خوچنا ایمان پتا کې خپلم نشتا او په مال باندې د الله د دین کار نکې اولاد باندې نکې نو دا بیا تعالی پیدا نه درګي خلهمن آمنه مګر پیدا بچالله مګر را هغهڅوک چمانې را وړی دیامله سوالی او عملې کړړی دی په اولای کلله هم جزذا اوې په دغه کسان د یرپاره بدلبوي د چه دا به سبب داغې چې دی که عملونه کول وه ف غرووفاتې او دیی ب پارې بګلو جنت کې پهامن باندې والذین یصعون سو مطلب سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ وی چې مال نقصانی نه دی اولاد نقصانی نه دی خود چا د د ایمان والو د پاره وای چې کوم انسان, انسان ایمان راوړ او د ایمان نه رستې عمل صالح کړی نو مال اغله zarar نه ور کړی مال بنورم پیدا ور کړی ولې مال به په صحیح طریقه لگا اولاد نورم پیدا ورکی کافر لینا ورکی زکه د کافر ایمان شتا نه ما به مال توم لگی پسیزه مو لگی نو سواب نه میلاوی اولادم ل بیا پیدا نہ ورکی والذین يسعون فی آیاتنا والذین داوس بیا تخویب والله ځناغ کسان یا ساونه في آيات نه چې کو شش ک في آيات نه في اتاللی عین لنا په باتل خاه کوو د دلالو زمنګه کې چې دا د لایل خلکو تغلت خاه کې یا في آياتین اما نه په منې کوو کې زمونږ د ینو نه چې دینه خلک منې کوېفیت د آن آيات نه دای کو ششې چې درس نه ب منې کوه. الله معاج زینا غمانتهونې د غې پهدي چې بچ به شي د زمونږ د عذااب نه مونا بچ کې د دی نشته اولاائفل عذااب محضورون دغه کسان فاضادې به حاضر پې شوي او ان نه ربي ابس ترسستلی من يشا او منې بعد وديروله دليلي افلي اوقی زما پر خیر زخچار چې غواي د خپلو بندې گانونه او تنګی اغ ل اغه لاره مخکیمداسه دلیل راغی اغه دوا کسان ثوک مالدار کی او سو غریب کی دلته یو کا سیاده کل الله مالدار کی کل غریب کی یخینن رب زم ما پرا خیر رزق چاله چوغوارې د خپل باندې ګان نو تنګیه دلاره وما ما انفقتم من شیء فهو یخلفه الله الله ګور مانیتا ګټوې چې پیسې نه لګو ما رزق به مکم شی مال به مکم میرا شی الله وی هغه چې خرج کوي تاسو کم شی لاره فهو یخلفه فهو پس دغ الله یو معنا یوخلفه بدلا بدر کې داغه یا فهو یوخلفه دغ الله پاک یوخلفه بدلا ور کې د لارا دې داغه په بدل کې نور پاتې کې دې منفقه لرا انګوره چې کله انسان د الله په لار کې مال اوله نو دا د نوې چې زمما مال کم شو دا غې په بدل کې به الله ډیر د نور ورکی او حدیث کی راضی کا نہ والله ما عبد من نفق <تصفيق> من صدق نبی السلام و اس زمانے پالا قسم وی چ الانکمگی مال دے مسلمان دے صدقیدہ وجنا بلکہ صدقہ قران الله الربا ويربس صدقات ختمے اللہ مال دے سود او زیادتی اللہ مال دے صدق ولارہ تے چ سمر صدقے ڈیرے ورکے دمرے باللہ استعمال سی واسیدہ نہ کے امید. حضرت بلال تا نبی علیہ السلام ویلو <تصحان> <تصحان> بلالا ان بلال ولا تخش منزل عرش اقلالا اے بلال دا اللہ پلار کے مال لگوا او میرے گا دا عرش دا مالک نا دا کم اولو اغس تا مال نکم ای اللہ بدل نورم سوا او دا رنگی حدیث کے رازی نبی علیہ السلام وی گورا دا حدیث واورا وی روزانه سا ہر, ہر دو پرشتی یو دعا کی یو خیرہ کرو یو پرشتہ وای اللهوما اعتی منفقا خلفا بل پرشتہ وای اللهوما الله یا دا دواړه پرشته په یو ځل دا دواړه دعا کوي دواړه وای اللهوما او بیا دا دواړه وای اللهوما یا الله پاکا سوک شتا فلارکه مال لګئی یا الله نور لا ورکا ډیر ورکا او دواړ وی الله سوکچین لګین داغه په مال حلاکترا والا نو ګور دا پرشته سره تر توکی نو وازونه په نه کوي کنه دا سیر او دواګانی الله قبلی نو سوکچی سهار پاسیو صدقه دا الله په نوم ورکی نو دې په دې دعا کراې تول ورز دغه په مال کې الله برکتونه راولي پرشتهغه دعا لاندې راګیر شو او سو کې جنور کې نو دا پاګه بلا کې راغې چاله سو کې نو کې نو دا په مال حلاکت را نو دا غریب چې ګټي لاس نو لګي زر او بس وګره ول څه دې په پتنې پیګونو په پیسې ډوټینګی ګینه دا ته خېرو کې راغلې کړي تا د الله په دین لگاولې مطابعه نه به الله پاک چې د نورم په مال کې برکات اچو خلک وي دشمن او د سخی عمره لګي شم نه پټانو تاسو له نو په غلې ته وتښتئ او سخي انسان شي کنه نو اغه له الله پاک اغه ولګینو الله دې دلان جوړ نه بچ کینو نورم لټيري ور پوښې الله الله وی بنی ادم انفق انفقوا عليه تده اللہ پا لارا کی مال اولا گوان نو زبا پتاوانی خرچو کما زبا دل نور در کما نو ایمانا داشو وما انفقتم من شئین چې خرج خرچگوائی تاسو کمشی لارا فو هوا فزداغ اللہ پاک یخلیفوهو دلې ورکې د من پت لره نورمال یا سواب وهو غیر رای ک او داله غ ریزه پررکون کې دریزه پررکون کو نه دی یو ی شو روم نستخوی پی اخراوی و کمرا چرا جامو بکی دیلر اللہ تولو لارا سم یا قولو بیا به یا لالی الملائکتی پرشتو تا اها اولائی ایدہ کسان دی ایا کم کانو یا بدون چخاص تاسو دفارهود چه بادتی کاؤ قالو سبحانکا نوبوی پرشتی پاکی دا تالر یا الله انتا ولیو نام من دونی حیمتی مددگار زمنگا او دوز زمنگا بغیر دا, دا دینا بلکانوی آب بدون نل <سؤال> جننا بلکې او د چې بعدتې کوو د جنناتو او اکثر روم اکثر دتی نهبیې په دیبانې مؤمنوې مان لرکیو الله زمنګې بعدې نهد کړی بوتان په بوتانو کې بوت پیریان د نشو او دیی ته بواازونه کول او دی ګنی که دا پریتیري دی د پرتو ی باتونونه کړي الله د د جننای بعدتونې کړیري ف نند راې الله ماللی کان به ن بعضې ستاسو د نورو د دیونا دا زرر و بو ایمانگا غی کسانو تا چی زالی ماندی زوکو عذاب النار و سا کئی عذاب دور اغا چی تا سوئی چیغی تم نسبت دا دروغو کو و ایدا تتلا علیہم آیاتو نا بینات زجر پا انکار دا قرآن کل چی لستیشی پا دایبانی آیاتو نا زمنگا واضح واضح این قرآن پی لستی کی قالونو ایده بیدینا خلق گوری تیرازونا ما حاضر ایلا رجلون یریدو ایسودکم ام مکانی آبدو آباوکم وی نده دا مگری او سڑیر دا نبی علیه سلام یادی واری چی پنگی تاسو داغینا چوی چوی چی چو چو چو او چی عبادتی کپلاران استاسو اگورا نبی بی یادو وی منا دیر منګ د پلان نه کته ریچې نه باندې کی نوې نوې څه شي شروع خبره وقالوا ويلو دائما هذا الا افكم مفتر نريدا قران مگر دروغ دي چذان جور شيري مستا خبر تب امیدا ت دروغ ہوئے تب قران میں وے دا مل دے سد زان لگی ا جي نبي تب امیدا ت دروغ ہوئے وقال الذين درم ويلو غي كسانو كفر چکو پري کڑو للحق قران لما جاءهم اركل چراغ له دیتا ان هذا الا سحر مبين نريدا قران ارجادو دې دا ماړه په خلکو جادو په په جادو ایزان سره مرګ لري کوي وا ما من کتب یدرسونها وا ما ارسلنا اليهم قبلکم من نذیر دل دا شکې کینا نو تد ای چا د سیو خدا د عمر په کلک شو الله و ما اتیناهم ندی ورکړی مونږ د مشرکین د مکه من کتبن س کتابو نا یدرسونه چلو لید یغی لرا پس باد د شیر مخس کتابو مزراله <تصفح> غل چپای کې مونږ دا ویلی چې ګنه شرک جایز دی او کویه و ما ارسلنا اليهم قبلک منذير او ندی لګله مونږ د ایتستان په خوا څوک یېره اونکه پیغمبر عمر علی گلے او غوت ویلی چې شرک جائز دی او کوي دا خدای ته چانه دی وی دی دا پترت شیطانۍ وسوسه خلک ده چانه نزدکی دا دای په خپل ځدکی ها لکه وساو ته ویلی چې تصیر کوا کوپر کوا زنا کوا غلا کوا درو غوا سود کوا د دې جواز هیڅ هم قائل نه خو دی خپل کله او چې توحید سنت ورته بیان نه ماغه نه کوي پوښوین و كذب الذين من قبلهم ذا نسبت دروغ و کلاوی کسانو چپخواد زینت رشیری خلفو پیغمبرانو تا اغا الله هلاکل نو کدی تکذیب کی دیو م اللہ هلاکی کما او دیرنا نازیگی و ما بلغوا میشار ما اتیناهم ندی رسیدلی داما کے والا لسمی سی داری اغه مال تا و داری قوت تا چ ورکلو متونو تا آدیان سمودیان رچ کمال کم ورکڑو کم بدن مضبوط ور کړو دیره غيله سمې تمر نرسي ونه بهونی ولا لکه د شاول او بخش نه غبيرا وي استلخ او سودې ته ما کو بدي تزورون کي او غم نشي رايسته د بنگ بوتي نشي نو اي ته بذورون کي او غبل غبو تخپي المه غبو تنختي او غي بدل لولوي ونه د وي خنراله لولي دم صده طاقتون الله ور خلاص په طاقت نه طاقت باندې د الله د عذاب نه نشي بچی <laughs> فکت زبو رسولی پس اغیی نسبت دروغو کدو زما پیغمبرانو تا فکی فکانه نکیر پس رنگیو زما عذاب ور کول دیتا پل اینما آئیزو کن بی واحدا وای طریقه دا تبلیغ وای یکنم زنسی حت کن تا سو تا یو خبره باندی یو خبر میو آوری یا په یو کلمه چی کلمه دا توحید ده انتا قومو لیلا دا چی ادری گئی دا پار دالا دو, دو دو او زان لزان لد ادری گئی اینی مشوراو کئی دودوک اینی زان لزان لپی کرو کئی سمت تفک کرو بیا سوچ پی کرو کئی ما بی سواحی بی کن من جنا نشت دست تاسو پا خیر فاصلی وان توب اینو هوا ایلا نزیرو لکم بینی دی عذاب شدید ندی دی مگری را انکی دست تاسو دو پارا مخی دی عذاب سخنا تاسو بوری چی دا نبی تاس تالار علی گلی دی دو دو مرګري مشوره مشوراو کوي خو د انصاف خبره او قجدالونه ونې له ونه خمن نه دی دا غلطه وای نو غلطه خمن نه وای نو تاسو ته دا پته ولګي چې د انصاف سوچ وکړي او د انصاف خبره او کوي چې تاسو په غلطه یې نبی صحیح ده تاسو دا الله دا عذاب نه یا رښتا سو خیر خوا دی كل ما سال تک من اجرین فوهوا لکم و یا غچ غاړم ز تاسو نه کوم مزدورین و اغست تاسو دا سو مطلب اشاره ده ته چی شي د نن بیام بیا زموږه خبره نه د وین په دې کې به موږ څه چالي کنه وې دا بوله بل څوک پیسې ورکینه دا زکه د دم رک لګته وې ان اجر یا الا علی الله نده مزدوری زمام مگر پالاباند دا او دا لپاره شبان شهید حاضر ناظر ده قل ان ربی یخذو بالحق عالم الغیوب و یقینا رب زما را لیږي و هی لرا قران لرا عالم الغیوب په دې پټو باندې الله و هی را لیږي قران را لیږي نغه خبر ده قل جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد ويرى حق حق وما يبدي الباطل وما يعيد دو مطلبونه دي یو دا په اول ځل پیدا کول نشي کولای باطل او نه دوبارې پیدا کول کولای شي اول زل ځل انسانانو خلقت چه دا دنیا کی الله پیدا کل. دویم زلوه کله پیدا کل. کیامت کل. دا دواړه خلقتو سوک کل. یو الله باطل آلیحا چه دی دا کم بطان جو کړي دی یعنی کان بندگانو ترا مدد شوئی. دی نا اول مخلوق پیدا کل. او نی جو بار پیدا کولی شی. سیشوان دویم. او باطل نموراد بی سوک سوک. قطا دسه وئی او سودی سه وئی چې مراد, مراد ابلیس ابلیس دا دا دی ابلیس دی چې ابلیس نو پیدا کولې شي او نه دوباره پیدا کولې شي او څوک یې مراد دی ندا بوتان او د معبودان باطل لري دویم معنا اول جاء الحق و اراغ الحق ان اسلام او قران و ما یبدئ الباطل نشخ تارکه دله ظاهری دله دینی باطل و دی ما یعيد او نبي او دوباره را مو واپس کړي دي شي نہ اس کا رکھے دیشی, دیشی او نہ بیا دوبارہ واپس شی این دا بہ ٹول مر مغلوبی قل از... ان زلال تو اذا ان زلال داوت دی ویل جتو گمراہ دپلار نک دن دی پرے خیرے بیلارے شوی جواب قل ور اے ان زلال تو کہ چرتا زا... گمراہ شوما ز این ز گمراہ شوی یما فینما ازلوا علی نفسی یقینن سزا د گمراہ کے دو زما پر نفس باندا و ان ہتدی تو فما یحی الی او کزا په سمال ارشمانو دا په سبب دا غیری چوهی قیمات زمان رب. رب فبی ما یوحی ایلی عربی پا سباب دا غیری چوهی قیمات رب زمان این نهو سمیون قریب یکنند اللہ او لوری دون که ده اونیز دیده و لو ترا ایس فزیعو فلا فوتا تخوی پی اخروی و لو ترا تو گوری تا غی حادت لرا ایس فزیعو کل چه دی وی ریگی فلا فوتا نبی لا ازید تیختی و اخیزو من مکان قریب و بنیولیشی دیداغی زینیز دینا و لو فلا فوتا کو گوری تا چکل دی اوی اریگی فلافو تانو د تیختا دا تیخت الار دې اوی ده دن دیسا مانا دا یعنی مانا دا دا چکل دی راونی ولیشی پا میدان محشر کی یا میدان محشر اوی نی و او داغی حضابون اوی نی نو دی با <سؤال> بیا تیخت تکیهو د تیخت سلا را بای؟ نئی. نیولی بشتی دا غزینیز دینا وقالو وای با دی آمنا بیهی ایمان را وڈه دی من پا دی قرآن بانده یا په دی نبی بانده یا په الله <سؤال> یا پا دی قیامت تولی ما نگانه سیدی. و انا له متناوشو <تصفيق> او چرتبے دید پار نیول د حق حق مما کانن بعید غزل رنا چد دنیا نا یعنی دنیا دا این سم مطلب ما تو وګرے اصل خبر ادا دا, دا چې قیامت کی چې سوق ایمان راوڑی نو اگے لداغي ایمان بیا پیدا نو ورکی ایمان پیدا سوخه ورکی چې کله انسان دنیا کی ایمان راوڑی نو دا اغه زین اخص دنیا لري دا کنه نو انا له متناوش او شرط ویده د پاره حاصل اول میول د ایمان من مکان د اغه زین بعید دین چې اغلری د دنیا نه چې هغه کی اماده انو سم مطلب استاد سره دل ته پکلی کی سشیشا او تپ بار زکی بار ملک وغه تعالی په کار شو دا اسباب د میګلور علیګلور نه ای نو طالب ادا وسپید دل دل ته نو وسته لکرازیو دا نو بیا راتین شي لار بنده دا یست کاغذونو کې फरक دی حالت باندې پروت دی د قشان دې چې قیامت کې پاس نو دین بد ایمان مطالبه وشي چی مانو خای دیبو الله ایمان به موږ راوړو الله وې دلته ایمان پیدا نه کړي د دنیا ایمانو خای نو دې دنیا ته واپس راتل نه شي چی ایمان راوڑی او د الله دربار بار کی پیش کی او آل است ایمان راوڑل پیدا نور گئی زکی ایمان زی خدا چی دل تا دی ایمان راوڑی وی اغدیس صاحب کتاب میدان دی سرپ پوشوین و انا آن آن لهم تناوش چار تبای دید پار حاصل اول او نیول د ایمان ممکانیم مم مم مم بعیدین دا غزی لرنام وقد کا فروبی په تا <تصفيق> سرد کو پرکو په اللهله یا <تصفيق> پهې پ غبر لسلام من قبلو او مخکینې په دنیا کې تو جو کوه من قبلو مشکنینی دنیا کې۔ ی قضې پهو نبل غیبي شتل به کول په توګبانې وشتل په توکزمانه ینی یار موونه بزونې د ګمان مطبط خبرې به کولی حقیقت نو تشګمان په سرانو م مکانیم بهین دغې ځای لې نه چې هغه پوشوی دی با نبی تا جدینو اغیر کلا ساہر وی کلا مجنون وی وحیل بینهم و بینما یشتہون او پرده براشی پا مینز داری کی پا مینز داری کی او پا مینز داری سکی چدی اخو خیلی دی سخو خیلی لکا ایمان د د یو د ایمان پمانس کې په پر دوا کې شي زکه چلته اوس ایمان پیدا نکي کما فعل به اشیاءهم من قبل لكه څنګه چیکار کړی شه او داری په ډالو باندې په ننتغورا انې دا عذاب په وخت کې چې څنګه مخکنی کا پیرانو او ایمان راوړو او دا هغه دی ایمان د قبل دو په مینس کې سوا پر در لېوال هغه لا هغه ایمان بیا د عذاب په وخت کې پیدا نو ور کا ولل نو دای له کوم چې دی نو قیامت کې اوس د عذاب دله دو په وخت ایمان پیدا نو ور کې ان هم كانوا فی شک مریب یقینا دی په شک مریب لاله شک ته شکم لالا شکاون کی ادسنا د قیامتنا وې قیامت نشتا او دا, دا, دا رنګ عذاب نیم شکته اوس او یقین لا خبره لالا ولکه او اوس پیدا نه کین اوس په هغه وخت ورشوې نه په صورت کې نفي ود شفاعت قهري او دا رانګي د فوضو د سلو ورو شبهاتو یو په بارده سليمان عليه السلام کې یو په بارده داود عليه السلام کې دریم په بارده سليمان عليه السلام کې دریم په سلورم په بارده ملائکه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله فاطر السموات والارضين جاعل الملائكه رسلا ولي اجنحاته مسنا وثلاثا وربعا يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير سورت فاتھر مکی صورت دی په نزول کی درثلو ختم پس دو سوره فرقان نا نازل له او ترپید د سورتونو کی پینځه سورت ده ارشم پس د سورت سبان راवते د مخ کی سرادہ ده په مخ کی سورت کی دلایل نقلیو په بدی کی بدیار لست دلایل عقلی ذکر کړي په مخ کی سورت کی نفی و شفاعت ده شفاعت قهریا دې <مدیقیت> کې پاږي تفریدا چار ک لدې د الله نه په زور اخلاص ول نشي کولای نو د الله نه ما سوا بل چا ته رامدد شویل هغه جایز ندي هغه ناروا دي او ذکر به کې آیت 13 او 14 کې <تصفح> یا مخد کی صورت کی ویلیو چې انبییا الله ته محتاج دا معجزه ولا الله ور کړوی نو وی چې صرف انبییا نه یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله اے خلق تاسو ټول الله ته محتاج یی یو پیغمبران نه ټول الله ته محتاج دي یا مخد کی ویلیو اختیار دا الله دے نو دلت وی الحمدللہ چې اختیار دا غا دے نو حمد او ثنام چرین نو دا الله پاک وایا پوه شو یا مخد کی صورت کی عذاب ذکر شو او دای ویله چې کاپرو لب بیا قیامت کی ایمان پیدا نه ورکی نو دلت وی الحمدللہ چې عطا الله اول کی دل تک دنیا کی ایمان نصیب کړي دے <تصفح> او دلائلی در ترالیگی لیدی چه تد دین ایمان معلوم که داو در صورت نفی در شرف دعا چه در اللانا سوا بل سو بنا را مدد که و سوک چه اللانا سوا بل سو گرامدد که ولکه اینو در شرف ده خلاصه در صورت در صورت چه ده دری بابونه ده اول باب سوار لسم آیت پوری دے پدی کی دعوت توحید بیا پاغی اتدلائل عقلیہ او تسلید رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تا بیا تزہید فی الدنیا او تخوی اخروی زجر منکرین تا او دعوت توحید پاخر کے بذکر کی امتیازات د سورات سورات ممتاز ده د نورو سوراتونو نه په ذکر د ادله او عقلیو 14 دلال په دې سورته بیان نه او صورت ممتاز دی په حکم د دعاء د غیر الله او شرک سره یعنی چې غیر الله را مدد کینو دا کې د دوه شرک ده او صورت ممتاز دی په ذکر د مثالونو د توحید او د شرک اپه مثالونو د موحد او د مشرک ته الحمدللہ دلائل عقلیہ گورا صفاتنا د کمال خاص اللہ د پار دی فاطر السماوات والارض شناشنا پیدا کون کے داس مانو نو دسم کې دے فاطر وی لیکيږي اگې ناشنا اوئے پیدا کون تا چې داغه مخ کې چا پیدا کړې نه ابن عباس سے وې د پاتیر په مانز صحیح نه پیدا ما چې فاطر ستوي دک لکل ګوره په د تفاسیرو کې بت ګوره نو دې کې د عربی اشعار را نقل کړیو ډېر ګنده ګنده اشعارو کلی کله پکېچې چې سیرانه نقل کړی دا خو د قران تفسیر دی نو دې ته دا تاله صرف دیل را وړي چې دا ته دا لغت پای کې وته جنې چې دا تکې پدی مان داربې پځبراغلې دې وګوره په دې شیر کې دا مطلب دی او په شیر کې او دارنګې ته عرب او پکې سو کې هغه اصل عربي استعماله شوی نو هغه ته اشاره نو که پختو وایو کنا نو زمنګ پختو دک ډیر ټکی چې دا مونږ د پختو د اصولونو خلاف وایي پختو کی چداټه کې څنګه استعماليږي هغه شانه مونږه نه وایي نو دا بچرت ملاويږي د پختو کتابونو نه د پختو اشعارونو نه ایږي به تا ت بیا پورا پتا ولګي مونږه تا یو ځل امتحانو یوځې نو پای کې مختلف تبو سونه وو دارابیت او دارانګه د فقيه او د حديث او د قران او دارسنه پکې سوالونه وکنا نو پاره کې ست په سونه داسې و چې د پارسۍ ټکی راغلي چې دې مطلب وایي صد پختو ټکی نو پې کې غغران ټکی منته د پختو واخ چمن دغه په مطلب نه پیډو چې داسې شته د دې ولا څه مطلب دی انو لکه پرچا کي هو الحمدلله خې نمبر به خو وله ما سوچ سوچ دا په پښتو کې لاده سي ټکي مشتري لکه چې هغه در سره مونږ اوري دلي چرته ندي مونږ دلی چرته په کتابونو کې مونږ نو دا پښتو چې څنګه ګرانه جبدا او په دې کې ناشته ناشته ټکستانو عربي کې انداسي نو دا سي ټکي چې دا هغه په مطلب اهل لسان هم بیا نپيږي پښتون ویو په پښتو پټي باندې پيږي عربي ویو د عربي پټي باندې پيږي نو د اغه د پارابیا ګرامری ابن عباس سے ما ماده د فاطر په معنا باندې زنه پیدا ما چر د د فاطر څه مطلب دی ان وې دوا باندې چان حالت داږي په یو کوي جگ یو وې دا زمانہ دی او بل وې دا زمانہ دی نو اغه یو راولګید او اغه بلته وې انا فطر تو ها ما چې کندنه دا کوي ما اول شروع کړو او هو ما ویل زما علم زیات شو زما په علم کې وشدنو اضافه رااله چې دا فطر ویلې کیږي اول یو شی جوړول او چې دا غینه مخکې پکې چا ګوتې نه یوالي چانه یې جوړ کړې نفاتر السماوات والارض ته معنا زپوې شوما چې الله فاتر ده ان دې تمام کائناتنا چې څومره څه شی جوړ کړې نو اول الله پاک آسمان سره جوړ کړې وشوی دا نقشمخمه نه نو چې ګنې هغه ته چا کتل ویو الله هغه ته کتل ویو دا غره جوړه کړو دا خلق چې مې نقشې جوړې دا الله د دې نقشونو هغه چې د مصباح الحمدلله صفاتنا د کمال الله د خاص دی الله د پارغه الله فاتر السماوات جنا شنا پیدا کون کې د اسمانونو او کې دی جاهل الملائکۃ رسولا ګر زو کې دی پرشتول را رسلن استاذی ولی اجنه ها د وزر او مسناد ودوا و ثلاث او او سلور سلور پرشتولې وزري ورکړي او هغه اسمان خیجی ازمکی تراکوزی گی داداگی پا ذریعا و یزید و فی الخلق مایشا زیاده پا پیدایش که سچی خواقی دالا چالا دیری ورکی قرطبی لی خلقت مانا پا اجد چالا کبی نبی علیہ السلام وی چما جبریل علیہ السلام دی میراج پا شپلی دلیو دلی. او داغش پاک سا وزاری وی جبریل شپاک سا وزاری وی او کنا نوې زړه سه هران شوم چې دا وګوره نو یې ماتوې چې لازم او ځری خو که تا چرتا د اسرافیل علی السلام ځری ولې دي نو د اغه دوله زره ځری نه او دو ځری دومره دوله کچې کلاوي کنه مشرق او مغرب تر خا نو الله <سؤال> په ډېره قدرت خاوند دی یزيد فیل <سؤال> خلق <سؤال> مایه شا زیاته په پیدائش کې سچو غوړی یقینا الله پار شپانه قدرت والا <سؤال> دی یو دلیل <سؤال> ذکر شو يم ما یفتح الله <سؤال> لناسین رحمتین اغچ را کولاو کې لا دخل <سؤال> کو د پارا سر رحمت ثین بارانو کې رزق ور کې فلا ممسک الاه نو پسنستر بندون کې غیره ریسوک وا ما یمسک واغچ بندي کې الله فلا مرسل من با دی پس نشته دے رکو لا اون کے غیر رب پس تو بندا ولود او د اللہ غالب حکمت <متحدث> والا دے یا ایها الناس دریم دل ای خلق کو ذکرو یاد کہ نعمت الله ہی نعمت الله تعالی علیکم چیکڑے پتا سو نشکری ادا حل من خالق غیر الله عیشت دے سو پیدا کون کے بغیر د اللہ نا یرزقکم من السماء والارض چر رزق تر کی تاسو د باروخته تا نا سوک ور ایلان دی دل از مکی کی زرگونی سوکی لا الہ الا ہو نشت باللائق دی بادت مگر دغیو اللہ دی فاننا توفکون پس کم خواه تاو سوارا ولی یا کم خواه تاو سو توفکون اینی درو غوای تک زیبون و اي يكذبك التسلي کده نسبت دروغو دروغه کاته فقط کو زبت رسول من قبل کا فتاخ سر نسبت دروغه کریشه و ډیرو پیغمبرانو تستانه په خوا دا څه ناشنا خبره نه ده اغي صبر کړه او نه تبم د صبر نکار اخلی ویل الله ترجعل امور ولا تو ورگر زول شی کول کارونا يا ايها الناس ان وعد الله حقون خلقو دا دا دا حقا اي خلق یو چنن وعده الله د حقه قیامت یا وعد اللہ <سؤال> حق را چې په توحید الله نجات ورکړي فلاتغرنکم الحیات الدنیا پس دوکه دینه کی را جوند دنیا د اخرت د تیاری نه ولا یغرنکم بالله الغرور او دوکه دینه کی تاسو را پالوانی دوکه وركون کې چې شیطان دی شیطان هم غره دوکه نه کی شیطان لكم ادون ولي زکه دا خوستا دښمن دی دی خو سہی لار تا یا چېنان شیطان ان ده تاصل پارا ان شیطان لکم شیطان تاصل پارا دشمن ده فتخذوه عدوا پسنه سی شیطان رپ دشمنی انما يدعو حزبو ليكونوا من اصحاب السعير یقینا درا بلیس پلاडला در پارا چی شد جهنم یانونا الذين كفروا لهم عذاب شديد اس تفريقه بین المؤمن والکافر آج آسانچ اوپر اکڑے دے داغه د عذاب سخت او غدسان چې ایمان یې راوړې د ملونه کړي دنه د پر باخنه به او اجر به کبیر لوی افمن زوین له سو عمله اوس تقابل افمن اي هغه سو زوین له چې سخت کار وکړي شوغه تا عملی عمله داغه نا عمل مل این کوپر و تخیستخ کاری شرک و تخیستخ کاری فراعاو حسنا فسوینی دے آغیل را خیستا نو جزا محضوب پدا فمئی احدیهی دتا بسوک هدایتو چه دے غلط تا صحیح وی اختوک مانگیو چو تود تا بکیانا ہوئی نو چاپلار بے پوکی نا اخو زد کی دے کرده وز دتا آغا صحیح غلط کاری او غلط صحیح کاری نو د تا تا پا غلط ہوئی تا غلط ہوئی سوگ دی چې د طبلاره وښی د طب هدایت وکې فین اللَّهَ یزلو من ش پسیقین الله ګمرا کې چاله چې و غواړی هدایت کې چاله چې وواړی فلاته ذهب نفسووک آلی هم حصات فلا ت ه پس حالاک د نشي نفسته آلی هم پهدی حاتې دڅسنو دجهنا نه نفسو کا فاعل د فلا تذهب ها یعنی هلاک به نشی نفس تا علیہم د دوی په وجه حسرات د مفعوله شو یعنی لجل الحسرات د وجه د افسوسونه مړه د سوچونه مکا و چوي خدایا دا خلک بطول جهنم تزي خدای دی او د چولې نور مخکی بوزي سپیږه تا و تخپل غانه صرف لا سکا تو ته بیان وکا هو چیزی زیدی کانا تبو په دې ګناګار نه اغه وخت سړې خپي چې سړې ته خبر نه کړي ویاره غریب ته پتا نه او چې توبه باندې خپل تنې اوسلې او بیا نه نو بیا د پښتنو د خده کله په داسه مصیبت راشي امام ته ډیر ویلو او چې زمانه مله انده شانه خده اللهم امدت تشانا شدی خان تپیز مخا پکیگه چی دا ولی فلا تذهب نفسو که علیه محسراتین بس ختم دی نشستا نفس بدی باندی حسراتین د وجد افسو سنونا این اللہ یقینا اللہ علیمن پوا دے بی مایس نحون پاغیبان جدی کمکارو والله واللہو اللذی ارسل الریاحہ بل دلیل اللہ دے غزات چرالیگی حواگانی فتوسیرو صحابا فسو چطی وریزو لرا فسوکناہو لئیلا بلدی مئیت پس بوزو منگا غیلرا غیقلی وجتا وریز د هوا پا زریعه ده وریز ورسو فا احیینا بهیل اروز با ده موتها پس راجونده کمون پایبانیز مکا پس ده وچوالی ده غینا کذالکن نشورم ده شانره پرتکی دلی ده قبرونونا من کان یریدون عزتا فلیلله العزتو جمیعا پینزم دلیل سوک چی وی چی غواری عزت لران نو پس خاص اللہ ده پارده عزت طولا غور څنګه چې باران الله ورای سیدا او <تصفح> چې زمکه الله په باران تازه کړي نع عزت تم سوک ور یو الله ور کوي نع عزت د نو الله نغवाडी من که نه یرید ال عزت سوچ ویچ غواري عزت ف ان ال عزت لله جميعا فلله ال عزت جميعا پس صلات پر اختیار د عزت دی ټولا عکه <القا> د رد دی په کاپرانو او رد دی په مناپقانو ولی رد دی <القا دے> په کاپرانو چې غې انزد <القا> چې غختهو د چا غخته د خپلو بالو خدایان نه. قرآن عظیم که مخی تیر شوی صورت مریم که یو اتی آیت که لیا کونو لهم عزا دید اللہ نسیوا نور خدایان نیولی دی صد پارا صد پارا لیا کونو لهم عزا دید پارا چشی اغید پارا عزت ورکون کی رد پا کپر که چی اے کپرا عزت پا سگرزی نو باطل خود دید بیزتا کهی جهنم تا دیلالا کهی که عزت واری نو پا رب مان راवला چې جنت دې دننه کې عزت مندي کې دنیا دې خيسته شي واخرت هم دې خيسته شي اورت دې په منافقانو باندې منافق عزت پسې کې ګوري منافق عزت ګوري د کافر په ملګرتیا او په دوستانه کې تا تصورت نسان یوس نه درستم آیت کې تیر شوی دی ايب تغو عندهم العز ايلټي دا منافقان د دې کاپران سره عزت لرا سیدا مدید آغی پا دوستانا کے عزت غواڑی چې عزت غواڑی نو کا پر نزان ڈڈی تکا پر رب ایمان راوڑا در رب قانون مننو اللہ بدل ایزت در تین تین تین من کا نیوریدو لعزتا سوک چیوی چی غواڑی عزت لرا فلللہ العزتو جمیعا فسلال لده عزت دولا نو ماننا عزت د تعالی نو غفتشی بیا هم سوال راځي چې دل وي چې عزت الله لره ده ټول نو سوره منافقون کې خواين چې عزت الله لره ده او د الله رسول او مؤمنان لره ده ف ان العزت لله ولرسول و منافقون انتم عزت العال و دال رسول و مؤمنان و او اودل توحيد بالله العزت جميعا تخصيص دي خاص الله ل عزت تول دي ما تا یو اختیار ده عزت دي او یو مستحق دې دې عزت دي اختیار او ملکیت دې عزت دي او الله دی ور کيه پیغمبر او مؤمنان تام تام, تام. پس فوجګنه نداجداجدا اماصاد شو الیه یصعدل کلمت طیب و العمل الصالح يرفعه معنی تا ګورا الیه دی الله تعالی تا یصعدل کلمت طیب شی جی کلمه پاکه و او عمل صالح چې دینه پر تکي الله دی آرام دلته غن تو jihad کو لګ تو جوکا او د دې خطلو د پر تکولو په مانو که دا قداق کنایت د قبلولو نه چې کم عمل برو خط قبول شو کنه چې نخیز یغه تا نه قبلي یغه تا د اسمان دروازه پن شو مراخ لاړ س سجید دی جيده ورسو نما تنا دې چې کوم عمل برخي جنو دا کنه عادت قبلې دوه دا غي عمل نه الیه یسعدل کلمت دی الله ته پور تکيږي خيږي یعنی قبول دي کلمه پاکه چې کلمه توحید تا صحیح وا ول عمل الصالح عمل صالح چ دې اچھا تین دا کلمت بی بد عمل لرا ب شي وال عملو سوال خو یارو او پهرفغو کې ظې مستطر براج ک چاتا تا د کلې تو او هوکې به زمینیر رااج کې د عملې سوال ته نوه ب شي عمل سوال چې دی او چتین لره ته کلیم تو با یعنی چېله بې عمل سوالتهبول وي چې کلمت تو بې منلی کلمت تو ب نهې قی دا, دا تهیر نه ده نوک کارو عمل کینو آغا قبول او دا و گورا جد ٹول نہ مخ کی ایمان شرط من عمل صالحا من ذکرن او انصا مؤمنون سورۃ نحل بیازان لو گورا چا چ اعمال صالح او خوش شرط شناری او خزانہ نیں خوش شرط بدائیں دا سڑے سی مومن نو مومن اگے تو چ منلیوی نو د دادا چه کلمه طیبی منلو نباد عمل قبلیگی داغی بغیر عمل اللہ نه قبلی شو مسلا دکا پیر یو عملو نده قبول تا مخ که صورت توبه که ویلی دی اجعل تم سقایت الحاج و عمارت المشد الحرامی که من آمن بالله والیوم الاخری ایگ گنئی تا سو اکا پیرانو و بورگو الحاجیانو تا او جوڑا تماشې دې حرام پسند عمل دا چا چې مان راوړې په الله پرځ د آخرت کلم برابر نه دي تاسو مان نشته تاسو عمل نه دی قبول ما کان للمشریکین ایامو مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالكفر الله دې سره مشرک لایز نه چې دا الله کور جوړای جمعات مات پداسه حال کې چې پسند کفر گواہی کوي نه قبول نه زای شو شو شو نو دا معنا فیاده اوس به بل معنا و ول عمل الصالح کې دي کې به زمير راجه کې الله تا او پدې غو کې راجے زمير راځي کې د عمل صالح ته الې هی یرفع یصعدل کلم الطيب دی الله تخیجی کلمه پا کې وال عمل او عمل صالح چې یرفع تقید الله ود عمل الصالح را عمل الصالح الله جان ته چتئی او چکل کای مه توبه دی وی صحیح والعمل الصالح یرفعه عمل الصالح چده او چتئی د صاحب د عمل لرا خبر پوه شئ سمره چده نیک اعمال او کړهل دمر بلوي مقام ته او چی همال نیکو این دوم راب روستو پاته کیگه نو. والذين <سؤال> ينكرون السيئات <سؤال> اجسان سخوي اجسان چہ تدبیر نہ کینہ کرا شرک کفر کی دیر پڑے بے عذاب سخ و مکر الیہ کا ہوے ابور او تدبیر دے کسانو اگے ہلاکی دن کے ددی مکر بہ اللہ ہلاکی بیکارہ کیبے والله خلقکم من تراب بلش بگم دلیل اللہ پہ را گڑئے استا سودا بابا آدم علیہ السلام خاور نه جوړ کړه ثم من نطفه بیا دی او اساس کی وبونه دا غ نسل الله په را کړي نطفه نا بیاګر زولې تاسو ازواجان جوړه جوړه ثم جعلکم ازواج بیاګر زولې تاسو جوړه جوړه قسمه قسمه نارينا او زنانا تور سپن دنګ منرداس وما تحملون من انسا ولا تزعوا یا سو جا لکم ازواجا دا چی جوڑا جوڑا نرو مادے گر زولی وما تحمل من انسان حمل نو چتی او زنانا او نه حمل دی مگر پا علم د الله تعالی سرا اللہ تپت داد دی وما یو عمر من معمرین ولا ینقص من عمری ہی اللہ بی عمر نا تیره یا عمر والا او نا کمیگی د عمر دا غنا مگر طول دی دا اللہ پا لوح محفوظ که دا اللہ پا تا دی دو مطلب بری نیو مطلب خدا دی چه دی دوارو جملو نیو کش مراد کار مطلب بداش دیو انسان لکه عمر مطلب شپیتک آلا اللہ لی کلی اوست دا شپیتک آلا پلوح محبوس کی اولی کلی شرو نو بیا دا دا دا پیدایش نا پس چې د د عمر نه یو راست کمهشينو فپل رجسترر کې ییکلی شي د شپو نه یو ور کمه شووار او د شپتو کې یو کم شپته او ورې یو یو کال پاتې شو نه یو کال کمشي نو یو کال کم شو یو کم شپتر کلونې پاتې شو دا کم په یو کېک او دا ډیر فپل کلیکې دا سر را رواني آخر داره چتول ختم شو سراند کا نه د چې پس یو سره راړې سر ک لاندې دیو ټول موننددي پته چتشته. دا یو انسان تا تب بلکل کلیر دا. کم عمر دے اغام لکلے دے. کم تیری گی اغام لکلے کی گی. چھ بس تیم راو رسی گی کنا. باس. پتہ ہو لے گی چھو عمر خطف شو. دیو. دویم. دویم دوکہ مراد دیو. دا سی ندا. چگنی تا تمام اخکمیو پی رویلو دا. کون خلچ چرگان خرسی کنا. نو دی توی مالی او چرک پا کار دی، را لالی کارالا، نو دی بس لاس وردن نکی نو چی کم چرک لگ ترن مرنی یو خواب الخواب پاکی ٹوپویا چې بیکاری بس آغازر لاس لراشی، ریح، ریح، اگر تا دا پتا نیشتا چی نیتا دا کم مخدو دا کم روز دا خوبشی و کم چاڑی لاندی راغی دا غنی تا دا، علالی، دا سی ندا چی گینی اللہ پاک هم، هم، کم کس بانی مړکې نه بس الله رب العزت پټولو قادر دی او الله ته هر سړي عمر معلوم دي دا چې چرته کېږي چې د یو سړي عمر لگو او دیت نه يرشو او عمر مرو ولای راونی و غې مرته او داز مزه کې داګه پځیږي یو انسان عمر لیکلیدند نند عمر انتے ری غدیر عمر والا او نہ کمیږي د عمر د دې پل نا مگر ټولید الله په لوم کې خسکاره دوه کسان مراد دی اغل عمر والا ام لیکل شو دی ډیر عمر والا ام لیکل شو یقینا ذالکل پالابانه اسان دی اوم دلیل و ما یستمل بحران ندی برابر دا دوه را سمندرونه هاذا حزب الفرات سائغن شرابه د یو چه د نو ازبن خوګه اوپر دی وراتن تندما ته اون کی دیه خالص دی سائغون شرابو په اسانته ردن کی رزق د چې خور اسکینو په خونبه نه مړېږي دومره مزه کوي واه ذا ملحن اوجاج او دا یو مالګین دی او تریخ دی چې خلیته کې کنا او خپل په کنگال کې نه د و د خلیه ناګرېوالې نه او چلاو دست دی پی اوکنو دا بدن بری دا سکلک لکی لگا مال گردی چی پیرا. جامع بری دا زیت تا بوی چو بدی چا تا چیو آوڑی دا کسنگ نیغا و لار دا جوڑا. ار سکلک نو دا یو مال گین دی. اوز د دیو بوکی دا سمندرو ندی دا اللہ د قدرت تاو گورا. ومن کل انتا اکولون لخمن توریام او دا هر یونتا سخوری غوخی تازام. دا دی خوک سمندر مایم خوری دا دی بل مالگی نم خوری و تستخریجون تلبسونها او روباس تاسو جامول را روباس تاسو زیوراتو لرا تلبسونها چه غنده غیل را سروس پینک روباسی نتاسو یا غنده سلیخ خو نیستمالی سلول خو ناروادی او سی غیر دمو ذکر رولا این ځنا ن اغونې ختا سره اوسیږي او تاله فظ سببالی مځ کنسبتتاته وکو وت فول کوې بته ک یفی په د سمندر کې ماخره لوون کې او بوللاره روسته کی کې اوبولاره په مخک د او پشل او په ولیت لتاب تاغو من فضل هی دیر پارا چې ولټو هی تاسو د فضل د نه او دیر پار چې تاسو شکر وباسې یو له جو لیله په نهار بل دلیل دنه کوي الله پاک شپه پا پرځي کوي دنه کوي ورځ شپه کې تابې کړي دین ورو سوغمای هر یو روان دې د پارندې ټیم مقرري دې سپتونواله الله دې دلاده پارا بادشاہ ایدا هغه کسان چې تاسو را مدد امیدیو یم من بونمین قتمیر رد شرف پی دعا پنه پی دمیلیت دا غینا آغا کسان چې تاسویر آمدت کوای مالکان نی دیمین قتمیر پاندازه ده پلچه ده کې د ده کجوری امرا اپوستکیم تی روغنشی لری کوا پیدا کول خو پریدا چې دا ورته چې تصرب دم رتور او کا چې دا ډو کې نه دا پړچ روغ لري که چې دا نه کټ نشي همدونه نشي کولای چې دا تیوباسي انت دوه هم لا يسمعو دعاءکم انت دوه هم بلی سرا بلیدیلار لا يسمعو دعاءکم نا ورستا سوچولار لا دعا دعاءکم دلتا خو اسمارا لکن اسمام نه نیو رستا سچ غلران ولو سمعو مستجابو لکم اب باز دیر زور لگی چی بس اوری او اوری او اوری زمڑنو ایوری دلنسو چل بوشی چل رہ تو خیر سبا کی گی را پاسی یمدا د قولشی ولو سمعو ک چرتاوی پوری همام دا علماء وی علی سبيل الفرز مداري خو ها اورینا خب بالفرض و تقدير ک تدیر پرشله اوچ اوری اوری زو وی اوری دل نو سبو کی ولو سمعو مستجابو لكم او ک چرتا دی واوری نو دی قبول والے نشی قول استاعد پاران و یوم القیامت یخبرون بشرککم او پرزہ قیامت باندې انکار بکیدستا سو پر شرک غورچ دا بل چاته را مدد, مدد شوینه دیتې دی سوې شرکی وې ولا ینبئ او کا مثل خبیر او خبر نشی در ول ات اے مشرکا پشان د خبیر ذات چ الله دے دا بیا وې جرا بوتانو بارکری اوی دا تحریب تحریب اغسو کئی دا بوتان پور خاص کئی پدی زان پوئی کرنی پدی ارسو پیگی چه اللزی نا اسم موصول را گلی ری دا اشخاصو دا پارا استعمالی گی بوتانو دا پارا نرازی یو دویم ما یم لکو نام ما یم لکو نام دا جو جمع را گلی دا وو اون سران او دا قانون ده چه کم جمع وو نو سر رازی دا اکثر پا زویل اقولو که رازی لکتا دعونا چه سنگا تاسی چرا مدد کوئی نو دا وو نو سر جمع را غلی ده کنا زکتا زویل نو دا ما یم لکون وو نو جمع دام زویل اقولو ده پارا ان تدعوهم لا يسمعو دعاکم ولو سمعو مستجابو لکم و یوم القیامت یک فرونا بشرککم جمع واونون سلا نو ذا زویل عقول د پارا راضی معلومه شو چې زویل عقول رامدت کول او خیر یک استاد هر سکین روح المانی لګراوه اخلاق قرطبی پرتبیو اخلاق اغه وی چې دلته مراد اغه خالق دي چې هغه د فرشتو عبادت کوو د عیسی علی سلام عبادت کوو د غزهیر علی سلام کو د ټول پکې شامل قطعهچه غزرله سلام خو جو جونديره اسماعيل سلام جونديره خو اسمانونو کې ده نو د دنیا والا چرې اغم داوري سيدا يا يوهنا سو انتم الفقراء الى الله هو الله هو الغني اوس دویم باب د آيت 37 پوری په دې د نور دلایل عقليه او توحیدی اوخروی مثالونه به ذکرکه د شرک او د توحید تسلیذ نبی صلی الله علیه وسلم تا زیر دینه کانو خلق او توحیدی اوخروی یا ای یوهنا سوې خلق انت مل فقراء الاله تاسو ټول محتاجه الله تا حرکت او سکنات تاسو الله تا محتاج رزق کیغه تا محتاج پیدایش کیمر جن کی ارس او یا ایوها ناسیوی آمیلانی لکه انبیاء اولیاء نیکان و بدان ټول صرف چا تا محتاج دی یو اللہ تا انتم الفقراء او الاللہ نو چتا دا غریب و فتیر نحاجت غواڑی او دا آغی ذات نه نغواڑی چیغا غنی دے نو تالا دی دماغو علاج پکار دے گره جنه دی بغدادی رحمت اللہ علیوی استعانت المخلوقی من المخلوق کا استعانت الغریقی من الغریقی یو مخلوق چه ده بالمخلوق نه امداد غاری ده دی مثال ده سره لکه دو کسان و بوکی دو او دوار غریبانان پسل گو دی اللہ رو تدو و تو نشتا او دو بیگی و دا یو دی بلتوی چه لالا دو خده ده پارا ما دو بونا و باسان او چه غی ورطوی ناغه غریبز سات چې د او خللکې نیولی او زونونه خللی ل را غری ځ نهشی خلاص اوله نوغ بل به د کمدری نه خلاص ک نور به ل دوود پی چې د په پ و ک او زنان کراچ خلاص دکشانت جن مخلوق د مخلوق نه امداد غواړي نو د امداد نشکواله غزان لیدا ته محتاج نه وستا وسنګ امدادو کی استعانت المخلوق من المخلوق کا استعانت المسجون من المسجون یو مخلوق چې د بل مخلوق نه امداد غواړي نو مثال داسې ده لکه د ویلیاں په جیل کې باندې یو بيشي غریب جوړیو دی بل توي چهره رجی د خدای زړه پاره واړواله واړل پچيميری او ډیر میں کو راي اچو ماده د جیل آغاو نو باسا اغا او نه نشی دا دونا تکړینو داخپل زانه ول ول باسی چی زان نشی استه نو تابس گه باسی مخلوق محتاج ری محتاج نه مغواړه دا غی ذات نه مغواړه چې سوق ده محتاجو حاجتو نه پورا کای چی اغا الله یا ایوه الناس <سؤال> و ای خلقو انتم الفقراء الاللہ تاسو طول محتاجی اللہ تا او الله بی پرواستایل شوی زاد دے دو گواری اللہ نو ختم بگی تاسو یا تی بی خلقین جدید او راب والی مخلوق نوے او نده دا کار پا اللہ بانی سگران و لا تزرو واضی را تم وزر اخران نشی بارا ولی و بارا انکه بوج د گنا دو بلچان جتو زمان باغا بوج کم کی و انتا دو قلت <تصالتن> الہ حملها او بل یو درنو خپل بارته یو تن لا یحمل منه شیء ولو کان ذا قربان نشی باروله دا غنه بس شی اگر کی خوان د خپل ولای اصل کې علماو لکلي دی لا تزرو وازرتن کی اشاره دیتا دا چه پخپل سمیه و کس نشی رات چې چه ستاد و گنا بوج واخلی و پخپل و گئی چه زمرتن تخلاص لے انت د مستطتونېله حملې حالله ی من مشي ان ک دیته اشارهغ دا پخپله نه پخپل او تو ته چېغې چې را ش م سره انداددو کوو مینهتهزاری در تکومه زاری در همغ نه شي رالی چې ستاه سووک کې دا بچ کم کی. نستا په چغو کار کیگی او پ پخپل راځې او رالی شي او سړی به د خپلی پخپل پیټې په خپل ځانبانې اوچت ځان ته سوچوکنو چې بیا خپل نا اوچتوللی ذا قور اگر که انسان چې کم تی را بلی یا دا خلقی را بلی اگر خواهن لخپل ولی که زوی پلار تا چغی وی پلار امداد نشی که ولی پلار زوی تا چغی وی نا زوی امداد نشی که ولی ار سمر چی نزدی اینما تم زرول لزین یخشاو نرفا هم یقنان تا کسان چې کم یریږي د خپل ربنا اینه سمانه ستا یراول آغا خل کو لبا پیدا ورکی چه دا ربنا یریگی ا ربنا چنه یریږي هغه باندې سې ما ختمه واغه ماغه زړه کیسه ده یقینا پیدا ورکې راول ثابت کسان او تجریګي دراف پنا بیل غیب پسړه کې پابندي کې د منځونو او چاچزان پاک یقینا پیدا د ځان پاک او له ځان د پارا ده او الله تعالی ګرځې دللی و ما یستویل اعما والبسير وصفر ذکر کړي د موحد او د مشرک په منځ مثال <سؤال> سره وما یستویل اماول <سؤال> بسیر <سؤال> نهې برپ روړون اولیدون کې یو سړی دی چې هغه پټ پړون دی د بللیدون کې د دوړه پربردي ډیر پارت دی نو چې کمم سړی روړون د نو مطلبله ظاهیرو نه مرا کېد شي چې دې پسیر نه داړو دله تلییر دي د پته خو نهي. دینه مراد څه ده هغه با چې کم د توحید د دلایل نه مشرک ده او بسویر چې کم موحده د توحید په دلایل کويږي نو مشرکاو مواحد ندی برابر لکړوندول د دنکې چینه دی برابر ولا ظلمات او ولنور او ندی برابرې تیارې او رڼا غانې تیارې دي د شرک دلایل او نور د توحید دلایل څنګه چې تیارو رڼا برابر ندی نو شرک او ایمان او توحید برابر ندی ولا ظلن او ولحرور الکا وډه <وڑے> را روان دي کنه ویشه ول الظل و ول الحر نه چه دنه سور او نه ګرمي برابر دی. یو سړې پسور نور ده خپل پسوري ده کم یو په مزاري سوري والا کانه چې خطیز نورې او ګرمې نو د قشانا د توحید انجام چدې نو هغه یخ یخ سوري دي د جنت او د جهنم د شرک او د کفر سزا چې ده نو هغه ګرمې د جهنم ده نو دا کله برابر دي شي وما ما یستویل احیا او علل اموات او نړی برابر ال احیا جواندی او اموات او نم دا ولې څنګه برابر د ژوندۍ سوخې اده مړی د ژوندۍ سو لاس نو یا رقم شي کید دا ژوندۍ سیوارو مړې کم دي اس دی تلوسو کوهګا نا وا یستویل احیا پورا پورا بندان چ څنګه ژوند دي مړیم دی او بیا م الله وی برابر روح دې پمړی کی روها نشتا نو ژوندې ویني نو مړې نه یې ژوندې اوري نو مړې نا اوري ژوندې خوبت کی نو مړې ایسب د پاسه نو مړې دزمکه روزوا کفاتن احیا او او یو نوقدر تا ویمه دین ډیر خلک نه پیګی کنه دا مبتدیین حضرات داګه خوبه ګړو وړو سری لکه سوچورتا و دا قران دې ترس تا ګوره و ما یستوی اول بيا سرق ما, ما تفاد ما فاد فاد وما, وما يستوي الأحياء, الاحياء وما يستوي الأعما والبسوير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور نبيا ببالي ويكي وما الاحياء, الأحياء ولا الأعوات اسفكار وكنا نو اول سر کې ویچو وما یستویل اما والبصیر نو بیا شروع شروع نو بیا په اخر کې ویچو ما یستویل احیاء واللموات دا یستوی ته کې دوبار راوړل ولي پدیکی پورا منپاد تایشارا دا. گورا لونده ولی دون کې ندی برابار خو پیوشی که چی لونده نخ کاری ولی دون که تایشکاری پدیکی منپاد تایش نور شیعه ده لونده مخورا که لی دونکم که لوندم چه ده نو آغا خبری که لی دونکم که لوندم چه ده نو دیوزه نپل زیت منتقل که ده شیخاو بادخوالی شی لی دونکم که <سرح <سرح پیو پیو دی نی نی خود سره پیو پرخه دي چوند دي ني ني اولي دن کي پات وا ما يس او ول الاموات ني دي برابر او نمړه او مړې پیو شي کېم نه ده د ژوند دي کار کوي د مړې خپي کار نه کوي د ژوند دي خلکار د مړې خللا کار نه کوي د ژوند کار کوي د مړې سترګي کار نه کوي د ژوند دي کار کوي دان دمړی خو ګونکار نه کوي ژوندۍ کی روح ده نو مړی کی نشتره مړا خو چې کم صفات په ژوندۍ کې ده هغه په مړی کې نشتا او بیام هم د یوې چې دمړې د ژوندۍ نه لګسي واده وایي چې ژوندې نو توره تیګي کې باندې چې مرشلہ کوي کې نه چرابار چې ژوندې نو دیوال نه خوایني او مړې د قبر نه د وېښ نه مخه خاوې ته خبري کیتا نه چې څوک مال راغله نځو خدای دیوال نه ژوندې ما واه کوه سشنې نه متاسی وی نه یده شتا سو نظر لګتی دي نځ ګور ادب پرده نه خوې نه دیوال نه خوې نه نو د منونو خاور دلان دی نه څنګه نو اغه د دیوال نه خوه په مزه आवाज نه او مړه د منونو خاور دلان دی اوري عجیب غا نو بغیر ظاهری اسباب او قسم نشکا والے ني پاور کوله شو چاله بچي ور شو ني چاله مال دولت <سؤال> ور کوله شو توله شو لګه بغیر او چې مرشو نو څوک به بچيو ور د بيماران جوړي څوک به او دولت ور کوي څوک به چه ده نو منګله عزت او ذلت مړه خو څومره بيماري دي تولهږي تا او سمره پېډيري دوله غي تا او چې توي دا غلط ته تاوليا نه ملي عجیب خبره ده خبره ده د دې آريو بیا ولي چې ژوندينو هیڅ هم شي کولای چې مرشي بیا سره کولای معلومه شو چې وا ما استویل احيا او ندی برابر جواندیو نمڈا این اللہ <سؤال> یسمعو مینی اشاق یقینن اللہ او راول کی چالچو غواری او راولیشی چالچو غواری ونی تم او راولیشی گٹی تم او راولیشی مڈی تم او راولیشی جواندی تم او راولیشی وما آنطا بی مسلمین من فی القبور نیتا او را انکے آغی چاہتا چکم پا قبرونو کمڈا پرات دی یاد شو و ما انت بمسمعن من فالقبور کلو ی رج بوتان ته مرادی کنا بوتان نو دا قبرن کې بوتان خلق خلق, خلق خلق انسان و و ما انت بمسمعن من فالقبور او دا بمتا تطی چې من او ما کې دا فرق من ذویل عقود د پار راضی او ما د غیر ذویل عقود د پارا قاعده اکثری ده ٹھیک شو کنه الله <اللاوی> او ته ورته نشورواله نو چې نبی ورته نشورواله نو دا اواز د نبی کی تميره نقصان دې کډې مړی کی نقصان دې نو تا ته پته ولګي کده نبی اواز کې نقصانی یې نو ستا غبره کمز نه تکړه او کمړی کې نقصان یې نو خو بس خبر خلاصه ده خ ان انت الا نذیر الکدا جوندی ته وراو د مری پری دوا د جوندی په اولवाडी ان انت الا نذیر نه تم اگر یراونکه انا ارسلنا کبال حق بشیرا و نذیرا یقینا اسبات رسالت من له کله دے تعالی رب په حق باندې زیر اور کونکه او یرا ور کونکه و ام من امته الا خلافیها نذیر نشتا دسیه امت مگر تیرشوی دے پئے و اینو کذبو کا تسلی نبیلی سلام تا چه تا بیان که نو دی بویده دروگوی داداوی که کدی تا تا دروگ جنوی نو تبسکه صبر کوا تا خودی روشتی دی خلقو پیغمبرانو تا دروگ جنوی لی دن موت تا بینوی و اینو کذبو که دی سمیس پد دروگو که تا تا نو جزا محضو پد فس صبر تا بدا سبر نکارخ لی ولی و قد کذب اللذین من قبلی هیم په تکې سره نسبت د درروغکړی واغې کسانو چې کم مخکې دځ نه تیر شويدي خپلو پې غمرانو ته جا همروسلو همبل بې نهته یره کېدشيګان بیااب به ته د لایلنی نو وړي نود بغریبانو ویل چې لګ دبد نه نه ضتیانو راغلی واغې ته دغې پیغمبران غمبران په وااض ح د لالو باندې را تلل کړړی واغې ته هغې پ په وااضې ح لایلولو ب ذګوریو په صحی کتاب المنیر او پا کتابون روخانو بانده روشنو بانده بینات دلائل عقلی زبر دلائل نقلی بالکتاب المنیر دلائل وحی عقلی دلائل ام پیش کریو نقلی مور تا پیش کریو وحی ام پیش کریو خوبیابم دے ظالمان ویلداتا تاسو دروغ وای نو چه غیت دروغ جنویلیو نو ماو تا تب نوین سم آنخستو لزین آبیا نیولیو ماه کسان کفروچ کپر اکڑو فکی فکانن گیر پس رنگو زمازا برکو لغی تا علام تر ان اللہ انزل <سؤال> من السمائی <سؤال> ما آم بل دلیل دویم آیتن نگوری یقینن اللہ تل آرا و رید برن باران فآخر جنابی هی سماراتین مختلفاً علوانوها پس روبا سمنگ پاغیبانی میوی چه مختلفی رنگو مختلف کسمو نی رنگو نی ومنال جباله او دارنگی پیدا کری دی منگ دو غرونه نجود دون توتی بی زن بی زن تک سپین سپین غرونه و خمرون او باز سری مختلفون الوانو مختلفی رنگونه دده و غرابی بسوده او طوروی تک طوره غرابی بی بی بی بی بی بی بی بی دا وی لیکيږي هغه تورته چې ډیر توري او سوت تورته وي نو تا کې شو تک تورنه تور تک توره داسي او من الناس او بازد خلقنا بازه ګټه داسي توري تبې چا په تور تار کل په تاسو توي کړی دی دا سی تکی توری مختلی پی کس من رگتو دید ومینن ناسی بازی در خلقونا ودوابیو در زندسرونا والانعامیو دی مختلف مختلی پی در اغیرنگونا دام اللہ پیدا داکتوری دی انسانانو تاوگو ردیو بلنی رنگ مختلف پی در زناورو تا سروو تا زندسرو تا کذالکم دا غشان لکستن چی در غرونو دمیو رنگونا بدل بدلی بدل بدل بدل. اینما یخش اللہ من عباده العلماء څنګه رنګونه بدلي او عملونه بدل بدلې کنا څوک دا الله نه یری او څوک نه یری یقینا نه یری د الله نه د الله بندگانو کې عالمان الله اکبر لیکلی کلی د آیت دلیل ده په فضیلت د علماو چې الله شهادت کوي چې ځما بندګانو کې ځمانه ډېریږي نو هغه عالمان یریږي او دای د دا دا عالم تعریف موخه خان, خان زادالمسیر لیکلی دی چې ربيع ابن مله یخش الله <سؤال> ف سب عالی من په ډیر کې تابویللیډر یرلی میں حاصل کی او چې د الله یره د ک منسان سزړ ک نئ نو د تعالی و د سبق نه دیویللی د سبق ووالی د د سبق نہ رہے دے یری د سبق مقصد خدا او چتا اللہ او پہ او بیا دا گنا وای ریگی داغه د دا حکم تاملو کے چکل دے دا اللہ یرا پز رکھے نوا نو بیا جان تمولا و نہ وے جت جاهل دا نہ دا دا با دا دا دا خده داوام خلک کو بازو وقت دی بولا نہ خے ولدا بولا دمرز خدا لکه نگیگی لکدا میان چتی زکه چې دا وته لدبیرنس دی کنه دوه سره کا پورا دوستانه یب یو مولانا سره نچا تپوسو کو وی رجیل منګه د امیان خلک چې که کنه ډیر په داما امون سکو تاسو بس په سکونډونه کې د امون زوکه ډیر چالاک ناغه او تری کاکا تاسو کله مونږه یې روزانه کو وی مونږه سم په پوخ یاد کړي کنه نو کم زړی له چې شې ورزنه وی زرزرې چې نو ورځې په کله یو ځکه کله بل ځګین ختې نو غلط نو گورا دا عوام خلک دیری اگه دا لانا عوام نری چې دی صرف اقیده سمه یو عمل سمه دا به پا پتس رو گو جنت لیس اده دی مولیانو بر دیسه با کتاب کیگی زکت دی سرد علمه چه دی نو غلط کارو نکی عوام نا پوی زد پکی نئی عینات پکی نئی امولا تب تکی زد دیری دید چاپ لاغم نشی دې واسه په کګارې نو په کګې باندې بدلایل ګوري کله یو طریقو په کله په بل طریقا په دې زبانه تفسیر ابن کثیر لیکلي دي چې علما درې قسم دي عوام په اصطلاح کې خټول مولیاں دي یو هغه عالم دی چې هغه عالم به بالله وب امر الله د الله توحید باندې معالمی اسماء او صفات پیژنې عقیده د توحیدی او احکامات د الله باندې کوي دا ډیر کوچه ته مرتبه ولر الله دې داسې عالمان موږ نه جوړ کی دیم دی اغه عالم چې عالم بالله د الله توحید او تخ معلومي اسماء صفات پیږي شرک نه کوي عالم به امر الله نه دینو دام خدي مشرک نه خدي دریم هغه چې عالم به امر الله وی صرف قیده ته د تومره یاری چې چې تانه بچل خطا کې نه وی قیده اور تیا دی منطقي اور تیا دی فقہ اصول فقہ خو توحید باندې عالم نه لسه به عالم بالله توحید نه پیګي نو که خلق او تدیر جامع المعقول والمنقول وي کنه خو د شریعت په اصطلاح کې جاهل دی دی نه پی چې په توحید نه نو د کوم ځای عالم شو شو masala الله دې د توحید علم من کرا نصیب کی اصل علم دا ده فعلم انه لا اله الا الله د دې خبر علم ضروری ده په دې ځان پوهیږئ بل اله نشته بل د عبادت لایق نشته مگر صرف سوک ده یا الله دې او دام یا تو ساتکه هر څومره انسان ګناغاري کنا خو چې عقيده د توحیدینو یوزل اول خو به الله موآپ کی کني نه یوزل به د جهنم نه الله رغه جنت ته به بوځي او کار څومره انسان نیکیو کی خو چې عقیده د شرک دا مد به جنت تستر ګمبيني نه همشره په جهنم کې د دی ته شرک نه بډیر ځان ساتي خو اصل علم د توحید علم دی الله هو الله ان یخشاءل الله حام با د ولما یقین یریږې د الله نا د الله په بندگانو کې سوپ عالمان ان الله حاض زون غ فورقی الله غالو بخه کوون کې د ان ل نه یلوونه الله اوذذر۔ ربته د ما سبق سره دادې مخکې دوه علما او تاریخ وکړه چې دا د الله نه نو اوس دا هغه کار ښې د الله والا علما او کار وسین د الله د کتاب درس او تدریس د الله د کتاب بیان اعمال صالحا د دعوت و ملاکاری ان الذين يقرؤون کتاب الله چې ولید الله کتاب یعنی دا هغه درس او تدریس په دوام کوي واقاموا الصلاه او قاموا کې دمونځنو مو نه پر ان فقومې ما را ځقنا هو خرج کې بعضې د داغمالله چې منږ دیطوررکی د سررن والانیا په پټو پسکاره یا رونه تجاره تل لن قور او کې د لري د داسې تجاره چې اچې ب نه او نه پوټه لی وفی هم او جوه دی دا کار ول کې فو ظکه دا کار کوي دی د پارهه چې پورور کې د تاالله اجرونه دد او زیات کېد لره د خپل ففضلنا ټندله غفور شور باخنه کوون کې او قدر دا دی په لګ عمل دی راجر ورکرکېول نهدي او ح نه دلیل وحی کا حقانیت وحيی په حیت دقرآ اغ چې وه کی د منهته تینل کتابې د پرانله هول حق دا د تصد کوون کې داغې چې مخید دی نهدي یقی نه الله <سؤال> دی په خپلو بند گانو خا مخه خبردار اولی دونکې سمه او رسن کتاب ندي ن فناین بانا س د تعېې ذیکي دپاره بیا دام وا او را په میرامانې ورکرکې د منګ کتابو هغې کسانو تا چې غړکړيدي منګ د بندگانو زمنګنانا الله وزه د خپل کتاب علم هغې چاله وورکو م چې سووک زما خو شو فَمِنُهُمْ زُعَلِمُ اللِّ نَفْسِهِ اوز ده کتاب وعلا دریت اسمنا پس باز ده ده ناغنی چه ظلم که اونکی دخپل زاند پارا اینی کمی که د ځان زاند پارا گنانگاری گناؤون دیری و من هم مختصف ده و باز ده ده ده ده درمیانا چنیکی و بدی یو شانی و من هم سابقم بالخیرات بی ازن اللہ او باز ده ده نولانده که دونکی پنیکو آمال و سر پوکم دالا چې ده غی نیکی دیری و گناؤون کمی ذالک هوا الفضل الكبیر داده فضل ذالک هوا الفضل الكبير دا دې فضل او غرهواله لوی ظالم لنفسه چې ګناوه نه دی مختص چې ګناونه کې یو شان او سابقون بالخيرات چې نه کې دی یا ظالم لنفسه او چې د الله په حکم کې تاخير کړو او دویم مختص اغه خلط عملن سوال واخر السیئه چې سینه کې کړي وسو ګناونه نه او سابقم بالخيرات چې جهاد تیزان رسول مخيره سيد له يا ظالم چې اغا جاهل نه وي او مختصت متعلم او سابقم بالخيرات عالم دا د قران ولا قسم نشو دا لري وړه به الله پاک جنت ته دنکی اگر چې بمراته وګې سره پرختار شریچا نسبته د قران سره جوړ شوی دی نو اغا لده سیبنه پریدی ابن کثیر او قرطبی مرفو روایات په دینه نقل کړی دي چې دا درې واړه قسم نه د مؤمنانو چې د والا دي د قران خادمان دي اگر چې ګناګار وای رچا به ګناونه سی وای د چا به نه کوي سی د چا یو شان دا درې واړه به الله په جنت کې دننه کوي دا د قران د وجینا تو قران سره نسبت جوړ کا الله وو قران په برکت باندې تا جنت ته دن کیه اگر کته ګناغاري اگر کته ظالم لنفسه خل النفس ہیوه چه غزل منا لازمی دي دد دي هغه متعديني دي شرکيات او بدعات نهي جننا توعدنيخونهها جنونه دشگرتن ن کېږ ب د اغيته يحلله نهفيها زواات اوقالالبه توواچولی شي پهې ک من نه سااوه د بغړو د با اوګو من زذهب ان درو ذرونه او دملغاونه وباسو هم فيها خير او جامي ددي به بې جنت کې درېخمون وقالو الحمد للله دې سپڅن د کمال دی الله غيزات لرا چیلرې کځمنه الحزن خوق خوپ و يرې لره نه فغان لرا این ربانا لغفور و نشکور یقینا رب زمن خواه مخواه بخانا کونکه و قدر دانده اغا خبگان سو یا خود ور غمو مونگوی لسه نه چه ور تلان نشو یا اغا خبگان ده دنیا غمونا اغین اللہ خلاس کرو اللذی اغا اللہ احلنا دار المقامت من فضلیهی چه بوید لو منگا کور ده همیشگی ریتا دوسه دوتا دخپ الفضلنا نبرسیگی منگا تپایکی نسوابون ستره والی او نبا رسی گی منگا تپایی که لغوب سا یعنی نسواب ویلیکی گی اغا ستڑی والی تاو تا چه کم ده کار پا وجه باندیا ده بیماری پا وجه انسان تاو رسی او لغوب اغا ستڑی والی تاوی چه ده غمون و ده تکلیبون و انسان تاو رسی نو نه بررسېږې منګ ته په کې تلیف او نه بررسېږې منګته لوغپس کړړی وال هغه کسان چ کو فرې کړ تفوی پې ښوي موقرېنوته دی د پاره به ورده جن میلا یو حاللییم نه پ حکم بنی شي کلی پصله بنی شي کېلی پهی چې د مړشي و یا موتو پس چه ده امرشی، ملکی گی بنا، او نبشی که مولی ده د آزاب ده جهانم، دارانگی بدلور کومنگ هر کا پیرتا، گور دنیا کی یو سڑه په تکلیب کی گیر شی کنا، نو بس مرشی نو بی غمشی مرشی، گور تاو برزی گی نو بس دو منٹ ترشیوی نیچی مرشی، بس بیا دیسوزی بیا خفزان نپی گی کهانم، نو جهانم کی بسوزی امرک و پینراز نپی، نو د او نبازاب که تخبیف رازی و هم یستری خونه فی آودی بچه غیباسی پده جهنم کی وای با ای زمنگ رب او باسی منگ نا نعمل سوال حا چه عملو کو منگ نیک بغیر داغی نا چه منگ چه کو بکو پدنیا کی اولم نو عمر کم مای تذکرو فیهی من تذکر اللہ بوی ایا عمر نو در کلمه تاسو تاغ عمر چه پند غسته شپایی کی چا چه پند غسته و جاکم الندیر اور آغلی و تاس و تیرون دا علماء وی چی شپیتک آلت مراد مراد مراد چی سوک اللہ پاک داگ شپیتک آل عمر جوړ کی یعنی عمر شپیتو تاور اسی نو د بخاری شریف ام حدیث دے ابن کسیر ام نقل کی چی دا, دا آغی آغ انسان عذر او بانا اللہ قیامت کے نقبلی چی دے وی اللہ وخرا سرنو و اللہ مجبوری میوا و اللہ داو و آغو الله وبش پہ تکاله زندگی می درکړونه ته په دې شپه تکاله کې ماته نوځګارې دی، زمادین تنوځګارې دي اوس تبا نه کار نه ته خطه ټول زندگی تبا کړې دا سوچ پکار دې زمنګ زندگی می ډیر لاړه په ظلیات ته کی پته نه لګي چې باقي ژوند بسوم رہی نخبل اخرت لپاره تیارې پکار دی، سلف چې بده سلوې وختو کالونه زندگی واوڑې دا اغي بیا صرف د دنیا, دا دا محنت و دنیا او د آخرت د لپاره मेहनत کوو دنیا د پاره نه و چې بس پته نه لګینور جون لګدې چې آخرت ځان لګو او زمنګ چې زر کال عمر شي بیا موږ د دنیا نه ماړنه شو او آخرت ته هم توجه نه اوله نومر کوم ما عمر نو درکړی تاسو تاغا چې پ د غې شپ کې چا چې پغسته وجه اکومون نظیر او راغلی او تاسو ته یارهون کې او نظیر نهرات خورانقرآ در طب بایدیانې د او تاسو پعمل نه کوو یا, یا نظیر ما نه ب غمبر یا راون کې یا هپ سال غې ملا یا نظیر ما نه ا شب سپینوالی د وختو چې سر د سپین شو او غیرې دی شپ نه شویوه نوطالې دا خبر در که عمر دی لګې ځان لا خیرتله ت یاې اوه او تا بهغینم صبرت ناغست یا جهه کومون نهظیر ته دبانې راغلی وي بماری دربانې نه کاره نه کاره راغلی وي او ته ما ځان ته شهده تووي لکه دومره وررمې شوی وي که نه او بیا دبانې لافضلو کو وروغې کوي نو ته بیا هم سم نه یا وجاءكم النذير موت الاقارب استاغ پلوان رشتہ داران بمړه کېدل او پدې او پدې جنازه مقبره لوللې الته به پس بل الله سوخه خول قطه تیبرت نا غست چې هو د اورست تمام روانه ده زبم مړ کېږي او ما بم دی ښاوره تو کوځي جزاء الاخرت ته تیارې او تا تی برد ناغست، تا ویل من دا دی غریبانانو دا خوله دا سا بلکل دی خلیکی، تا زکا وزیز منگا خود مضبوطی زاگانی، تا دو پڑکی نه نچگینی زبا مرکی گما، خان کلا کلا دا زلج پڑ راشی گنا، نو دوم را مضبوط ونه برا و لڑی، سره و تیران شی چی دا و بوری، چی دا سمر مضبوط وو، سمر زتلکی جڑی وی، او غیر اول اولا وله، کله نہ کله د باځي سړي خبر د مرگ راشي لانه مرشو د سړي دماغ نه مري تا د غړ پښه نه مضبوط انسان څنګه پلس ايو کز ما تویلوي او راره مړو وي ما خامخ پلزوي ډاکټر لبوته بیمارو او دې دم رمنو بیمار چرګه دا داکتر تویلوي چې زم بیمارې ما د خټک تاکه ما شو میراو او بیا و یودشو بیتک یزان تاسو د نننور بل انوي غمشه غم شو غیل چي وړه او ور را اپسټیل پونو کچ را شپلانه مړته دیو تور دبوي چې مصطفی سو غنه پاسه سار مصطفی ور دبوي دبوي الک نواس کی نه پاسي دی ور پسې ور مات چور دن ک دننور لاغه مړو نو ما ته ټل پونو کچ کاږي را وره سو د غم لته لوم چي مې وره و بلانی و پات شو نوې زمما دماغو نه منل چې څه وپاره شوبېګا مون سره ناشته خورو مرمطو ټیکو نو یې ما ته وی چې وپات څنګه شو وېګه ما ته وی چې سړې څه وپاره شفغه څنګه وپات شوي و ساتې اوته نو زبیا پزان کوینو شم چې څنګه برار رسیدل نو مقصد دا دی چې بازي غم انسان دماغوم نه مري چې دا څنګه راځي من خویو چی اول به منگ بوداگان کی گو، بیا با نده کمزوری کی گو، بیا با دسی پر میاشتو میاشتو پر کې که داخلی گو، بیا با چی دینو سا و رو بیا به ملکی گو، دا ندا، دا خو بلا بختور انسانی چی بودا گو، بودا توب تورسی و بیماری پی تیرشی و بیا مرشی، که دیشی چی ما خم پریوزی رو غرمت و سار خلقوی مرده، او که دیشی چی پلا روانه و اکسودان دوشی و نتکه مې قاتل چې بنیر کې یو گاډه ختې یو کنه توور زدلره او پای کې یو خاندان اتکاسام مړهږي په یو سره هغه سم د زره پکوړي په شان راغون شو ری گاډه اندا پتهونه لیک ار وخت مرد لپاره تیاریا پاته نه لګی چې څه ټیم کې تعالی راځي چې تا بیا دا نه چې دا عمل پاتې دی پات پات او دا عمل پاتې دی دا نه کې پاتې دی او دا د نن ورځې نه کې سبا ته مفره دا نن عمل سبا ته مفره بلکې کوشش کوه چې تا باندې کم دې چې دا غې نه سیواو چې بیا راست صرف افسوسونه نه وي الله وجاءكم النذير راغلو تاسو ته نذير اینه خپلوان مړ کې دل یا وجاءكم النذير راغلو تاسو ته نذير کمال د د کامل سنت بیان نه پیډه کزما شوم غمونږه معصوم دیګه نه دنیا د پاره خوخه عقل مند دی او د دین د الله فزوق العذاب پس اوسکه عذاب بس نه وي ظالمانو لپاره سوق کیم دادي ان الله عالم غيب السماوات اوس د دې ژوند درم باب تر اخره په دې کتره دلایل عقليه زورنه ورکه مشرکین او تاو ته په دنیاوي ان الله عالم غیب السماوات والارض اول دلیل د دی باب یقینا الله پاک تواده پپټو پا د اسمانونو د زمکه انهو مکه انهو علیمم بذات صدور یقینا د الله پاک په اده پا پر ازونو د سینونو باندې هو الذی جعلکم خلفه فی الارض دوم دلیل د الله تعالی د غذات چېر زولی تاسو د یوبل نارستو وسیدونکو پزماکه کې پس شا چکو پرکو پاغه سزا د کفر دا غذا ولا یزيد الک فر هم د بههم الله مقطام او نزیاتي کاافرانو لره کوفر دغې پنی درب دغ مگر غساام ولا يزدل کافرنا کوفر هم الله خصه او نزیاتي کاافرانو لره کوفر د غې مګ تاوانقل اار تم شور او کو الذينه تدعغونه مندون الله زجر مشرقينوته و خبرې تاسو د شو ستاسوواغ کا سانونه چې ستاسوکومان ک دا شوشاري چې تاسو ایما سوعاتالانا ارونی اخای متا ما ذا خلقو من الارض چیسه پیدا کړو هغه د زمکنا ام لهم شرکون فیس سماواته ائشته د هغه پر بارخه آسمانونو کې ام اتینا هم بک کتابن ای ور کړې د منګا هغه د پا هغه له کتاب په هم علی بینه من چدی په واضح دلیل باندې زاغیدو وجنا بل ای یذ ظالمون بعضهم بعضا بلکی واده نه کې ظالمان بازره دید باز نورو سرا الا غرورا مگر د دوکی وادې کئ ان الله یمسک السماوات والارض بل بلدلیل یقینن الله پاک ټنکړې دي اسمانونه او زمکا انت زولا ال الله تزولا د دوی وجه نه چراون غورځيږي ولا ان زالتا او کراو غورځيږي ان را غورځيږي ان امسکهم من احد من بعده نشټنګ ولې دلره او تن پس ستره غورځه یو الله چې تېڅکې نه شټګی یقیناند الله د حلیاً غپوره صبرنا کوو بخ نه کوون کې وختسموب الله جهده مانې هم زجره او تهوی سمونه پړو دی پله مضبوط سه سونه لا اینجا او نه ظیرون ک چرتهراغ د تیرهون کې لا یکو من احد عام خا م خااشبه د ډیر من احد او معمي ااضابت استقرراتی د د هر احت اوم د هر اومتنای ی او نصوره او ټولو نه د مکې کاپرو بهویل کو منږله نظیر راغ یا راون را کې که نه د منګلو ټولو نه په هدایت ی الله فلم ما جا هم نظیرون هر کله چ را دی تی ما کې ماذا نفورا هم الله دیلار مگر نهقلل د لاره مګر نه داولی نفرت شروع که دا وجد تک کبر نپزمککه و مکرس سیئے او دا وجد تدبیر ناکارنا چدا حق پرست خلاپ کول خوالا یحیق المکرس سیئے ایلا بی اہلیه نراغی رئی تدبیر ناکارا مگر احل خپلا سوک چدا چا خلاپ تدبیر کئی الله بی پک خپلا رائی داغه قصدا جنا و ایمان خفره ل اخیه جبن وقع فيه مقبى چا رو کوه او کنستا من شکور به پيکه پخپلا اور پريوزي هاوي کوه مکه نندبل سړي فلار کي چرتستا بند کوي پغارلار شي او كرد د ګلا چي سيما دي گلزار شي از غي مکه را پخپو کي بدهار شي عبدالرحمن بابا وئي غور د بل د پار کاندې مې جوړا وخت پله بابا کې غورځيږي د بل به عزت کې خپل به به عزت و مکرسی اے او دو وجه دو تدبیر ناکارا او نرا گیری تدبیر ناکارا مگر احل فل فحل ینظرون ایلا سنت ال اولین دا تخویق دو انتظار نکی مگر دو طریقو دو پخوانو چی عذاب پراشا فلان تجید لی سنت الله تبدیلا فسی چریبا و نمو میت دو قانون د دو پارا تبدیلا بدلی دلا دل فزاد دل ولان تجید لی سنت الله تخویلا او ویچری بطو ونمې د قانون د لاده پر اوړې دل <سؤال> چې بل خوا ووري او عالم یسیرو فل ارضی دامت خوې دنیاوی اې د نګرځیز مکه کې فیان ظروفه چې وګوري چس رنگ شو دای دا کسانو چې په خواده دینو وکانو اشد منهم قوه او اغید سخت دینه په طاقت کې اغا الله تبارک ونده وب تابشی و ماکان الله لیوجزونه د الله چې کمزور کې اغل رس شی په اسمانونو کې ونظم تک اینه کان علیمن قدیر یقینا الله پویا او قدرت والا ده ولو یؤخذ الله الناس دا بیان د قانون او دامت خوې په دنیوی ده یره جی داخله گناونه کوي والله <سؤال> سزا نه ورکی الله محلت ورکی که څوک تو وو باسي تو ببو باسي او کین نو چ ډیر گناوه کینو الله بډیره سزا ورکی پوره نه الله عذاب نه ورکی کینه ول الله خلق الرب ما کسبو په سبب دای گناونو چ دی کړی رې ما ترا کالا ظهر حامین دابا نبو پر خود پشاد رزمکی باندې الله هیڅو زندہ سر لرا ولا کیو اخرهم الی مسم مسما کہ نور استقید الہ اللہ ترنتی مقرری کرے پس کله 84 شد د دینو دیلہ با عذاب ور کول شي ف الله پس یقینن الله کان بی عبادیہ بصیرہ دے پس پلو بندگانو باندے بصیرہ ل دن کے خصوصرت کی دعوا نفد الشرف دعا او دیار لس دلائل عقلیہ و د اللہ په توحید بسم الله الرحمن الرحیم یاسین والقران الحکیم انک ل م نل مرسلین علی صراط مستقیم سورۃ یاسین مکی صورت دی په نزول کی یو سل وختم پښتو سورۃ الجن نازل په ترتیب د سورتو نه کې شپږ دی استم پښتو سورۃ فاطر نه رب تو مناسبت د مخ کی سورت سره دا دی پمخ کی صورت کے دلائل عقلیو فنفد شفاعت قہری باندي پدی کی دلیلی نقلی ذکر کئ پدی مسئلہ یا مخ کی صورت کے مسئلہ د توحید بیان شو پ دلائل عقلیو او نقلیو سره پدی کی طریقہ د بیان د توحید خیلک صاحب یاسین څنګه بیان کړي یا مخ کی صورت کے مسئلہ ر توحید وا پدی کې تاحویپی دنیوي دي هغه خلکو ته چې هغه د توحید منکرو یا مخ کې ویلو مون کان یرید ال عزتا فان العزۃ لله جميعا چې عزت غواړي نو عزت الله لاره ده کول نو پدی صورت کې دا غي نمونه خي لکه صاحب یاسین چې عزت من کړه او غلې عزت ور یا مخ کې صورت کې ویلو والله ی حق مقر صی او اقللا به هلی ن راګې ر تبیر نه کاره مګر سپل احلل چې چا کړړیغا نودیږې داغې نهمو نښ لکه د قومې ان د سواح به یاسیین ف چې سواح به یاسیې شهیدګنو الله پاغې اذااب رالی غګوره د خپل تبیر کې خپله حال داود صورتت د نفی د شفااتې تریري۔ چهیس سوگ دا اللانا پزور اخلاس اول نشی کوله خلاسه دا صورت دا صورت دره بابو ناره اول بابی او درستم آیات توره ده پدی کی صداقت دی د قرآن عظیم اول سرد صداقت دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نا بیا تفویفی دنیاوی بی ده او بیا تفویفی اخروی بی بیا زجرد منکیرینو د کتاب او د سنت ده بیا زیره ورکی مومنان تا دلیل عقلی ذکر کوي مختصر بیا دلیل نقلی او بیا تخوی په دنیوی بیا طریقہ د جهاد او تشجيع امتي آزاده صورت صورت ممتاز د نورو صورتونو نا پر ذکر د واقعای مخصوصی د درې در انبياو سورت ممتاز ده په بیان د شجاعت تصاحبی یاسین سورت ممتاز ده په ذکر د نفخي چې دوش پہل ای دی او د فنا او د دوپاره پور تک ای دو سورت ممتاز ده په لپس د ذکر د مبین باندې چې بیا بیا ذکر کړي د دی سورت یو نوم ده سورت یاسین سورت یاسین ورتز کوي چې باور ټکی کې یاسین سر سر نو تسمیہ د کل به اسم الجل شو دویم د دې سورت نوم دې سورت المئمه سورت المئمه ورتوالي وي دانم په حدیث کې دې تکي خود له شو نبی علیہ السلام پرمائی تو دعا معمہ یاسین تا مهمه ویلے کیگی ولی تا عم سواحی بہا خیر الدنیا والآخران داخ پل لسطن کی لد دنیا و داخر دوار خیرون رسین یہ سورت یاسین نو دنیا بم دیخی و آخرت بم دیخی دی نم دے سورت دافعہم دافعہ دافعہ ور تا ولی ویلے ویل انها تطفا وان صاحبها كل سوءن دا د خپل لستون کې نه هر تکلیف موسیبت مصیبت لري کوي چویل ولی کوم ضرورت د پاره لې پوره کوي د دې صورت بل نن د صورت القازیه صورت القازیه ورته زکوی تفسیر مظهری دالی کلیټولې لانها تطوی کل حاجه د خپل صاحب هر ضرورت پوره کوي چې داغه پاره ولی او بل نوم د دې سورته قلب القرآن دا قلب القرآن هم چې دین نو حدیث کې دانو راغله نبی علی السلام فرمایي د هر شی یو او د قران عظیم زو چې د نو هغه سورته یاسین ده د قران زره د سورته یاسین فتبارک راضی رسول الله سلام فرمایي چې سوک د شپې سورته یاسین ولی, ولی نو که کم اشپکی لسته یو مرشی په دا غشپکی نو الله با تبخنه کن او دارانگا حدیث کی رازی, حدیث رازی, رازی, رازی نبی علیہ السلام, السلام پرمائی اقرأو یاسین علامہ و تاکم چه کم سڑے مرکیگی زن کدنه دی قریب الوفات نو دا غی خوات سورت یاسین تلاوت کوائی ولی ببل حدیث کی رازی چ سڑے ملکی یو سورۃ یاسین تلاوت داغ فوات کیگی نو اللہ پا اری سڑی با زن کدن آسان کی مرگ سان راشی او داران گه سورۃ یاسین پر بارکہ علماء ولی کلی قرطبی دیو سڑی زر سخت د دین خبر پی اسار نہ کی زرا کی قساوت دے چرتا دالا دیر نے ستر گنوخ او پا ده خپام ده چلکه ده اولی خوستن باری باری, باری. ویده ده ده پاره مجربه طریقه داده دا. یو لوی لوخه تالی ده او او ده صورت یاسین ده اول نه ترخیره پورده پایی که اولی او بیا ده پایی که او بواچیش ده رنگ روان شده و کوشش ده او که چه ده زعفران و پرنگ اولی که نو در خده ده زعفران و پرنگ ده او بیا داران چروان شنهودي نو ان شاء الله وي چداغزنه به قساوت او سخواله ختم شي او پغه کې به انابت الله تره ته پیدا شي نو دا ډير قیمتي صورت دی ده قران سورته یاسین پدي کې نفي د شفاعت قهريدا چدا الله نه سوک په زور اخلاص سوال اغا نشي کولای یاسین والقران الحکیم یاسین سو کوئی صدا یاسین په لغت باندې په کې مخفف دي د یا رجل ان یا رجل په معنی دی یا کوئی دا مخفف دي د یا سید البشر نه اے د تمام انسانانو سردار سو کوئی د نبی علی سلام د نموننه یو نوم دی سو کو ایڈا د تورات منده لکوسم خلق صورت یاسین ہوتا وی سو کو ایڈا د تورات منده ابن عباس رضی اللہ عنہما نقل یہ آغا وی چتا ماخوذ دے یا انسان کامل نا اے کامل انسان یاسین اللہ کوئی گی پمانہ عدد حروف والقران الحکیم او شاهد دے قرآن, قران الحکیم چې د حکمت نه ډک دی محکم دی باطل ورتنه شي راتلی دا پس شې شاهد دی قسم دی زموږ په قران چې هغه د حکمت نه ډک دی او دا قسم په معنی د شهادت دی جواب قسم انک لمن المرسلین یقینا تخا مخاید لګل شو پیغمبران یو جواب ادا شو چې ته لګل شو انبیا و نهي دا رد کې پکا پیرانو اغه ویلو چې لستمر سلام سورته را درې سل ویخ کې تیر شو تد الله رسول نه لیږل شوی نه الله و یقینا دا قران ګوا دې چې تخا ما خدای لیږل شوی پیغمبرانو نه علی صراط مستقيم دا دویم جواب قسم یی ته پاري لا راني غبرابرا او دا اوم چې د نو جواب د شبهه دي خلکو دي نبی دا لار ده الله وی دا صحیح لار ده تنزيل العزيز الرحيم نازله کتاب دي د طرف دا غزاد ناچ غالب او مهربان ده ان تنزيل العزيز الرحيم اصل کداسه ده تنزيل القرانه یا تنزيل الرسول یا نزل الله ذلکا تنزیلا هراله گله ده الله دا پراله کلو کم الله چې غالب او مربان ده لیتون زیرا قوم ما اون زیرا آباؤهم فہم غافلون په دې آیت کې بیان ده عظمت د شان د نبی علی سلام او دا غته دعوت یوما نادا ما نافیاکا بیا دپاره چېته ېغ کوو چې نه د راش نوید نهدي یا راولی شوي هغ مشران او پلاان پس دی په غ پلت کې وللی چې شپته یا پ سوه او یا کال د پت زمانه ې را شو وه چې پل نبي نو چې هغه خلک پوې چې د هغې پلاان نهديرهلی شوي شو نو پس هغې نه خبرې پر دی. یا دیره پااره چېته قون. ما اون زیر آباؤ هم ما چه ده کنان ده موصوله که اینه آغا قوم چه یراولی شوی دی پلاران ده دی مخکنی پیغمبرانی پلارانو نیکونو تراغلی یا ما مصدریه که دیده پارا چه تویر ایر آغا قوم ما اون زیر آباؤ هم و شان دی یراولو ده پلارانو ده گئی ما اون زیر پس شان داگه چی ارولی شوی دای پلاران فهم غافلون پس دیدی ناخبران نو دیم و یراو ولقد حقا قولو علا اکثری هم پتا اختا جواب دسوال یه رجی چی دفت نبیم حق دیو قرآن و نحق دیو داخل ایمان ولی اللاوی پا تاقی سراسا بی تشوی دا وینا دا عذاب پا اکثرو دا دیبانی پس دین ایمان نراوڑی اینا جعلنا فی آناقه هم اغلالا یا خو ظاہیری حقیقت دی منگ اگر زولی دی پس تنو ردی که توقنانا ابو جحل وی د نبی علی سلام دوالو ایرا وکړه او چه کل دا لاسو چت پل کنب پا نبی سلام نو اللای دا لاسو نا دا ست سر وان خلاوه لګرتاو ابي لاس نخلاسه الله تخد چ زمانه نبی باندې لاسو چته لاس بدلو تا لبره منګ هر زولي په سټونو دای کی تا قونا او یا اشاره دا غلبي د اسلام تچدا سو خبره شد دا غټ غټ کا پیران دای په سټونو کې په توقونه مسلمانانو واچي او راکاګي لکه بدر کې نیول یا علماء ینا جاننا فی اناقہم اغلالا دا اشاره دا اخرت ته چالتہ وله په ستونو کې غټ غټ زنجیرونه الله واچي فیه الالاسقان پس دا ستو زنجیرونه چي دي توخنه چي دي دا وی تر زنه پوره د دې مرینه والی تر دې زنه پوره باړه می په هم مخ مخون پس دای بېمنه کری شوی دار خیر نه یا پورت شوی به د دې سرونه سر به نخه تکیگی و جعلنامیم بینی آیده هم سد دا گر زولی دی نه مخیر دینا بند مضبوط و نه دینا بند مضبوط یعنی کنایه دا دینا چی منگ پی محر لگه ولی دی فاغشای نام پس پتکڑی دی منگا دا دیسترگی دا حقنا پس دی نینی حق لارا و سواهنالی هم آنزر قوم املم تن زرهم دا بل مانی زدیان دی <سلام> کنا برابر خبر دا پا دیکتا یرے دی و کنا یرے دیلارا لای امنون ایمان نراوڑی ایننا ما تنزی رومانیتا با انزی کرا یقینا پیداور که استای راول آغی چاتا چی تاویداری کڑی دا د قرآن او یریگی د رحمان بادشان پا زڑکین که زیر ور کاغل را پا بخن و پاجری زتمن بانده چې جنت ده ایننا نحنو نحی الموتا اوس دلیل اقلی اننا نحول النحي الموتى يقينا من جونده کو زمکه لارا وانكتبارن کو وانكتب ما قدموا واثارهم او من گلیکو اغا چدی مخ کلی گلی دی او اغا چدی ورستو پری خری مخ کم اعمال صالحی <سؤال> کلی دی ورستو کم خوب دی پری او مخ کم گناون لی کلی دی اغم لیکلی وکول شیء ناصنا امام مبین اور یو شش مارکڑے د منګایلار په لوه مخخصوص کار کی وزر بلا ام مثلا اصحاب القریا اوس دلیل نثلی بس د دلیل عقیلینا بیان کا دیتہ مثلا د پارا د مثال اصحاب القریا یا بیان کا دیتہ په تور د مثال واقعات کلیوالو اجا اهل مرسلون کله چراغلی وغه تلی گلی شوی پیغمبران ایز ارسلنا الیهی مصنعین کل چلی گلیو منگی تدوکسان فکر زبو همه پس دی نسبت دروغو قوام شاگی دوارو تا لس کاله داوتی ور کڑو فعز از نابی پس مضبوط کرو منگی لر پدرین بل بانده فقالو پس غی ویلو اینا الیکم مرسلونی کنن منگ تاوستیو لیگلی شوی دا سوکو باز علماء وائی و ایضا ان تاکی والا, والا او د دې ته چې د نوې صالح سلام خپل داعیان لیږي نو یېغه مراد خدا خبره است صحیح او د دې رسولنا مراد ده رسول د عیسا سلام مرادو چې هغه دعوت ده دا په لی اړه لیږي زکه چې ان تاکی والا اغه ایمان راوړو ته عیسا سلام السلام پمرګ روبانه او اغیبانی الله عذاب ندی را لے گلے. او پدی خل کو بانی اللہ عذاب را لے گلے لکہ روستو ببیاراشی چکل سواہی بیاسین شہید گا نو اللہوی ما وما انزلنا علا قومهی من بعدهی من جند من السما وما کننا منزلین انکانت اللہ ان سویحتا واحدتا فیضا ام خامدون نو ادا مگر چغیوان ناسا پدی طول ملپراتو په دا غینه دا معلومیږي چې دای باندې عذاب الله پاک را لګول او ان تعقیب باندې عذاب نو راغله او ما ته یو خبر کړو آه سورته قصص 43 باندې می یاد ساته ابن کثیر ال تلکل یو چې د موسی علی صلاتو و سلام نه پس بیا په خلق باندې عام عذاب الله نه دره لګې من بعد ما اهلقن القرون الاولا مخکنهی ډله حلاکه شوې داغینه باد بیا عام ازاب نه دراغله صرف یو قوم چې نشادوغان جورشي او چې خالی پر ازی اختارو نو آل تا تما ویلو دا یاد ساته نو معلومیږي دا چې دا په خوانې واقعادہ او یا دا ان تاکیه کې شینو د دغه ان بغیر او دا رسول من الله الاو ته پیغمبرانو را لګلو او د دوی پیغمبرانو نمونه قاضی بیزاوی خووی چې یحییٰ او یونس علیہ السلام باز علماء وی چی دیو نمی سوادق او سوادوک او درین نبی الله بیاراو لیگا شلو شاپور شیخ سیب رحمت اللہ علیه کلیلی کل چی راو لیگا لمنگئی تدو پیغمبران فکذبوهما پس دی نسبت دروگو کو همیشا غی پیغمبرانو فعززنا بسالسن فس مضبوط کل من قدرین پیغمبر اغام راغی دریشو فقالو نو دی طولو وینا ایلیکم مرسلون یقین المنگ تاستا لگلی شویو زمن خبر اومن قالو نو دی خلقو طوی ما انتون نی تاسو الا بشر و مثلو نام اگر بندگانی زمنگ پشان یوی تراز تاسو نمانو دویم وما انزل الرحمن من شین ندر علی گلی میرابان ذات اشی لرا تاسو سواء درب ان انتم الا تجربون نتا سو مگر دروغ وای انکی دروغ وای قالوا ان الر بغمران اور توی ربنا عالم الرزق قوی کی خ انا الیکم لمرسلون یقین من کاستخام خالق الیشم و ما البلاغ المبین و نشتمان مگر رسول الاخکارا قالوا انا و یہ خلق یہ چنل من سپیرو شاستا چه تاثر آغیلی او دام سلیم شروع فریدی نمانگ بانی مصیبتو نوازابو ندی لئی لم تن تهو که چرت تاثر منا نشوئی لانر جو من نکم خام خواب پگٹو باولو تاثر دارا او خام خواب برسیگی تاثر زمانگ درنا امیشه باطل پرس په حق پرس تو بانی سکی الزام لگی چه تاثر دو وجه نمانگ ستیر شوئی حاللو هغه پې غمبالرانور ته ارووم معوم حالالی ستاسو ستاسو د عملونه پهوج ده ان ذوکرتون تاسوه چې پدر کوی چې تاسوپې روواې ګړي بلکې تاس او پومې مشرکان وجه امې ناک مدی نه تی رجر یا راغې طرف دښار نه او سرړی چې منډې والی دا سری لهما لیکلی د ددونو محبی و, و نجار. دم په د پې ایمان را وړی و له مالی کلي ديونه به چې دا د کلی نه ډیر لرې پاتې دا او د تقریبا پانزوس یا شپیر ش کاله د عبادت بعدت کړلو من جوو دا جارو کولو او سپ کولو او متونې کو او دی چې اصل کې دا سړی چې او نو ده شلو. دا انبیار آل او دل داوت ورطو. نو دو ورطویه لچه. زب ایمان راو لما خوکه اللہ پاک زمانه دا بیماری لدی که. ماغا ورطویل ایمان راو نو الله پاک بستانه دا بیماری په یو زلبانی لدی دای ور ثوی لا دې سړی چې کار, ما کار دی ما شپتاویا کار لري بوتاو نه عبادت معبودانو زه روغ نکړم والله په ما په یو ځل روغ یم هغه په یو ځل بده الله روغ د ایمان رال او هغه دا الله نه سوال وکړ الله دې جوړ کار کا سبې ځان لکاو او د څه پزان لگا ول او څه به دا الله په دین لگا ولې خپل مزدوري یا ورازی دی کلی کې شور دی دیوی علکه داست چل ده. ایسا ناشنا خلق را غلی نی. او اغای خبری که یه مسئلی که یه دا خلقیه نمانی. دی پوش و چه دا خواقه پیغمبران دی چه ماتی ایمان دعوت را کړو د پا منډ دا مند دا را را را. دا خپلو استازانو دا دپا دا پارا. دا سی شاگر پا کاری خواه تا پا سختا که زان را رسې. چې په سخته ک بیا تاغ دپین کې به نه کې نو د شاګ د اوس مغې باې ان ل خ. دا تمه خو بنی ک نه چې دوونه خلکدي دا سره. دیره او را سر سر چې راغې اوس ادب خ دا چې اوستا بیان کوی او د ته ناس. دی او ساغې ته تاسو پردي ته ز بهیان. ځکه دیې والل ته کول راې مال د را ش تازله را دومره و خیا. نو قوم تے قوم مخاطف کا وغی تے شروع قوم خو پیغمبران صلاح گزارا کولا و دیتے خواد انتظار اونا کدے شہید چی شہید ای که نو داریک دد روح تے ویلیشو چپل خوابن زنیغ جنت تزا زن. روح جنت تا اللہ ورہ سو دے جنت شوک او درزن کدن په وخت کې ویل کاش زما دا قوم په دې په خوند هغه مسالې په کوم مسله چې ما ته بخنه وکړه او زیدې عزت مندو واله عزت واله او نوګرزه ولبن دوی بشریک نه وکړي الله وي دوی شهيد شو جنت ترلاسه او کم قوم چې دوی شهيد شړ او پاغي ميدان اسمان عذاب راولې ګو پول می تبا کړی هی شاره وجه او را واجه امین سل مدی نهتی رجللو س راغې د لري طرف دښار نهیو سړے یا س چرا قال يا قوم اتبعوا المرسلون ومرسلين يا قوم اتبعوا مزمات ابي داريو كي شو پیغمبرانو اتبعوا ابي داريو كي دا لا يسالكم اجرا جن غاريتاسون سم مزدوري وهم واغي پسما لاري داي تابيداریو كي ومالي الا اعبد الذيفات ورني واليه ترجعون دویوتاي خلक لارا چې زې عبادت نکوم دا غي ذات چې زې پیدا کړې مو د الهه ته وتا سم کولی کولې شي اي زونی سم ما سي عادت الهه ننور خدایانو لارا کوو غړي مان نه مې ربان ذات څخه تکلیف پر سوال نو نشل لري کولې زمانه د دې شپارس شیلاراو نه ما اخلاص وله شي نه پر شفاعت قهرشوار اینی ایزا لفیز والا <سؤال> لیم مبین یقینا زبین پا دغی وقتی خامخواب پکم را ایخ کارا کی کما دی خدایانونی ولی اینی آمن تو بی رب بکم یو دا خطاب پیغمبرانو تکی اینی آمن تو بی رب بکم این بیاو ماستا ایمان را ولی دی فاسمعون واری زما دا ایلان بیم اینی آمن سمان ویوری چی تا سکیامت کی زما گوییو کی چی momento یا دی قوم تو اینی آمان تو بی رب بی کوم ای قوم ما ایمان را وڈه دیستا سو پا رب آگا رب چه تاس پر قوی فس ما اون وار زمان ایلان در تو چې زما زمان پی دی نو بس چه دی ویلان دا خلق را منده کلو بس دی غریب شهید کو نو یو طرف تا یو گلس او بلخواد تول قوم کل کی ولماوی دا پاس اپی او گرزی دل او ولبار په درده یه شهید که خواه شهید که نقیل دو خولی الجنه ویلی شده تدنش جنت که دا کم جنت دی؟ دا دو برزخ آغا دینا معلوم شو سواب د سشی او انعامات د قبر قیلد خولیل جننا ویله شود تا چې دن ش جنتا قال اغه ویاله تقومی علمون هاي افسوس چې زه زما دا قوم چې پویدلی دله ما په خوان دا غي مسلیم غفر ربی چې به خنا کړی د ما ته دا, دا غي دوا جنا زما رب او غر ظلم از من المکرمین د عزت مندونا معلوم شو چې عزت په توحید راځي و ما انزل علا قومه نوراله غله منګه په قوم دا غ باندې من بعده پستو پاتا او د مرگ دا غنا من جون د مینه سماه سه لخر د برنا وما کن نا منزلی نا و ما كنا منزلينا او ني منګره لي ګون کي د لخر او ولي ته ضرورت نه لپس لفظ د كون ته ضرورتي بس ان كانت الا سه حتا نو دا هلاکت دا غي مگر چغيا وا فإذا هم خامدون پسنا سپديمړ سا پراتو سالا بلکل ساشیو یا حسراتن علی العباد ہے افسوس اب بندگانو باندي اے افسوس اب بندگانو ددا چا کلام دے کلام د الله ری نو الله افسوس کئ افسوس خدا الله سره ونہ کئ نو دا حسرات پہ مان دویل کا یا ویلن علی العباد اے ہلاکت اے ہلاکت اب بندگانو باندي یا دا حکایت د قوم کې چې دا قوم به بیاوی ہے افسوس دې پدې بندگانو اندي ناراضي دای ته یو رسول مګر دی په غې پور ټوکی کون کې عالم یارو کم اهلقنا عالم یارو ستې زاینا دویم باب دا رواني تر آیت او یایم پوری بدی کی پنزد دلائل عقلیہ پر نصیر شفاعت قہری زواجر 30 یو زجر بل اعراض دویم زجر بل استهزاء دریم زجر به انکار الحشر زیر اور کے مومنان او تو تخوی پہ اوخروی او پاخر کے بیاو شبہ او داغي جواب الیم یرو ائ دینہ ګوری کم اهلق نا چ سمرډر هلاک دی منګه مخکره دینہ د پیلو سمرت ومن الله تبارك رن احنم الیه الایرجو الیهم لاयरجون ای دنه ګوری دیتا چې اکینن اغه دیته واپس نشيرات له دنیا ته پدی زه روح المانی کلیری وفیل ایت رد علالقائلین بالرجعه کما ذهب الیه شیع فایت ګی رد د پاګ خلکو چې اغه دمره روحونه بیا دنیا ترازی له کده شیو چې عقیده ده خوانو خز وبمداوی لدارو خن راضی په بلو ناس کی خان اویدا ما خامو جی پاور کوي کنا دا دا جوړید الله پناما دا د دې روحونه خوشحالی وی ور ما بندوي دا د ما غریبانان دن نه کور تراشی انو حدیث کې راضی ما خام کې ور بند کې دی دروازه دروازه کلاو کوي نو هغه شیطانان ګور کړه ټول دن نه لاره سلام رسول الله دا وخت شیطانان را پوريږي اوې د مړې روح په دې بلې کېنی وې د بلې خواته ما شوم مای سوا چونه یری ولیداس سرګور پنځپیرشې څخه خبره اچ په بلو ناشتی دا چې پذل قصېری پذل ها د مړې روح یا الین تزی جنت تنغا بیا دغه بیا دنیا کې سگه چراز او یا جین تزی د الله جیل د جهنم نو دا دنیا د جیل نه سو غنشي راتل دا الله د جیل نه بسنګ راشي دا پذل قصېری وَإن, وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْزَرُونَ إنا, إِنَّا فِيَا, فيا. ندی دا تول مگر علماء په ماناده اله مگر تول به منسر حاضر شونه تول په قیامت کې ازريږي بیا به ژوندۍ کوي الله یا ان مخفف من المسقل علماء کې داما زائد کا و ان کل لجميع لدينا محظورون او یقینا دا تول خامخ منسر به حاضر کې شوي د ميدان محشر کې و ایتل لهم الارز المتا دیم دلی او نصد قدرت الله او اول دلیل ده دی باب نخده قدرت د ده دیر پارزمه کده اوچا احیه اینا ها چه منگ جونده کده داغی لرا و اخرجنا من هاو راو باس و منگ دایینا حب بندانی فمن هو یا کولون پس باز دانی خوری چی کم دی انسانانو دو خوراکی و جعلنا فیها جنات دویم دلیل گر زولی دی منگ پا دیز مکا که باغونا من نخیلین دک جورونا و آنابینو دانگورونا و فجرنا فیها او روانی کلی دی منگ پا دی که من العیون د چنونا دیا کلو من سمری ہی دید پار چی اخری دی من سمری ہی من سمری ما زکرنا دمی او د آغین چی منگ زکر کری ری یا دمی او د دی چنونا وما عملته ايديهم وما عملته دو مطلب یو ما موصوله او دا اغینه چې کړی دی لا سنودای کړی دی mehnat e کړی ر یا ما نافیه ندی پیدا کړی دی, دی, دی لا ردای لاسنو دا میوا الله پیدا کړی خالی خالي mehnat hoka kana ندی پیدا کړی دی لرح الله سن د دی اې دمه ده شکر نوباسي درېم دلیل پاکی د الله لاره هغه ذات لاره خلقل ازواجا چې پیدا کړی دی الا ازواجا قسمنا کله ها ټول مماتم بیتل ارز داغینا چرازر غنایز مکا مماتم و منن فسیمه ود نفسونو داغینا و مما لا علمون داغینا چې د ینه پیجنی غور سبحان الذي خلق لكم ازواجكم لها مما تنبت الارض پاک دغه غذا چې پیدا کړې دي قسمنا ټول داغینا چر ازر غنۍ ازمکا په دې اسمکا کې الله قسمنا مختلف پیدا کړی یا ازواج په ماندا جوړې چې الله پاک په دې تولوس اشیاء او کې زرغونو کې نر و ماده پیدا کړي غوردا سمرا نباتات چدی مونږه وبس خالي ونی ته ګورو ونه داو غیا دا مون پتن پتنه لګي د دې ماهرین چې کم دی هغه پدی پیږي چې پدی کې باز ونی چې دینو اغه نرانی او باز ونی اغه مادری او دا ماهرین پدی پی په خبره خلق ویلا مونږ چې کله واړو و دا کمه وونه چې دا هغې ساګې په بره دا لکه نره وونه نه؟ او دا کمه ساګه چې پته را زړهدي دا په کم خدا هم قده کولی نه ده کد شي چې د ونه سانګه خې او پهې نري خو ماهریین ددي هغه دا پیژ ص کجرو کې نر او ماده یو کجره چې یو ی هغه دومره بار نه کوي. علم په کېو لگے دا بور پای کې ورشنو بیا ډېر مې وته دا غد نرو د ماده اغنه <امعلان> دا غي سیستم هي پیدا کړې دي قسمه ټول دا غي نه چې زرغونی ازمکا ومن النفس مود نفسونو ده دینا ومما لا علمو دا غي نه چې دای نه پیجني و آیتو لهمو لیلیل بل, بل دریل نخد قدرت داللا ده دید پارا شپادا نسلخو من هنه هار رو پاسو منگ دهین رزاین رنان بس ناسا پدی مزلمون پتیار کشین و شمس تجری تجریح مستقر دیلها نور روان دید پار داغین امتیم و قرار اخبالیم ذالک تقدیر العزیز العلیم دا, دا اندازه دا غالب و ازاد دا والقمر قطر نهو منازل اسفوغمائی اندازه کردی دی منگ دید پارا پڑا پار پار حعاد د کل غرجونقد معې تهګوره تردي چې وا په شي دسپوغم پهشان د غې زړی ساګې د غونچک د کجرې کجرې دا دې غونچک هملیږ داول نیغلار شي. نو بیا چې په د تجرې درنیشن کوک شي نو دا چې کله و شي که نه قدبیې تهوي وشي نو دا اسم نرې نرم را نري شي نو د میاشتې ت تاسو وګورهی. از خلق کماشالله کامل اخکاری کنا خورستر بلا با از داسکی کمی کمیگی کمیگی کمیگی حتی عاد کل عرجون القدیم پا اخری که بدالک دلور داسکا گغنی نخباتی شی اصد غلام مولانا سی بلا ریو بخی ای مرگرویلی او رز پیشمنی که عواز کن شپاس ایماندارو پیشمنی ری کنا و اخری او رزی وی وی تاسویم چی دینو کمزوری زوری کلی خوز پوکمینم لروک جوڑ شوی امرا کما شویرا کنا بس ختم پر کمیدا انسان کمزوری کی کی غراز تاک نہ کی خدا میاں سمرا تر پہلے اس کمزوری کی کھ ماشاءاللہ پر کمزوری شی ختم ہو بشو تب بیا غراز تاون خلی کنا اختر نہ پاس گرے اس نام الله الله حتی عاد کل رجون قدیم تردي چې شي سپو م پهشان داغې زړی ساګې دغون چک د کجرور لا شمسویم بغیله تدرې کلقامار نه د دا نور غر چې اسانه شيید د پاره دا چې رالااندې ک سپو میلاره او نش فړاند کې دون کې د رځ نام نه وکونفیپ نه ک اسپخون رییو خپل مدار کې پاغې خپل حد ک لام بلدل نخه د فدرت دله دی د بار داد ان همال ذریاتهم معنی ته ګوره چې موږ سوار کړې دي ذریاتهم یې نه آباهم ذریه معنی د آباو د دې پلاران او نیکونا باغ کشته ډکه کړې شوه کې دنو علی سلام کشته نو دا د دې نیکونا کنه به شوه نو دوی بو سرتوي دنو علی سلام زامن کنو بچ یا موږ سوار کړو ذریاتهم یې نه اولاد د دې چپلاران سوارو شون په یا ذریاتهم مان ند دای فل کالمشورن پاګه اره کشتای دا چه داد عرب و خلق مطلل و تجارتون بکول و کشتای که بسور دلدنو علیه سلام یوازی نا و خلقنا لهم من مثلی حمایر کبون او پیدا کرو دی منگ دا دید پارا پشان دا غی آغا چه دیور بانی سورلی کئی دنیا کی پا وچه بانی اللہ دا کشتو پشانا پیدا کرو لکا اوخان دی چه دادا وچه کشتای دی پس مندر کی پا کشتای که روانی پ سمندر کې او کشتو جیاذونو کېشتو کې ګرځي او په وچه پوي جیاذونو کې ناسې مپتی معرفت مپتی محمد شفیع رحمت الله عليه تفسير معرفت القران کې لیکي چې د قران د دې آيت نه په شونګوي چې کوم دی نو دا وایي جیاذ معلومي چې دا داغه په شانې په وچه په دې و ان شاعت وغار ما نغرقهم نغرب گدیلار په سمندر کې فلا سوري خلون پس نو به سو پریا درسته دای د پاره نفید شفاعت تحریو پر سو بم نه چ دی بخلاص او نه بده یونقذون خلاص کری شي بچکیږي بم نا نو دلته وی چې مونږه غرق سو پریا درسته نه دی او دی وی شیخ عبد القادر جیلانی دوه لوس کالو غرق به ډیرایسته نو الله وی نشته پریا درسته ته غیر او باسي ایلا رحمتا من نامگر دو جد رحمت زمان نگرکو او سکه ده تری وقتا و ایداقیل لهم تکو ما بین این دیکم زجر موری زینو تا کل چی ویلیشی دی سویرگی دا, دا غینا چی مخی ستاسو ندی او آغا چی رستو ستاسو ندی دی ده پار جتاسو بان رحم و پریشی نجواب محضوب ده اعراض ده اعراض ده دلیل پی ده رستنه آیت ده و ما یعطی هم من آیتی نرازی دیتا یا موجزان د مگر وی دی د اغه نه ایراد کوونکې و اذا قيل له منفقوا مما رزقكم دویم دهم سجر بالاستهزاء کله چ ویل شه د چو کې د اغه مالنا چې رزق ترکړه دیتا سوت الله غریبانا نوبانه ولا غوي وایه کسان چې کفر کړه د لذينا منو او ری اغه کسان ته چې را راولې انه ته مملو یشاء الله اطعمان اې منګ ډوډۍ ور را چې کخوا الله نو الله بوله ډوډۍ ورکړې وا وې رجل مونږ ته له ډوډۍ نو ورکو چې الله نو غواړي چې دوی ماړه شي ان الله بوله ورکړې وکړه او یا به ټوکي کولې مونږه الله مقابله خو نه کوي چې الله یې نو ور کوي مونږه ورتو آیا به ویل چې الله پیدا کوي نو ور کوي دی ولا وسره مونږه ولا ولا ور دا سي ټوکي مسخري الاوې <سؤال> نه تاسو مګر په ګمراهې ښکارا کې یاي او یا ودی دي مؤمنانو ته چې نه تاسو مګر اے مؤمنانو په ګمراهې ښکارا کې چې په الله ایمان راوړل او ډوډۍ دلته واستوش درکولې وروډۍ دا اي دا اي دا اي غلط مطلب دی وی وی و یقولون متى هذا الوعد زجر پر انکار د قیامت ویدہ کافراں کلبیدہ ودا د قیامت کی تا سرشتنی ما ينظرون الا سحۃ واحده اللہ وی دی انتظار نک مگر دش پہلی وی د چغی وی اولش پہلی تاخذهم چوبن اسی دیلارا نا صافا و هم یخسمن او دی بھی مشغولا پکارونو کی قیامت چ راضی نو نا صافا براضی دا بخاري روايت ده ابو هرره رضی الله تعالی هوئی چې نبی علی سلام ویلي دي قیامت چې راځي مناسبه وي چې د وسړی وي به بده ټکمار دکان لته لې د کپڑے دکان لا او هغه تبو ادا تان رواخل او مالو ده دینه کپڑا کټ کټ کپڑے به کلاوکړی دکاندار بلا کپڑے نه کټکړی او خپلتان ځان به راغون کړی نه چې ناسابه قیامت راایي کپڑے برځواله پلاسو کې پاتې شول تا برا پری وځي دا یو سړی به حوز جوړ کړی چې زه په دې خانو وخانو بکوما حوض به جوړ کې ولابه پکیو خو بکړی نه چې قیامت راغلي حوض او خو به یو بل نا ایران یو سړې دې اب طلبانه وزن کړي طلبې ډکه کړي او چې ثيوي چويګورم چسپکا دکدره نا طلبې لا اوچه تکړي نه چې قیامت بقایم شي طلب ردنه په دقه زه پاتې شي یو سړې دې اب ډوړې تناستي اوی زه ډوړې فرما وګېما نو دو غریب بلا ډوړې خلک نوړي بيخلې لر رسول نه چې قیامت بقایم شي خلکوی کنا نار نور ران لاړي وي نار نوور بلاش قیامت به قائم شي ارث نه به پات شي اس د قیامت نه لګي وخت معلوم نه نو بس تیار اوسي ګر وخت 24 گھنٹې الله الله هو بني سديل الرودي به يخسمون مشغوله په خلکو کارونو کې فلا يستطيعون التوصيه مشغوله به زمیدار په پټي کې لګيایي دکاندار به دکان کې هغه ته طببا او مرشي او بچ به دلته تاقدبان لري تو اوسییر سا د اوسییت کولو یو بلتا چې قیامت او قیمت د ځانته کلکه او داغه والله ایله هلیې مییر جوونه او بپل هل تواپس را شي د د قیمت مثال د پارک د مر په انسان را شي کور راتللیشيشي او چې کمځ ک پراغې غ ځ کې پرا ا قشانه شار وان في خف الصوره داوس دوی مش پھیلې بیاب سلویس طالبات پوکي بووالې شپ شپلې کې فیزا هم پسنا س په ذا قب مړي منل اجدا څه د صبرون خپل رب ترپ ته تر سیلون ربې گی با یان په تلوار برامن دی وی او اخلاص الله کومंडा منډه رازي قالو يا ويلنا من با سنا من مرقدنا و ای با دا مڈی چرا پاسیگی ای حب سو یاوی لنای تبایی دا منگلران من با اصنامی مرق دینا چارا پرتکڑیو منگ دا غزید آرام زمنگنا ها زا موادر رحمان و صدق المرسلو ور توبه ویلی شچدا غدا یا بده خپل وی دا غدا چې واده کړو سره مې ربان بادشاہ او دې به بیا عمره چې ریشیا ویلو له غل شو پی له پیده دا خبرې نوار کړي سوک چې د عذاب او ثواب د قبر منکر دی نو هغه په دلیل کې دا آیت پېش کړي وی قبر که عذاب ثواب نشتا دا دارام زیره ورمم بغا سنامی مرق دینا که پیران مجرمان اغبو وی چی من بغا سنامی مرق دینا. او مرق دوی نیکی گی دو خوب زیتا دی بوی مر پا خوب دو را پیسه ولو یر دا چا جواب یو خدا دا پا دیم زن پوا که چی قبر که ثواب غمشتا او عذاب غمشتا خوچی کل اولنی شپیلی او آلی شید. دا اولنی شپیلی نا پس با قیامت قائم شید. نو دا سوم را خلق که نا دا بمڑش شید. نو بیا با دویم شپیلی کلو آلی کی گی بیا با در طول مڑی اللہ را جوندی کی. دا دی اولی شپیلی نا آلی تر دویم شپیلی دا سلویخ کالا چیدی. فدی که بنا عذاب ی و نہ بسوابی نو دچوی می مرقد نه د خوب د زین را پاس اول نو دقه زمانه یاد ی یاد اشوا نو آغا کو قیامت چی قائم شه دا غنه پس تر بلش پہلی دغه زمانہ کی بنے وس خوشت کنه قبر که ثواب عذاب دوی دا قانون دی چې کلی یو سړی باندې سخت راشی نو هغه کم مصیبت دی نو هغه ت بیا مزیخ کاری لکه ګرمې ډېره شې ممل پرون خوچدنه مزه وي ګرمي خونند پرونی پکیوال کنه پرون خو مزه وي نو پرون مزه نه وي خو د نن په نسبت بسوي مطلب چې ګرمي په ډېره ننن ډېره دمه پرون مزه وي پرون په لکه تکلیف کمو او نن په تکلیف سیوادن پرون خو بچایو و مړه ګرځې دیشو نن خو د کټ نشته شه نو دا ولي وي ورته دینه کم ښکاری اغه تو سه نعمت ښکاری چا ګډر خو, دیر خو, دیر خو, دیر خو؟ نو ده قبر عذاب ده خیرت عذاب مقابله که حقام خاکم ده نو دیتا به ده قبر زندگی او خوب خکارشی پنسبت ده سا داغی سخت عذاب چه جحنم ده او دا مطلب نده گی نیچه قبر که بازاب نی وائی با ده هی اپسوس ده مونگ لرا من با حسنا می مرقه دینا چارا دا آرام تکڑیو منگ ده آرام ده زیز مونگ نا ده ماوان ده رحمان آغا ده چواده کڑی ده میرا بان بادشاو شو. ان کان نهې الله سویحتده نهب دا خیرنی چغه مګ چغه به وي فده هم پسناسا په جمولله لدي نه ټول به من یا نب دا پورته کې دل دد مګ چغ یوه بعضج خلکوی که نه وہی ور داس پہلې هوښتا کنه اسرا پیله علیہ السلام بدبش پہلې نه وې الکه غش پہلې ده وې شپلې نه ده ووښې کنه ستارش پہلې په جنل چيو هو غواز بې دابه دسه hebat نا کواز چې سو کېوري نو مړکیږي با ها او دسه hebat نا کواز بې چمړې یوری نو را با واستا خپل کو د مسترا وې چې سو کېوري نو پګړا کیږي ورته ها لا غنه ده فلی یو ما پس نندرزی لاتو ظلم و نفسون، ظلم بنشی که ولی پیسی و نفس بانده چه داغی نیکی کمیشی، او بدل بنشی در کولی تاسو تمگر داغی چه تاسوهای چه کممالونم کول زیره، یقینا خواهندان در جانت نندرزی، فی شغولین فاکیون، پنیمتونو کی بای فاکیون خوشحالی حسی لون کی بایی، هم دی وه ازوا جو هم او د دیبي بیاې فیویللاین پارې سوو کې ب د جننت نه حال اراکې مه کې په تختو د جننت باېته کیاوهون کې ي له همفی هاف کې دی د پاه پهې جرنت کې قسماس و وله هم مایت داون دی د پاره باید تمنا کوی سلامون قلا ن می را او بویلیشی دیتا سلام داوینا بید ترپ درپ میرا باننا وام تازولی او ما ایوح المجرمون تخوی پیوخروی او بویلیشی چی جدا شنند رزی اے مجرمانو وام تازولی او ما ایوح المجرمون دا مجرمان بدن قانونا بیل کی علم احد اور توبہ ویل شی چې آیا ما حکم نو کړی تاسو تیا تا باندې آدم اے اولاد آدم علیہ السلام الله تعبد الشیطن الله تعبد الشیطان دا چې تابعداری مکوید شیطان عبادت نا مراد تا اطاعت دی انه یتند شیطان لكم عدوم مبین تاسو لپاره دشمن ده ښکارا وانا عبدونی او تاسو ته نو ویل چی اواز ای <مائی> عبادت کوی <قوائی> ها ذا <حادا> سرا <او> تم <تو> مستقیم دادلار نه غابرابر <غبر> ولقد اظلمنکم <آزول> جبلن کثیره وتخیسر <بتا> گمراغ بریو دے <قلود> شیطان ستا سناغه <غیب> په خوانې ډلی ډېری <دیری> افلام تا کونو اینوی تاسو تاقیلون چه دا اقل <سؤال> نوکارا غسته وی و بولیش دا جهنم آغا دی چه تاسو سر وعده که ولیشوا دن نشه جهنم تا پا سبف داگی چه تاسو کفر کوا علی او من اخت مو علا افواهیم نن تخوی پی اخروی نن رزی منگ با محرولا گود دی پا خلوو باندی و تکلیمو نا ای دیهیم و خبری بشروک منگ سر اللہ سنه دی و تشهد و ارجلوم و پاگی چه دی که ماملون کول دی به کارو کنو دان دامو نبی پی گوائی شروع بی و لون شاو که غخته منگلتا مصنالا اعیونی حیب خام خالنده کدی باوی منگسترگی ددائی پس طبق و سویراتا پس وراندی شیو بودی لاری تا فان نایوب نا و سویرون پس سنگ بدی وینی لاری لرام جسترگی و کو والاو نشاو په خواښهې زمنږله مساح نه خا ماممونږ به شکونه بدل کړیوي د دله مکانې ه په ځ ددی چې کم دیې گنا کړی نوغځ کې بهم دد شکل روان کړی په مستاتوو موضوی یا پس دیی بهطاقت نه لره د مخکت لو والله یاررجونه نه به پرستوررات ل شويوامن نو دام ګور د دوممر پډ شوي چ دا موونه د کمم زور شو راټ شوی کو سا نه اغ سوو عمر ډیرورکو منګ غ له نو کمزوری زوری داوللو منګغ له په مخلو خاتو کې یا نوونه کېڅ فیل خلک نو نهکسیس هو راټټ کو منګا غ لره فیل خل کېینی دغ په آزواو کې چې دی دا منګ داسې پیټالې پیدا کو یا کمزوری پیدا کو منګغ لره په اندمونو کې دومره د داقل نه کار اخلی ما الله نه هوشیرا دا او چ جواب ده پلی شبهی چیر ده پیغمبر شاعر ده الله وی نده خودلی منگ دی نبی تجا شیر لرا ومایم بغیلاو نده مناسب ده پار ده شیرون اینو هو ایلا ذکر و قرآن مبین نده ده قرآن مگر نصیحات ده قرآن واضح بیانه انکه ده ده ده پار چی ویر ای آغا سوکسان حیا چی آغا زرد آغا ده جونده حیات القلب مراد ده چی دے جوندې نزلې جوندلې او پورس ويناد آزاد پکا پیرانو او الا ميا رو انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا اوس درهم باپ تر اخيره په دې کې پنزدلائل عقليا زورنا به شرك شر شر او زورنا په انکار د قرآن او اخر کې دعوه د توحيد اول دلیل اول امر او ایدی نہ ګوري ان خلقنا لهم پیدا کړی دي د پاره مما نام باز داغه نہ چکړی دي زمونږ لا سنوینه زمونږ قدرت انعامن زناور فہم لها مالکون پس داغه زناور مالکان دي ما ولګور زناور ورکړي دي ول مالکان وزللناها لهم دیم دلیل تابی کړیې دا ځناور منګ ددی دپاره فینها را کوب هم پس بعض دې ځنارو ناګدي چې دی سورلی کې پغې پندديوا میها یا اپلو ناو بعضې د ناګې چې دی دغې نه لهی هم ناف او د د پاره پهې ځنا ورو کې نوورې ډیرې پ دي وه مشاره و او سکلدي د هغنا ې پ کې دی دومره شکرنا دا کوي او تاخوا دو مندونینلهلی ح جر به شو نیولی دد ماېوا دله ت لا نه نورو خدایاننو لارهلهله هم ون سوون دی دپه چې دې دا دوکیشي لا یاست هو نه طاقت نلری د امداد توله د دی او هم لهم جندم محزورون او دا عبادتان د دی معبودانو ته پر لشکره تیار داغی پسر خلقو سر جنگو ناکی او داغی پسر چاندی ارس. دی داغی د خدمت د پار لفکر دی تیار و اغید د دی امداد نشکو لے. یا دا آلیحی باتیلا یا دا آلیحی باتیلا و قیامت کې د دی آبیدانو پا مقابله کې لفکری تیار. وی بتا سوڑو مغلی عبادت کړو وولی مغلی عبادت نو. وس تسلی غم جن دلي کې تار را کول هم د دې را دي پدې چیر سو بردي د شرکو د کفر خبره کوي مخفه کېګا ولی ان انا نعلم ما يسرون و ما يولون یقینا من کو یو پغ چ ديه پټه یو پغ چ ديه استار کې او الا مير الانسان انا خلقناه من نطفه اوس دلیل اي نګوري انسان زجر د پینکار د قیامت اي نګوري انسان چې یقینا مونږ پیدا کړه د دې د یو ساتکی وبونا دی پدی جګړ مارستارا الله وی بندن وګوره په تامه څومره مې ربانه یو کړی یو نو ټینمې دل سونه خیس بدن جوړ کړو ته بیا مانه منه بیام زمانه انکار کوي الله او چې دا چا سره ده احسان کړی او دی بیا تا تا مقابله کې نو سړی لدیر زور ور کوي نو الله وی بند په می ډېر احسانات کړی دی او تبيام زما مقابله کې ودريږي معنی انکار کوي نو الله ډېر شيکوګي لکه دې بند ته وګوره ته دمرنا شکرې تنه ګوري چې ته پیدا کړي چای تلوي کړي چای هټ بیام دا غي الله خلاف کې یو شاعر ډېر خستا خبره کوي او علمو هر ما يا تا كل يوم من فلما اشتدساعده رمالين او علمو هر ما يا تا كل يوم من فلم مشت د س د دغه شو د شتو چلباره او ور خو چې غشي به داسې ی لنده کې پیدا داې بیا به داسې رافتې نو فلم مشتج د ساععد د غورمانې کلی چې مټک م بوتې شويشي شي پخ شو معولې پزشت اول ګزاری په خپلو ستا ککه چې تاه ته چ خودلې چې تاه ځان فللا. وَيْ وَكَمْ عَلَّمْتُهُ عِلْمَ الْقَوَافِي وَكَمْ عَلَّمْتُهُ عِلْمَ الْقَوَافِي فَلَمَّا قَالَ قَافِيَةً هَجَانِ وَيْسُمْ رَزَلُ وَرْتَمَا دَ شِیرُنُ وَدَ قَابِيُو دَ جُوْرَوَلُو تَلْخُو دَ لَيَوْ شیرې نه شولی نوما ورته و شیر به داسې جوړی داسې دو نټ کې به یو خوا را وړیدو نه بهبللخواار را وړی نو دا شیر کااف ورته رضدهکړی نو چې کلی کااف او شیر و نو اولی په شیر کې زما مضمتتو بدی بیان کړه زما خلاف شیر نجوکل تممره نه شپه ش یو بل شیر و وقط را پې تو تهه چې ب وه پ تو ته را کلبل میں فلم ما سوه کلپن کا دانیډیره زبانه چې دی ما د سپی وړو کې کوې را وسته اوې ساتهته مضبوط میں ک چې سپیې جوړه شو نو پې پی غړی ډړی ګېېلو غواړی وواړیړ۔ فَلَمَّا سْوَارَ قَلْبًا قَدْ دَحَانِي نُو کَلَ چِه دَمَا تَوَلُو شو, شُو شُو او سپیت جوڑ شو, شو نو آولی پا ما حمله و قلن و زیو چی چلم دنا احل سڑی سره چه احسان که نو آغا بیادا سی اب بیاد تا تا عرامی تا تا منقصان رسی تالب پریشانی درقی دی عربی کی یو کسرازی دی مفید طالبین که یو زنانوان بړهي خزا او روان او او هغه چې دینو د شر مخ بچي وي سترګې لاګاړي دلینه نه پټو ان وړو کېو کنه نو دې راو غست او هغه کور ترا و وسوې دا ساتمه نو د شر بچه بچي شي راوست او وړو کېو ایله پې پکارو نو دې سره په کور کې او غډا و نو هغه ګډه نه به په هغه ستلو دی شرم څخه چې لبی ورتوال چتا تول دا شرمخ څخه د ګډه په پيو باندې راوي شو دا شرم دا با اکثر تړلو بیا لوی شوی شوی دا خځه یو ځل سره دا پورنه بارو تیوال او چرالا نودلته د شرم څخه دې نزارا پرانستو شوی او د ګډه باندې ورغلې نو دا ګډه وړلې و ماته کړو د دا دیر خپشا او د دیر غم او سو شیرو نوی اگه سوی اگه شرمخو خاتف کی او د شرمخ تا وی وی قتل تشو وی حتی وفجا ت قلبی قتل تشو وی حتی وفجا انتهلیشااشنا اب نور رابی اوځتهې درې هاوا غ در تفی فمن انبا کا اننا آببا کا ذ بو تا چې دی زماګ ډمګل خوړ لما لېکړکړ او زمازله چې دینوته زخمی کا کا۔ تو خچ دینو زماز دې گړي بچي وي د دیپ په يو بن لوشي نو تا د دې سرچ دې روغا دراو دوک اوکلا انگلا اے شرمها دارا توه چي تا لچا خبردر ک جستا پلارم شرمو کوه و غيبم گړي بي زيما تا ولي ته کستا مستر گبن وي بولاو شوي چت مارا مستي خویو ټکه بیا اخیر کوی دا ډېر قیمتي دی وای ایزا گانته با او ته با سو ایم فلا ادبن یفیدو ولا ادیبو کله چې طبیعت ناکاره نو بیا ادب پیدا ورکې او نو ادب خودن کې چا را پیدا ورکې نو استا طبیعت ناکاره او نو په ماډېر پر ورشتو په گناو ډېری په مهرباني دا ګډیو خوړې ولکه تا کې پر قرانغه زکه چستا غپ پترت او مزاج خراب خ د دروازه خلکو په ترتیاسي مشهوري پدې باندې الله الله الله و اذا ربانا ما سلام و نسيا خلقا بيان دې مونږه لپاره مثال او يرکلې دې خپل پیداې شپلزان قال من يحيي العظام وهي رميم واې دې چې څو دې چې جو جوندي کوي با ډو کولا روح حال د دې چې داب زرا زړې قلنا تو جواب کیو يحيي الذي جوندي کوي بدلر الله غزا ثان شاء اول مره چې پیدا کوړي غې لره په اول زل زل وه بکلي خلکې نالی مو داله په هر هر جز د غیبانې پو دی چې کم ز تول پیدا کوو دوبارهبي مه پیدا کلي الذي دا الله د اغ زات بلدلیل جاله له کومل من جاله له کوم می نه شجرې افورې ناره چې پیدا کړې د ستاسو دپاره د غونې تکشې نهور یا خو عامونه بلی کی چې کله وچو نرګو سره کېده او یا عربو کې دوونه وي مرخ او غفار غوره چې دا غېدا پانی بده یو بسره ولګول لمبا به وکړلا نفیضا انتم من حطوقیدون ناسا پتا صدا غی نبیعور بلاوی اولیسا اللذی بالدلیل آینا دی غزا چه پیدا کری دی اسمانو نوز مکا بی قادرین قدرت والا علا ای خلقا مثلہ هم و دی پیدا کی دوبارہ پشاند نفسون دو دیوانی قیامت کی بلا بی شک دا اللہ قادر دی و هو الخلاق العلیمو دا اللہ دیر خپیدا کرن ان کے اپوا دے انما امرو ی اراده شیئا یقینا حکم داغه ادا دے چکل اراده وکیدس شی اي یقول له كن فيكون دا چې ویا غته موجود شنه هغه موجود شي داغه پهړو صبحنه لګي فسبحان اللذی بیدیه ملکوت کل شی دلیل دا دلیل ذکر شو داغه نتیجه فسبحان اللذی پس پاک دی هغه ستړے پس پاک دی هغه ذات بیدیه چې داغه پلاس کې ملکوت کوتو لشن اختیارات داری او شریو الیہی ترجعون او د الله تعالی ته واپس راځی تاسو سورته 80 کې نفد الشفاعه قہریوا چې د الله رب العزت نو څوک حضور اخلاص او نشکه واله نیمګنت تفری تفری نه بعد درس کوي شن